Паулу Демонът и сеньорита Прим История, която изпитва границите на изкушението да извършиш най-голямото зло – убийство брат-брата срещу пари. Първата история за разделението се появява в древна Персия. След като създава Вселената, Богът на времето вижда хармонията около себе си и си дава сметка, че липсва нещо много важно – компания, в която да се наслаждава на цялата тази красота. В течение на хиляда години той се моли да придобие син. Историята не споменава към кого отправя молбата си, след като е всемогъщ, единствен и върховен господар. Въпреки това той се моли и накрая забременява. След като разбира, че е постигнал желанието си, Богът на времето се разкаива, знаеки колко крехко е равновесието между нещата. Но вече е твърде късно, синът му е на път да се роди. Единственото, което успява да постигне, е да раздели на две сина, който носи в отробата си. Легендата разказва, че от молитвата на Бога на времето се ражда доброто, Ормус, а от разкаянието му се ражда злото, Ариман, братя близнаци. Разтревожен, той прави всичко възможно пръв от отробата му да излезе Ормус, за да следи брат си Ариман и да го възпира, ако той реши да създава проблеми в Вселената. Но тъй като злото е хитро и способно на всичко, той изблъсква Ормус в часа на раждането и Ариман пръв вижда светлината на звездите. Огорчен, богът на времето решава да даде съюзници на Ормус. Така се появява човешкият род, който ще се бори на негова страна, за да успее той да покори Ариман и да му попречи да завладее света. В персийската легенда човешкият род възниква като съюзник на доброто и според традицията на края ще победи. Векове по-късно, обаче се появява друга история за разделението. Като този път версията е противоположна Човекът е инструмент на злото. Мисля, че повечето хора разбират за какво говоря. Един мъж и една жена са в Райската градина и се наслаждават на всички възможни удоволствия. Поставена им е една единствена забрана никога да не узнаят какво означават доброто и злото. Самогъщият Господ Бог казва: А от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него битие 2 часа и 17 минути. Но един прекрасен ден се появява змията и ги уверява, че това познание е по-важно от самия рай и че те трябва да го придобият. Жената отказва, споменавайки, че Бог. Ги е заплашил със смърт, но змията твърди, че нищо подобно няма да им се случи, так му обратното, в деня, в който познаят доброто и злото, ще станат богоравни. Обедена в това, Ева отхапва от забранения плод, като дава и на Адам. И от този миг изначалното равновесие в рая е разрушено, а двамата си сгонени оттам и прокълнати. Съществува обаче една много загадъчна фраза, произнесена от Бог, която напълно оправдава змията. Ето, Адам стана като един от нас да познава добро и зло. И в този случай, подобно на Бога на времето, който се моли за нещо, въпреки, че е пълновластен господар, Библията не обяснява на кого говори Бог, който е един единствен, а след като е единствен, защо казва – един от нас. Така или иначе, още с появата си човешкият род е осъден да се колебае между вечното разделение на две противоположности. И днес ние изпитваме същите съмнения като нашите прародители. Настоящата книга има за цел да разгледа проблема, като в отделни моменти от повествованието са използвани някои легенди на тази тема, разпространени и с различни кътчета на света. С демонът и сеньорита прим завършвам трилогията и на седмия ден, съставена от «Край река Пиедра седнах и заплаках» 1994 и «Вероника решава да умре» 1998. Трите книги разказват за една седмица от живота на обикновени хора, които ненадейно се сблъскват с любовта, смъртта и властта. Винаги съм вярвал, че дълбоките промени както човека... Така и в обществото настъпват в разстояние на съвсем кратки периоди от време. Когато най-малко чакваме, животът ни отправя предизвикателство, за да изпита смелостта ни и волята ни за промени. И в този миг няма никакъв смисъл да се преструваме, че нищо не се е случило, или да се оправдаваме, изтъквайки, че още не сме готови. Предизвикателството не чака. Животът не гледа назад. Една седмица е предостатъчна, за да решим дали да приемем съдбата си или не. Буено Сайрес, август 2000 година. От 15-ти на години насам старата Берта всеки ден сядаше на прага на къщата си. Жителите на Виско знаеха, че възрастните обикновено правят така, спомнят си миналото и младостта, съзърцават един свят, който вече не е техен, търсят повод за разговор с със съседите. Берта обаче имаше причина, за да стои там. И спря да чака в онази утрин, когато видя чужденецъда. Изкачва стръмния склон и бавно да се отправя към единствения хотел в селото. Не беше такъв, какъвто толкова пъти го бе виждала в представите си. Дрехите му бяха износени, косата му бе прекалено дълга, а беше и не Но не идваше сам, придружаваше го демонът. Мъжът ми е прав, каза си тя. Ако не седях тук, никой нямаше да си даде сметка за това. Изобщо не умееше да преценява възрастта на хората, Затова предположи, че мъжът е около 40-50 годишен. Младеж, помисли си тя, използвайки това определение, което само старите хора биха могли да приемат. Запита се колко ли време ще стои той тук, но не успя да стигне до никакво заключение, може би няма да е задълго, след като носи само малка раница. По всяка вероятност ще остане една нощ и след това ще продължи в неизвестна посока. Това не я е интересуваше. Ала всичките тези години, през които бе седяла пред вратата на къщата си, очаквайки пристигането му, не бяха минали на празно, бяха научили да се наслаждава на красотата на планините, която на времето не бе забелязвала, тъй като се бе родила тук и бе свикнала с пейзажа. Той влезе в хотела, както можеше да се очаква. Берта обмисли възможността да разговаря с свещеника по повод на това нежелано присъствие, но той нямаше да се вслуша в думите и кратко, щеше да каже, че това са старчески измишлютини. И тъй оставаше и кратко единствено да види какво ще се случи. Демонът не се нуждае от много време, за да причини злини, също като бурите, ураганите и лавините, които само за няколко часа повалят дървета, посадени преди 200 години. Внезапно тя осъзна следното. Фактът, че е разпознала злото, което току-що бе влязло във Вискус, с нищо не променя положението, демоните от край време идват и си отиват, без непременно присъствието им да се отразява върху нещо. Те непрекъснато обикалят по света, понякога само за да узнаят какво става, друг път за да подложат на изпитание една или друга душа, но са непостоянни и сменят целта си без никаква логика, водени единствено от удоволствието да влязат в битка, която да си струва усилията. Берта смяташе, че във вискос няма нищо интересно, нищо особено, което да привлече вниманието на когото и да било за повече от един ден, так какво оставаше за някой толкова важен и заед като пратеника на мрака. Опита се да се съсредоточи върху нещо друго, но образът на чужденеца не и кратко излизаше от ума. Небето, което преди това бе слънчево, взе да се заоблачава. Нормално е за този сезон, помисли си тя. Нямаше никаква връзка с пристигането на чужденеца, беше обикновено съвпадение. Тогава далечният тътен на грамотевица, последвана от още три. От една страна това означаваше, че идва дъжд, от друга страна, ако решеше да вярва на древните традиции на този край, би могла да изтълкува звука като глас на разгневения бог, недоволен от безразличието на хората към Неговото присъствие. Може би трябва да сторя нещо. В края на краищата този, когато очаквах, току-що пристигна. Няколко минути остана съсредоточена върху всичко онова, което ставаше наоколо, облаците продължаваха да се стелят над града, но не се чу никакъв друг шум. Като добра бивша католичка не вярваше на традиции и суеверия, още по-малко на тези във изкус, чието корени принадлежаха на древното келско население, което някога бе живяло по тези места. Грамотевицата не е нищо друго, освен природно явление. Ако Бог иска да каже нещо на хората, няма да го прави по такъв заобиколен начин. Докато размишляваше върху това, отново чу грамотевичен тътен, този път много поблизо. Берта стана, прибра стола и влезе вътре, преди да завали дъждат, но сега сърцето й кратко се свиваше от необясним страх. Какво да правя? Отново и кратко се прииска чужденецът да си замине по-скоро. Беше твърде стара, за да помогне на себе си, на селото си и още по-малко на Всемогъщия Бог, който сигурно щеше да избере някой по-млад, ако наистина се нуждаеше от помощ. Това не беше нищо друго, освен бълнуване, понеже нямаше никаква работа, мъжът и кратко измисляше неща, за да и кратко запълва времето. Но тя изобщо не се съмняваше, че е видяла демона. Видяла го бе от кръв облечен като поклонник. Хотелът бе едновременно магазин за екологично чисти продукти, ресторант, в който се сервираха местни ястия и бар, където жителите на Вискус имаха навика да се събират, за да обсъждат едни и същи неща, като например времето или това, че младите изобщо не ги е грижа за селото. Девет месеца зима, три месеца ад, казваха обикновено те, имайки предвид, че за 90 дни трябваше да приключат суранта, наторяването на нивите. Сейдбата, изчакването, прибирането на реколтата, складирането на сеното, стригането на вълната. На всички, които живееха тук, им бе ясно, че упорстват да живеят в свят, който си отиваше. Въпреки това не им беше лесно да приемат, че са част от последното поколение земеделци и пастири, населяващи от векове тази планина. А рано или късно ще дойдат машините, добитъкът ще започне да се отглежда далеч от тук, със специални храни, а селцето може би ще бъде продадено на някоя голяма фирма със седалище в чужда страна, която ще го превърне в зимен курорт. Така бе станало с други селища от този край, но населението на Вискос не се предаваше. Плащаше дълг на своето минало, на здравите традиции на предедите си, които някога бяха живели тук и които го бяха научили колко е важно да се бориш до последния миг. Чужденецът прочете внимателно адресната карта, като се чудеше как да попълни. От акцента му щяха да разберат, че идва от някоя латиноамериканска страна, и реши тя да бъде аржентина, защото много харесваше футболния и кратко отбор. В картата трябваше да попълни адреса си и той написа «Улица Колумбия», Знаейки, че латиноамериканците имат навика да се оказват взаимни почести, като дават на главните си улици имена на съседни страни. А за име си избра това на един прочут терорист от миналия век. За по-малко от 2 часа всичките 281 жители на Вискус вече знаеха, че в е пристигнал чужденец на име Карлос, роден в Аржентина, живеещ на привлекателната улица Колумбия в Буенос Айрес. Това е предимството на малките градчета. Без никакво усилие хората веднага научават всичко за личният ти живот. Впрочем това бе и намерението на новодошлия. Той се качи в стаята си из празни раницата, носеше малко дрехи, самобрасначка Чифт, резервни обувки, витамини в случай на простуда, дебелата тратка, в която си водеше записки, и 11 златни тулчета, всяко от които тежеше 2 кг. Изтощен от напрежението, изкачването и товара, който носеше, заспа почти веднага, като преди това подпря вратата с един стол, макар да знаеше, че може да има доверие на всичките 281 жители на Вискус. На другия ден той изпи сутрешното си кафе, остави дрехите си в портиерната, за да бъдат изпрани, прибра обратно в раницата златните тюлчета и пое към планината, която бе на изток. От селото по пътя видя само една седнала пред къщата си старица, която го наблюдаваше с любопитство. Навлезе в гората и изчака, докато слухът му свикна с шума, издаван от насекомите, птиците и вятъра, който бруляше оголените клони. Знаеше че на подобно място биха могли да го следят, без той да забележи. И стоя един час, без да прави нищо. Когато се увери, че евентуалният шпионин сигурно се е изморил и си е заминал, без да има какво ново да разкаже. Издълба дупка близо до скала във формата на о, където скри едно от тюлчетата. Изкачи се още по-нависоко, постоя така още час, сякаш бе потънал в съзърцание на природата и в дълбоко размишление. Видя друга скала, този път, наподобяваща орел. Издълба още една дупка, където постави останалите 10 златни тюлчета. Първият човек, когато срещна на селото, бе някакво момиче, седнало на брега на една от многото временни реки в областта, образувани от топящи селедници. То вдигна очи от книгата, която четеше, забеляза присъствието му и отново се зачете. Сигурно майка и кратко я бе учила никога да не говори с чуждоземец. Когато пристигат в нов Новград обаче, чуждоземците имат право да се опитат да се сприятелят с непознати и той се приближи. Здравей! Доста е горещо за сезона, а? Тя кимна. Чужденецът бе настойчив. Бих искал да ти покажа нещо. Тя възпитано остави книгата, протегна ръка и се представи. Казвам се Шантъл, вечер работя в бара на хотела, където сте отседнали, и се очудих, че не слезохте да вечеряте тъй като хотелът печели не само от найма за стаите, но и от всичко, което си поръчват гостите. Вие се казвате Карлос, от Аржентина сте и живеете на улица Колумбия. Цялото село вече знае за вас, защото всеки, пристигнал тук извън ловния сезон, е обект на любопитство. Мъж около 50, с прошарена коса и с поглед на човек, който е преживял много неща. Колкото до поканата да видя нещо, благодаря, но познавам пейзажа на Вискус от всички възможни ягли, които бихте могли да си представите. Може би ще е по-добре аз самата да ви покажа места, които никога не сте виждали, но предполагам, че сте много заед. На 52 години съм и не се казвам Карлос, всички данни от адресната карта са фалшиви. Шантъл не знаеше какво да отговори. Чужденецът продължи, не искам да ти показвам. Вискус – а нещо, което никога не си виждала. Тя бе чела много истории за момичета, които решават да последват някой странник в гората и изчезват безследно. За миг си изплаши, но страхът и кратко, бързо безменен от усещането за приключение. В крайна сметка този мъж не би се осмелил да и кратко направи нещо, защото тя току-що му бе казала, че присъствието му е известно на всички, независимо от това, че данните в адресната карта не са верни. Кой сте вие? Попита го тя. Нима не знаете, че ако това, което ми казахте, е истина, мога да ви издам в полицията за фалшифициране на самоличността ви? Обещавам да отговоря на всички твои въпроси, но преди това трябва да дойда с мен, понеже искам да ти покажа нещо. На пет минути от тук е. Шантъл затвори книгата, поеси дълбоко въздух и мислено се помоли, а през това време възбудата и кратко се примеси със страх. После тя стана и тръгна с чужденеца. Бесигурна, сигурна, че това ще е още един миг на разочарование в живота и кратко, винаги започваше с среща, изпълнена с обещания, за да се окаже скоро след това поредната мечта за невъзможна любов. Мъжът отида до скалата във формата на у, показа и кратко прясно изкопаната дубка и и кратко предложи да види какво е заровено вътре. «Ще си сцапам ръцете», — отвърна Шантъл. «Ще си сцапам дрехите». Мъжът взе един клон, щупи го и кратко го подаде, за да разрови с него пръста. Поведението му е очуди, но тя реши да направи каквото и кратко бе казал. Пет минути по-късно пред очите на Шантъл се появи изцапано с пръст жълто тюлче. Прилича на злато, каза тя. Злато е мое. Ако обичаш, зарови го на същото място. Тя се подчини. Мъжът заведе до другото скривалище. Тя отново започна да копае, като този път се изненада от количеството злато, което видя. Това също е злато. И също така е мое, каза чужденецът. Шантъл щеше да зарови отново златото в пръста, но той я помоли да остави дупката открита. Седна на един камък, запали цигара и се загледа в хоризонта. Защо поискахте да ми покажете това? Той не каза нищо. Кой сте вие в края на крайщата? Какво търсите тук? Защо ми показахте това, след като знаете, че мога да разкажа на всички какво сте скрили в тази планина? Задаваш много въпроси едновременно, отвърна чужденецът, без да откъсва очи от върховете, сякаш не забелязваше присъствието на момичето. Колкото до това, че можеш да разкажеш на другите, такава е именно целта ми. Обещахте ми, че ако дойда, ще ми отговорите. Първо, не вярвай на обещания. Светът е пълен с тях. Богатство, спасение на душата, вечна любов. Някои си мислят, че могат да обещават всичко, а други вярват на всичко, което би им гарантирало по-добро бъдеще, както вероятно е и в твоя случай. Тези, които не изпълняват обещанията си, се оказват бесилни и неудовлетворени. същото се получава и с онези които се вкопчват в дадените им обещания. Осложняваше нещата, говореше за собствения си живот, за нощта, която бе променила съдбата му, за лъжите, в които беше принуден да повярва, защото бе невъзможно да приеме действителността. Трябваше да говори на езика на момичето, с думи, които то да разбере. Шантъл обаче разбираше почти всичко. Като всеки по-възрастен мъж, и той мислеше за секс с някоя по-млада жена. Като всяко човешко същество смяташе, че парите могат да купят всичко. Като всеки чужденец бе сигурен, че момичетата от вътрешността на страната са достатъчно наивни, за да приемат всяко предложение, действително или въображаемо, стига това да означава поне малка възможност да се махнат оттам. За съжаление той не бе нито първият, нито последният, който щеше да се. Опита да съблазни така нескопосано. Това което я караше да се чувства объркана, бе количеството злато, което предлагаше. Никога не си бе помисляла, че струва толкова, и това и кратко харесваше, ала не я плашеше. Не съм толкова малка, че да вярвам на обещания, отвърна тя, за да спечели време. Въпреки това винаги си вярвала и продължаваш да вярваш. Лъжете се! Знам, че живея в рая, Чела съм Библията и няма да повторя грешката на Ева, която не е била доволна от онова, което е имала. Това не беше истина, разбира се, и тя започна да се безпокои, че чужденецът ще изгуби всякакъв интерес към нея и ще си тръгне. В действителност тя сама бе опляла паяжината и бе предизвикала срещата в гората, застанала бе на стратегическо място, през което той щеше да мине навръщане, само за да поговори с някого, може би и за да чуе още едно обещание, да помечтае няколко дни за възможността да се влюби отново и да напусне веднъж за винаги долината, в която се бе родила. Сърцето й кратко многократно бе наранявано, но въпреки това тя вярваше, че ще срещне мъжа на живота си. В началото бе пропуснала много възможности, вярвайки, че подходящият мъж все още не се е появил, но сега чувстваше, че времето тече по-бързо, отколкото си мисли, и бе готова да си тръгна от виско с първия мъж, който поиска да отведе. Дори и да не изпитва нищо към него. Сигурно щеше да се научи да го обича, любовта също е въпрос на време. Точно това искам да разбера, дали живеем в рая или в ада, каза мъжът, като прекъсна мислите и кратко. Много добре, постепенно той влизаше в капана. В рая. Но който живее дълго на някое съвършено място, започва да скучае. Бе хвърлила първата стръф. Бе казала по заобиколен начин: Свободна съм, на разположение съм. Следващият негов въпрос би трябвало да бъде: Като тепли? Като тепли? Поиска да узнае чужденецът. Трябваше да бъда предпазлива, не биваше да издава силната си жажда по пътя към извора, защото мъжът би могъл да си сплаши. Не знам. Понякога чувствам, че е така, а понякога смятам, че съдбата ми е да остана тук и че не бих могла да живея далеч от вискус. Следваща стъпка — да се престори на безразлична. Добре тогава, след като не искате да ми разкажете нищо за златото, което ми показахте, искам да ви благодаря за разходката и да се върна. При реката и моята книга. Почакай! Мъжът бе захапал въдицата. Разбира се, че ще ти обясня за златото. Нали за това те доведох тук. Секс, пари, власт, обещания. Въпреки това, Шантъл си даде вид, че очаква изненадващо разкритие. Мъжете изпитват странно удоволствие от това да се чувстват повиши, без да си дават сметка, че в повечето случаи се държат по съвсем банален начин. Вие сигурно имате богат житейски опит и бихте могли да ме научите на много неща. Точно така. Да отпусне леко въдицата, да похвали жертвата, но умерено, за да не я изплаши, бе много важно правило. Между другото имате лошия навик да давате напътствия за обещанията или за това как да се действа в живота, вместо да отговорите на един съвсем обикновен въпрос. Ще остана с най-голямо удоволствие, ако ми отговорите на въпросите, които ви зададох в началото, кой сте всъщност? И какво търсите тук? Чужденецът откъсна очи от планината и погледна момичето пред себе си. Дълги години беше работил с най-различни хора и сега бе почти напълно сигурен, че знае какво си е помислила. Повярвала е, че и кратко е показал златото, за да впечатли с богатството си, така както и тя самата се опитваше да го впечатли с младостта и безразличието си. Кой съм всъщност ли? Е добре да кажем, че съм човек, който от известно време търси определена истина. Успях да открия на теория, но никога не съм я прилагал на практика. Каква е истина? Истината за човешката природа. Открих, че винаги се поддаваме на изкушението, щом ми се предостави такъв случай. В зависимост от условията, всяко човешко същество на Земята е в състояние да върши злини. Мисля, че не става дума за това, какво ти или аз мислим или в какво искаме да вярваме, а да открия дали теорията ми е вярна. Искаш да узнаеш, кой съм ли? Аз съм много богат и много известен индустриалец. разпореждал съм се с хиляди работници, бил съм суров, когато се е налагало, и добър, когато съм смятал за необходимо. Изживял съм неща, за които хората не са и предполагали, че съществуват, и съм преминал всякакви граници в търсенето както на удоволствието, така и на познанието. Узнах какво е рай, когато мислех, че съм плен на ада на рутината и семейния живот. И разбрах какво е ад, когато вече можех да се радвам на рая и на пълната свобода. Ето кой съм аз. Човек, който през целия си живот е бил и добър, и лош, може би най-подготвеният, за да се отговори на въпроса за човешката същност, и за това съм тук. Знам и какво друго ще поискаш да научиш сега. Шанта ти, че губи позиции, трябваше бързо да си ги възвърне. Мислите че ще ви попитам, защо ми показахте златото. Нали? Но в действителност това, което искам да разбера, е защо един богат и прочут индустриалец е дошъл във Вискус, за да търси отговор на въпрос, който може да намери в книгите, университетите или ако чисто и просто отиде при някой добър философ. Чужденецът хареса прозорливостта на момичето. Чудесно, както винаги бе избрал подходящия човек. Дойдох във вискус. Защото замислих един план. Преди много време гледах една пиеса на Дюрен Мът, автор, който ти сигурно познаваш. Последните му думи бяха чиста провокация. Разбира се, че това момиче никога не бе чувало за Дюрен Мът и сега отново щеше да си придаде безразличен вид, сякаш знае за кого става дума. Продължавайте, каза Шантъл, преструвайки се на безразлична. Радвам се, че го познаваш. Но позволи ми да ти припомня, за коя точно от пиесите му говоря. Той премери добре думите си, за да не звучат прекалено цинично, а в същото време и достатъчно твърдо, за да изразят убедеността му, че тя лъже. Някаква жена, след като забогатява, се връща в един град само за да унизи и унищожи мъжа, който е отхвърлил, когато е била млада. Целият ти кратко живот, бракът и кратко... Финансовите и кратко успехи са били мотивирани единствено от желанието да отмъсти на първата си любов. И тогава замислих собствения си план, да отида на някое откъснато света място, където всички гледат на живота с радост, спокойствие, състрадание и да се опитам да ги накарам да престъпят някои от Божиите заповеди. Шантъл отклони погледа си и го насочи към планината. Чужденецът бе разбрал, че тя не познава този автор. И сега се боеше да не би да попита, кои са божиите заповеди. Никога не е била много религиозна и нямаше никакво понятие за тях. В това село всички са честни, като се започна от теб, продължи чужденецът. Показах ти златно тюлче, което би могло да те направи независима, да ти даде възможност да напуснеш това място, да обикаляш света, да правиш това, за което винаги са мечтали момичетата от малките й. Затънтени села Тюлчето ще остане там, ти знаеш, че е мое, но ако искаш, можеш да го откраднеш. И така ще престъпиш за поведта, не кради. Момичето погледна чужденеца. Що се отнася до останалите 10 тюлчета, те са достатъчни, за да могат всички жители от градчето да не работят до края на живота си, продължи той. Не пожелах да ги заровиш отново, защото ще ги преместя на място, което само аз ще знам. Искам, като се върнеш селото, да кажеш, че си ги видяла и че съм склонен да ги дам на жителите на Вискус, ако те сторят нещо, което никога не са предполагали, че могат да направят. Какво, например? Не става дума за пример, а за нещо конкретно. Искам да престъпят заповедта не убивай. Какво? Въпросът ти кратко бе прозвучал като вик. Точно това, което току-що чу. Искам да извършат престъпление. Чужденецът усети, че момичето са вцепени, и разбра, че тя би могла да избяга всеки момент, без да чуя останалата част от историята. Трябваше бързо да и кратко разкаже всичко, което бе планирал. Давам ви срок една седмица. Ако на седмия ден в селото някой бъде намерен убит, няма значение, коя ще е жертвата. Може да старец, който вече не работи, неизлечимо болен или лут, който само създава грижи. Ще оставя златото на неговите жители и ще си извадя заключение, че всички сме лоши. Ако ти откраднеш онова златно тюлче, но селото устойни изкушението, ще си направя извода, че има добри и лоши хора, което би поставило сериозен проблем, защото би било равнозначно на духовна битка, която може да бъде спечелена от всяка една от двете страни. Ти вярваш ли в Бог, в духовни борби, в битки между ангели и демони? Момичето не каза нищо и този път той разбра, че е задал въпроса в неподходящ момент, рискувайки тя да му обърне гръб и да не го слуша. По-добре да спре сиронията и да говори направо, ако в края на краищата си тръгна от селото заедно с моите 11 златни тюлчета, ще излезе, че всичко, в което съм искал да вярвам, е лъжа. Ще умра с отговора, който не бих искал да получа, защото животът би бил поприемлив за мен, ако се окаже прав и светът е лош. И въпреки, че ще продължа да страдам както преди, ако знам, че всички страдат, болката ще е попоносима. Но ако само някои са осъдени да преживеят големи трагедии, то тогава има нещо много погрешнов. Сътворението Очите на Шантъл бяха пълни със сълзи, а Латя все пак намери сили да се овладее. Но защо правите това? Защо с моето село? Не става дума за теб или за твоето село. Мисли единствено за себе си, историята на един човек, това е историята на всички хора. Искам да узная дали сме добри или лоши. Ако се окаже, че сме добри, значи Бог е справедлив и ще ми прости всичко, което съм сторил, злото, което съм пожелал за онези, които се опитаха да ме унищожат, погрешните решения, които съм вземал в най-важните моменти, това, което ти предлагам в момента, защото именно Той ме е потикнал към злото. Ако се окаже, че сме лоши, то тогава всичко е позволено и изобщо не съм вземал погрешни решения. Предварително сме осъдени и няма никакво значение какво вършим през живота си, тъй като изкуплението е извън мислите и действията на човека. Преди Шантъл да си тръгне, той добави, можеш да решиш да не участваш в това. В такъв случай ще кажа на всички, че съм ти дал шанс да им помогнеш, но ти не си приела. и тогава аз самият ще им направя предложението. Ако решат да убият някого, твърде вероятно е жертвата да си ти. Жителите на Виско бързо научиха навиците на чужденеца. Той ставаше рано, пиеше силно кафе и тръгваше на разходка из планината въпреки дъжда, който не бе спирал от втория ден след пристигането му селото и който скоро се превърна снежна буря, която спираше за кратко и пак започваше. Никога не обядваше, обикновено се прибираше в хотела в ранния следобед, затваряше се стаята си и, както всички предполагаха, Спеше. Щом се мръкнеше, отново тръгваше на разходка, този път и с околностите на селото. Влизаше винаги пръв ресторанта, поръчваше на изисканите ястия, без да се подвежда от цената, винаги избираше най-хубавото вино, без то да е непременно най-скъпото, изпушваше една цигара и веднага след това отиваше в бара, където бе започнал да се сприятелява с мъжете и жените, които го посещаваха. Обичаше да слуша истории за този край, за поколенията които бяха живели във Вискос, някои твърдяха, че в миналото е бил голям град, за което свидетелстваха руините от къщи, намиращи се извън трите съществуващи днес улици, за обичаите и суеверията, които бяха част от живота населените, за новите техники на обработване на земята и за. ПАШАТА Когато дойдеше момента да говори за себе си, разказваше противоречиви истории, понякога твърдеше, че е бил моряк. Друг път споменаваше за големи оръжейни заводи, които е ръководил, а също и за период, през който изоставил всичко, за да прекара известно време в някакъв манастир, търсейки Бог. Неизлизано от бара, хората обсъждаха дали говори истината или лъже. Кметът смяташе, че човек може да се занимава с най-различни неща през живота си, въпреки че жителите на Вискос знаеха съдбата си още от деца. Свещеникът бе на друго мнение и смяташе новодушлия за заблуден, объркан човек. Опитващ се да прооткрие себе си. Всички бяха сигурни единствено в това, че чужденецът ще остане в селото само 7 дни. Съдържателката на хотела разказваше, че го чула да се обажда до столичното летище и да потвърждава полета си, който, чудно защо, бил до Африка, а не до Южна Америка. Веднага след телефонния разговор извадил от джоба си пачка банкноти и предплатил нощовките, а също и всички хранения в ресторанта, въпреки уверенията и кратко, че му има доверие. Но тъй като чужденецът настоявал, тя му предложила да плати с кредитна карта, както постъпват обикновено останалите гости, така ще има на разположение пари в случай на непредвидени обстоятелства до края на пътуването си. Поискала също да добави, че може би в Африка не приемат кредитни карти, но щяло да бъде недискретно да покаже, че чула разговора му или пък че смята някои континенти за понапреднали от други. Чужденецът и кратко благодарил за загрижеността, но чтиво отказал. През следващите три вечери той черпеше всички поред, като отново плащаше в брой. Това никога не се бе случвало във Вискос, така че противоречивите истории бързо бяха забравени и хората започнаха да го възприемат като щедър и дружелюбно настроен човек без предрасъдаци, Склонен да се отнася с селените така, сякаш не стоят подолу от мъжете и жените в големите градове. Сега се водеха спорове на друга тема, след като затвореха бара. Някои от последните посетители споделяха мнението на кмета, като казваха, че новодошлият е човек с голям опит, способен да оцени доброто приятелство. Други твърдяха, че свещеникът е прав, понеже познава по-добре човешката душа и че чужденецът е самотник, който търси нови приятели или се опитва да си създаде нова представа за живота. Независимо от това, той бе приятна личност и жителите на Вискос бяха убедени, че ще им липсва, когато си замине следващия понеделник. Освен това беше и много възпитан, което пролича в една важна подробност, забелязан от всички, но водошлите, особено ако бяха сами, винаги се опитваха да завържат разговор с Шантал Прим, момичето, което сервираше в бара, може би надявайки се на мимолетна авантюра или на кой знае какво. Този човек обаче се обръщаше към нея само за да си поръча питие и никога не отправяше съблазняващи или похотливи погледи към девойката. Преследващите три Нощи след срещата при реката Шантъл изобщо не можа да спи. Бурята, коятото спираше, то започваше отново, разтърсваше металните штури, вдигайки страшен шум. Шантъл се събуждаше много пъти, обляна в пот, въпреки, че нощен винаги изключваше радиатора заради високата цена на тока. През първата нощ тя усети присъствието на доброто. Между два кошмара, които не успяваше да си спомни... Се молеше на Бог да й кратко помогне. Нито за миг не допусна, че би могла да разкаже, какво е чула, да стане пратеник на греха и смърта. В един момент и кратко се стори, че Бог е твърде далеч, за да я чуе и започна да се моли на баба си, която бе починала преди време и която я бе отгледала, след като майка и кратко бе умряла при раждането. Вкопчваше се с всички сили в идеята, че злото веднъж вече е минало от тук и си е отишло за винаги. Въпреки многото лични проблеми, които имаше, Шантал знаеше, че живее в селище с честни мъже и жени, които изпълняваха задълженията си, ходеха с дигната глава и бяха уважавани в цялата област. Но не винаги било така. Преди повече от два века във Вискос живеели най-големите негодници и всички възприемали това като нещо нормално, казвайки, че поради проклятието, отправено от келтите, когато били победени от римляните. Докато накрая мълчанието и смелостта на един единствен човек, някой, който не вярвал в проклятия, а само в благословии, не изкупили вината на останалите жители. Шантъл дочуваше шума от металните штори и си спомняше глас на своята баба, която и кратко разказваше какво се бе случило. Преди много години някакъв отшелник, който по-късно става известен като Свети Савин, живял в една от пещерите в този край. По това време Вискос бил само граничен пункт, населяван от избягали от правосъдието бандити, контрабандисти, проститутки, авантюристи, които идвали тук, за да потърсят съучастници, убийци, които си почивали между две престъпления. Най-лошият от тях, един арабин, наречен хав, държал под контрол селището и околностите, събирайки насилствено данъци от селените, които все още упорито се стремели да живеят почтено. Един ден Савин слязъл от пещерата, отишъл в дома нахав на и поискал да пренощува там. Ахав се исмел. Не знаеш ли, че съм обиец, че съм заклал много хора по тези места и че живота ти не означава нищо за мен? Знам. Отвърнал Савин. Но се изморих да живея в унази пещера. Бих искал да прекарам поне една нощ тук. Ахав знаел, че светецът е толкова прочут, колкото и самият той. И това го дразнало, не искал да дели славата си с човек, чиято сила изобщо не можела да се мери с неговата. Ето защо решил да го убие същата нощ, за да покаже на всички, че е единственият истински господар на селището. Поговорили малко. Ахав бил впечатлен от думите на светеца, но тъй като бил недоверчив човек, вече не вярвал в доброто. Посочил на Савин къде да легне и заплашително започнал да точи ножа си. След като го погледал известно време, Савин затворил очи и заспал. Ахав точил ножа през цялата нощ. На сутринта, когато Савин се събудил, го заварил да плаче до леглото му. Ти не се оплаши от мен, дори не ме осъди. За пръв път някой прекара нощта до мен, вярвайки, че бих могъл да бъда добър човек и да подслони изпадналите в нужда. И понеже ти повярва, че бих могъл да постъпя правилно, така и сторих. От този миг Ахав загърбил престъпния си начин на живот и започнал да преобразява областта. Именно тогава Вискос престанал да бъде граничен пункт, пълен с нарушители на закона, и се превърнал във важно средище на търговията между двете страни. Да, точно така се бе случило. Шантъл избухна в плач, като благодареше на баба си, че и кратко е припомнила тази история. Нейният народ бе добър и тя можеше да му вярва. Докато се опитваше да заспи отново, се запита дали все пак да не разкаже това, което чужденецът искаше, само за да види смаяната му физиономия, когато жителите на Вискос го изгонят от града. На другия ден тя се очуди, виждайки го да излиза от ресторанта през задния вход на хотела, да се отправя към това, което бе едновременно бар, рецепция и магазин, и да разговаря с намиращите се там посетители като съвсем обикновен турист, уж, че се интересува как стрижат овцете и как опушват месото. Жителите на Вискус винаги бяха вярвали, че всеки чужденец ще е запленено здравословния и природосъобразен начин на живот, който водят, и за това повтаряха с все по-големи подробности същите истории за това колко е хубаво да живееш далеч от модерната цивилизация, въпреки, че всеки от тях би искал от дъното на душата си да е далеч от тук, сред коли, които замърсяват атмосферата, и квартали в. Които е опасно да се движиш. Само защото големите градове очароват безкрайно хората от селата. Но винаги, когато се отбиеше някой пътник, те показваха, единствено на думи, радостта си от факта, че живеят в един изгубен рай, като се опитваха да внушат на самите себе си колко е чудесно, че са се родили тук, забравяйки, че до този момент нито един от гостите на хотела не бе взел решението да изостави всичко и да се установи във Вискус. Вечерта мина доста оживено, с изключение на една реплика. Която чужденецът не биваше да казва, децата тук са много добре възпитани. За разлика от други места, където съм бил, никога не ги чух да крещят сутрин. Замик настъпи на ловко мълчание, тъй като във Вискос нямаше деца, но някой се сети да попита госта как намира местното ястие, което току-що бе опитал, и разговорът продължи съвсем нормално, като се въртеше около красотите на селото и недостатъците на големия град. Колкото повече време минаваше, толкова понапрегната ставаше Шантъл, страхувайки се да не би той да поиска тя да разкаже за срещата в гората. Но чужденецът дори не поглеждаше към нея, заговоря само веднъж, когато поръча, и плати в брой, по едно питие за всички присъстващи. След като посетителите си тръгнаха и чужденецът се качи стаята си, тя свали престилката, запали цигара от забравена на една маса котия и каза на съдържателката на хотела, че ще почисти сутринта тъй като е много изморена след безсънната нощ. Съдържателката се съгласи, шантъл взе пълтото си и излезе студената нощ. Жилището и кратко бе на две минути път и докато дъждът му креше лицето и кратко, тя си мислеше, че може би всичко това е само една безумна идея, зловещ начин, който чужденецът бе избрал, за да привлече вниманието и кратко. Тогава се сети за златото, видяла го без очите си. Може би не е било злато. Беше твърде изморена, за да мисли, и щом влезе в стаята си, се съблече и се пъхна под завивките. През втората нощ Шантъл се срещна с доброто и злото. Заспа дълбоко, без да сънува нищо, но се събуди след по-малко от час. Навън цареше тишина, нямаше нито вятър, който да блъска шторите, нито се чуваха шумове от нощни животни, нямаше абсолютно нищо, което да и кратко напомня, че все още е в света на живите. Отиде до прозореца и се загледа в пустата улица, в ситния дъжд, в мъглата. Осветявана единствено от слабата светлина на рекламния надпис на хотела, всичко това придаваше на селото още по-злокобен вид. Тя добре познаваше тишината на това затънтено място, която не означава непременно спокойствие, а пълна липса на нещо ново, което да бъде казано. Погледна към планината, не можеше да я види защото облаците бяха много ниски, но знаеше, че някъде там е скрито златно тюлче. Или по-скоро нещо жълто във формата на плочка, което един чужденец бе оставил там. Бей кратко показал точното му местонахождение, едва ли не бе поискал от нея да изрови металния предмет и да го вземе. Легна си пак, повърки се то на едната, то на другата страна, стана отново и отида в банята, разгледа голото си тяло в огледалото, страхувайки се, че скоро то вече няма да е така привлекателно, и пак се върна в леглото. Разкая се, че не е взела котията с цигари, забраване на масата. Знаеше, че притежателят ти кратко ще се върне и ще потърси, и не искаше да се усъмнят в нея. Така беше във вискос. Полупразната котия цигари си имаше притежател, падналото от нечия пълтокои и че трябваше да се пази, докато някой дойде да си го потърси. Рестото трябваше да бъде върнато до последното сентаво. Не беше позволено сметката да се закръгля. Проклято място, в което всичко можеше да бъде предвидено, организирано, споделено. След като видя, че няма да може да заспи, отново се опита да се моли и да мисли за баба си, но мисълта и кратко се безпряла на една сцена: отворената дупка, изкаленият метал, отчупеният клон в ръката и кратко, сякаш бебастун на поклонничка, готова да тръгне на път. На няколко пъти задрямваше и се събуждаше. Но навън цареше все такава тишина, а в главата и кратко непрекъснато се повтаряше все същата сцена. Веднага щом видя светлината на утрото да се просежда през прозореца, се облече и излезе. Все още беше много рано дори и за такова място, където хората ставаха на разсъмване. Повървя по безлюдната улица, като на няколко пъти се обърна, за да се увери, че чужденецът не е следва, но поради мъглата виждаше само на няколко метра. От време на време се спираше, опитвайки се да чуе стъпки, но единственото, което долавяше, бяха неравните удари на сърцето и кратко. Навлезе в гората, стигна до скалата във формата на О, тя винаги я караше да се чувства нервна, защото и кратко се струваше, че... Камъните всеки момент ще паднат, взе същата пръчка, която бе оставила там предишния ден, разкопа мястото, което и кратко бе посочил чужденецът и извади тюлчето. Вниманието и кратко бе привлечено от нещо. В гората продължаваше да цари тишина, сякаш имаше някакво чуждо присъствие, което плашеше животните и не позволяваше на листата да потрепват. Изненада се от тежестта на метала в ръцете си. След като го изчисти от пръста, забеляза на него штемпел, два печата и поредица от гравирани цифри. Опита се да ги дешифрира, но не успя. Колко ли пари изтруваше това тюлче? Не знаеше точно, но, както чужденецът бе казал, сигурно бяха достатъчно, за да не е нужно да работи до края на живота си. Държеше в ръце мечтата си, нещо, което винаги бе искала да има и което някакво чудо бе поставило на пътя и кратко. Той кратко даваше шанс да се спаси от всички монотонни дни и нощи във вискус, от задължението всеки ден да ходи от къщи до хотела, в който работеше, откакто бе станала пълнолетна. От посещенията веднъж в годината на всички нейни приятели и приятелки, които бяха заминали, защото семействата им ги бяха изпратили да учат надалеч и да успеят в живота. От всички отсъствия, с които вече бе свикнала, от мъжете, които, пристигайки тук, и кратко обещаваха всичко и си тръгваха на другия ден, без дори да и кратко кажат. Довиждане от всички сбогувалия и незбогувания, които вече не и кратко правеха впечатление. Този миг тук, в гората, бе най-важният в живота и кратко. Съдбата винаги бе много несправедлива към нея. Баща и кратко беше неизвестен, майка и кратко бе починала при раждането, оставяйки и кратко в наследство тежкия товар на вината, баба и кратко бе селянка, която се занимаваше шиене и заделяше всяко сентаво, за да може внучката и кратко да се научи поне да чете и пише. Шантъл бе мечтала за какво ли не, мислеше... Че може да преодолее пречките по пъти си, да срещне подходящ съпруг, да си намери работа в някой голям град, да бъде открита от някой ловец на таланти, озовал се тук, за да си почине, да направи кариера в театъра, да напише книга, която да има голям успех, да чува виковете на фотографите, молещи за една снимка, да стъпва по червените килими на живота. Всеки ден бе ден на очакване. Всяка нощ бе нощ в която би могъл да се появи някой, който да оцени. Всеки мъж в леглото и кратко бе надеждата, че ще тръгне на другата сутрин и никога. Повече няма да види тези три улици, каменните къщи, покривите от чистови плочи, църквата с гробището до нея, хотела с екологично чистите му продукти, за чието производство бяха необходими месеци, а се продаваха на същата цена като фабричните. Веднъж и кратко бе минало презума, че келтите, Древните обитатели на това селище са скрили тук голямо съкровище и именно тя ще го открие. Наистина, от всички нейни мечти тази беше най-абсурдната, най-невероятната. Сега стоеше тук, със златното тюлче в ръце, съкровището, в което никога не бе вярвала окончателното избавление. Обзея паника, за пръв път до сега късметът и кратко се усмихваше, но можеше да го изпусне още същия този следобед ако чужденецът промени намерението си. Ако реши да потърси друго селище, в което би могъл да срещне жена, много по-склонна да му помогне да осъществи план си? А не би ли могла да се изправи, да се върне стаята си, да вземе в един куфар малкото си вещи и чисто и просто да замине? Представи си как ще слезе по стръмната пътека, как ще спре няколя кола на автостоп на пътя по селото, а през това време чужденецът ще прави поредната си сутрешна разходка и ще открие, че златото му е откраднато. Тя ще пътува към най-близкия град, а то ще се върне в хотела, за да повика полицията. Шантъл ще благодари на човека, качила на автостоп и ще отида право на гишето на автогарата, за да си купи билет до някое далечно място. В този момент двама полицаи ще се приближат и учтиво ще помолят да отвори кофъра си. Като видят съдържанието, любезността им ще се изпари, такмо тя е жената. Която търсят и за която са им се обадили преди три часа. В полицейското управление Шантъл ще трябва да избира между две неща да каже истината, в която никой няма да повярва, или да твърди, че видяла разровената пръст, решила да копае и е намерила златото. Веднъж някакъв и манер, който също търсеше нещо, скрито от келтите, бе прекарал нощта в леглото и кратко, бе и кратко казал, че законите на страната са ясни човек има право на всичко, което открие въпреки, че е принуден да регистрира в някакъв отдел определени предмети с историческа стойност. Но това златно тюлче нямаше никаква историческа стойност, бе ново, щемпел, печати и гравирани цифри. Полицията ще разпита мъжа. Той няма да може да докаже, че тя е влязла в стаята му и е откраднала нещо, което му принадлежи. Ще трябва да избират между неговите и нейните думи. Но той сигурно е много могъщ и има връзки с високопоставени хора, така че ще победи. Шантъл обаче ще поиска полицията да изследва тюлчето и ще открият, че тя казва истината — по метала има следи от пръст. Междувременно историята ще стигне до вискос и жителите му, от ревност или завист, ще започнат да се съмняват в момичето, ще започнат да разпространяват слуховете, че тя спи с някой от гостите на хотела, може би обирът е бил извършен, докато чужденецът е спял. Случаят ще приключи трагично, златното тюлче ще бъде конфискувано, докато правосъдието се произнесе по случая, а тя отново ще вземе кола на автостоп и ще се върне във изкосопозорена, съсипана. Ще се превърне в повод за клюки, които ще траят няколко поколения, докато бъдат забравени. По късно ще открие, че съдебните процеси никога не водят до нищо, че за адвокатите трябват много пари, които тя няма, и накрая ще се откаже от процеса. В резултат на всичко това няма да спечели нито пари, нито репутация. Имаше и друга версия, чужденецът да и кратко е казал истината. Ако Шантъл открадне златото и замине завинаги, няма ли да спаси селото от по-голямо нещастие? Но дори преди да излезе от... Къщи да се отправи към планината, тя вече знаеше, че е неспособна на тази стъпка. Защо толкова се страхуваше точно в този момент... Когато би могла коренно да промени живота си? В края на крайщата Нима не спеше само с мъжете, които и кратко харесваха, Нима понякога не се държеше така, че да накара чужденците да и кратко оставят по-голям бъкшиш. Нима не лъжеше от време на време. Нима не завиждаше на старите си приятели, които се полявяваха в селото само по новогодишните празници, за да видят семействата си. Стисна здраво златото, стана почувства се безпомощна и отчаяна и отново го зарови в дупката. Не беше способна да го стори и това не се дължеше на факта, че е честна или не, а на страха, който изпитваше. Току-що си бе дала сметка, че има две неща, които пречат на човек да осъществи мечтите си, да мисли, че са невъзможни, или внезапен обрат на съдбата да ги направи възможни тогава, когато най-малко очаквал. Защото в този миг започва да се страхува от пътя, който ще го изведе неизвестно къде от живота, пълен с незнайни предизвикателства, и от възможността нещата, с които е свикнал, да изчезнат завинаги. Хората искат да променят всичко и в същото време желаят нещата да продължат както преди. Шантъл не бе съвсем наясно защо е така, но именно това се случваше с нея сега. Може би вече беше прекалено обвързана с вискус, свикнала с поражението си, и всеки шанс за победа би бил твърде тежко бреме за нея. Сигурна беше, че на чужденеца му е омръзнало мълчанието и кратко и скоро, може би същия този следобед, самият той ще реши да избере някой друг. Беше прекалено страхлива, за да промени съдбата си. Ръцете, които бяха докоснали златото, сега пак трябваше да хванат метлата, гъбата и парцала за чистене. Шантал обърна гръб на съкровището и тръгна към селото, където съдържателката на хотела я чакаше с известно разразнение, тъй като момичето бе обещало да изчисти бара преди единственият гост на хотела да се събуди. Страхът на Шантъл не се потвърди, чужденецът не си замина. Същата вечер тя го видя в бара, по-очарователен от всякога, да разказва истории, които може би не бяха съвсем истински, но поне понева въображението си той ги бе изживял пълноценно. И отново погледите им се срещнаха безучастно, когато той дойде да плати питиятата, с които черпеше посетителите. Шантъл се чувстваше изтощена. Молеше се всички да си тръгнат рано, а ла чужденецът имаше по-голямо вдъхновение от друг път и не спираше да разказва случки, а останалите слушаха внимание, интерес и оня омразен разпект, или по-скоро подчинение, който селените изпитват пред всички, дошли от големите градове и ги смятат за пообразовани, начетени, интелигентни, модерни. Глупаци, каза си тя. Не разбират колко са необходими самите те. Не знаят, че когато някой поднася вилицата към устата си някъде по света, го прави само благодарение на хора като жителите на Вискос, които се трудят от сутрин до вечер, напояват земята подта на уморените си тела и се грижат за добитъка с невероятно търпение. Те са много понужни на света, отколкото всичките граждани от големите градове и въпреки това се държат и се чувстват като ниши същества, комплексирани и безполезни. Но чужденецът явно безклонен да покаже, че културата му струва много повече, отколкото усилието на всеки един от мъжете и жените в бара. Посочи една картина на стената и каза, знаете ли какво е това? Една от най-известните творби на света, Тайната вечеря на Христос и учениците му, нарисувана от Леонардо да Винчи. Едва ли е толкова известна, възрази хотелиерката. Купиха много ефтино. Защото това е само репродукция, истинската картина се намира в една църква много далеч от тук. Но има една легенда, свързана с тази картина, не знам дали ще искате да я чуете. Всички кимнаха и за пореден път шантал изпита срам, че тук и слуша как един човек излага на показ безполезните си знания само за да покаже, че е по умен от останалите. Замислийки тази картина, Леонардо Давинче се сблъскал с една голяма трудност. Трябвало да нарисува доброто в образа на Христос и злото в лицето на Юда, приятеля му, който по време на вечерята решава да го предаде. Прекъснал работата си по средата, за да намери най-подходящите модели. след дълго, докато слушал някакъв църковен хор, открил в едно от момчетата съвършения образ на Христос. Поканил го в ателието си и възпроизвел чертите му в етюди и скици. Изминали три години. Тайната вечеря била почти готова, но Леонардо да Винчи все още не бил намерил подходящ модел за Юда. Кардиналът, който отговарял за църквата, започнал. Да го притиска, настоявайки да завърши колкото се може по-скоро фреската. След като търсил дни наред, художникът намерил в една канавка преждевременно състарен младеж, дрипав и пиян. Макар и трудно, склонил помощниците си да го пренесат в църквата, понеже нямал време да прави скици. Просякът бил пренесен до там, без да разбере, помощниците го придържали прав, а Леонардо пресъздавал контурите на жестокост, грях, егоизъм, така ясно открояващи се върху това лице. Когато привършил, просякът, вече поизтръзнял, отворил очи и като видял платното пред себе си, казал с почуда и тъга, вече съм виждал тази картина. Кога? Попитал изненадано Леонардо да винчи. Преди три години, когато още не бях изгубил всичко. Тогава пеех в един хор, животът ми бе изпълнен с мечти и художникът ме покани да позирам като модел за лицето на Христос. Чужденецът направи дълга пауза. Погледът му се бе спрял на свещеника, който си пиеше бирата, но Шантъл знаеше, че тези думи са отправени към нея. С една дума, доброто и злото имат едно и също лице. Всичко зависи от това в кой момент пресичат живота на всяко човешко същество. Той стана и под претекст, че е изморен, се оттегли в стаята си. Останалите посетители си платиха сметките и бавно излязоха от бара, гледайки ефтината репродукция на прочутата картина, като се питаха в кой период от живота си са били докоснати от ангел и в кой от демон. Без да разговарят помежду си, всички стигнаха до извода, че това се случило във Вискос, преди Ахав да умиротвори областта. Сега всички дни бяха едни и същи, нищо повече. Крайно изтощена, Шантъл работеше почти като автомат, знаеки, че само тя мисли различно от останалите, защото бе усетила изкусителната и тежка ръка на злото да погалва лицето и кратко. Доброто и злото имат едно и също лице, всичко зависи от това в кой момент пресичат живота на всяко човешко същество, хубави думи, може би са верни. Алак тя искаше само да се наспи, нищо повече. Накрая сбърка. Докато връщаше ръстото на един от клиентите, нещо, което много рядко и кратко се случваше, извини се, но знаеше, че вината не е нейна. С изражение и чувство за достоинство изчака свещеникът и кмета да излязат от бара, обикновено те си тръгваха последни. После заключи касата, взе си нещата, облече грубото. Ефтино пълто и си отиде в къщи, както правеше от години. На третата нощ тя усети присъствието на злото. То се появи под формата на силна умора и много висока температура, от които почти изпадна в безсъзнание, но не успя да заспи, а през това време навън някакъв вълк виеше непрестанно. Бе сигурна, че бълнува, тъй като за миг и кратко се стори, че животното е влязло в стаята и кратко и разговаря с нея на език, който тя не разбираше. В момент на просветление се опита да стане и да отида до църквата, за да помоли свещеника да извика лекар, защото беше болна, много болна. Но когато понече да изпълни намерението си, краката и кратко се подкосиха и тя разбра, че не ще може да тръгне. Ако тръгне, няма да може да стигне до църквата. Ако стигне до църквата, ще трябва да изчака свещеника да се събуди, да се облече и да отвори вратата, а през това време студът бързо ще усили треската и кратко, дори може да убие най-безмилостно пред вратите на едно място, което според някой е свещено. Поне няма да се наложи да ме носят до гробището, защото аз практически вече ще съм там. Шантъл бълнува през цялата нощ, но с проникването на светлината стаята и кратко треската постепенно отслабваше. Когато силите и кратко се възвърнаха, тя се опита да поспи, а лачо познатия клаксони разбра, че хлебарята е дошъл във вискос и вече време да приготви сутрашното си кафе. Нямаше никой, заради когото да слиза долу за хляб. Можеше да остане в леглото, колкото време пожелае, работата и кратко започваше чак вечерта. Но нещо в нея се бе променило, изпитваше нужда да бъде в контакт с света, преди съвсем да се побърка. Искаше да се срещне с хората, които в този момент се редяха на опашка пред зеления пикъл, разменяха парите си срещу храна и бяха доволни, че започва нов ден и те ще има какво да правят и какво да ядат. Отиде при тях, поздрави ги и чуде да и кратко казват. Изглеждаш уморена, случило ли се нещо, всички бяха любезни, солидарни, отзивчиви, невинни и простодушни своята щедрост, а през това време в душата и кратко безспирно се бореха мечти, приключения, страх и власт. Много и кратко се искаше да сподели с тях тайната си, но ако разкажеше дори само на един човек, до да обяд цялото село щеше да узнае, за това бе по-добре да им благодари, че са загрижени за нейното здраве, и да отмине докато мислите и кратко се поизбистрят. Нищо ми няма. Някакъв вълк ви цяла нощ и не ме остави да спя. Не съм чула никакъв вълк, каза хотелиерката, която също си купуваше хляб. От много месеци и столя крайни вият вълци, съгласи с нея жената, която приготвяше екологичните продукти, изложени в магазинчето до бара. Ловците сигурно са ги избили всичките, което никак не е добре за нас, защото малкото останали вълци са единствената причина тук да идват ловци. Те обожават това безсмислено състезание кой ще успее да убие най-хитрото животно? Не казвай пред хлебаря, че наоколо вече няма вълци каза и кратко-тихо хотелиерката. Когато научат, може би никой повече няма да иска да идва във вискус. Но аз наистина чух вълк. Трябва да е бил белязаният вълк вметна кметицата която не обичаше особено Шантал, но бе достатъчно възпитана, за да скрива своята неприязан. Съдържателката на хотела си доса. Няма такъв белязан вълк. Била съвсем обикновен и сигурно вече са го убили. Жената на кмета обаче не се предаде. Има или няма, всички знаем, че тази нощ не е вил никакъв вълк. Ти караш момичето да работи извънредно? то сигурно е преуморено и е започнало да халюцинира. Шантъл ги остави да спорят, взе си хляба и се отдалечи. Безсмислено състезание, помисли си тя, спомняйки си думите на жената, която приготвяше консервираните продукти. Именно така гледаха те на живота, като на ненужно състезание. Беше на път да им разкрие предложението на чужденеца, за да види дали всички тези задоволени и бедни духом хора ще започнат смислено състезание, Десет златни тюлчета срещу едно обикновено престъпление, което би гарантирало бъдещето на синовете и внуците им, възвръщането на изгубената слава на вискус, с или без вълци. Успя обаче да се сдържи. В този миг реши още същата вечер да разкаже историята, но пред всички, в бара, за да не може никой да твърди, че не е чул или не е разбрал. Може би ще заловят чужденеца и ще го закарат право в полицията а на нея ще позволят да вземе златното тюлче като награда за сторената услуга. А може би просто няма да повярват и чужденеца ще си тръгне, убеден, че всички са добри, което не бе истина. Всичките са наивни и невежи конформисти. Никой от тях не вярва в неща, различни от тези, в които е свикнал да вярва. Всички се боят от Бога. Всички, включително. И тя самата изпитват страх тогава, когато биха могли да променят съдбата си. А колкото до истинската доброта, тя не съществува нито на земята на страхливите, нито на небето на всемогъщия Господ, който навсякъде се е страдания, за да прекараме целия си живот, молейки му се да ни избави от злото. Температурата й кратко бе спаднала, но вече трета нощ не беше спала, въпреки това, докато си правеше кафе, се почувства по-добре от всякога. Тя не беше единствената страхливка. Може би беше единствената, която осъзнава малодушието си, защото другите наричаха живота, безсмислено състезание и смятаха страха си за благородство. Сети се за един от жителите на Вискус, който след 20 години работа в една аптека в съседния град бе уволнен. Не бе поискал никакво обещатение, защото, както той самият казваше, бил приятел на собствениците, не искал да ги огорчава, знаел, че са го уволнили поради финансови затруднения. Всичко това беше лъжа. Човекът не бе отишъл съда, защото беше страхлив, искаше да бъде обичан на всяка цена и мислеше, че собствениците на аптеката винаги са го възприемали като великодушен приятел. След време им бе поискал заем, а те му хлопнали вратата. Но вече беше твърде късно, той бе подписал молба, с която си бе подал оставката и не можеше да има никакви претенции към тях. Така му се пада. Ролята на състрадателна душа е само за унези, които се страхуват да заемат някаква позиция в живота. Винаги е много полезно да вярваш в собствената си доброта, отколкото да се изправиш срещу другите и да се бориш за правата си. Винаги е полезно да не отвърнеш на нанесената обида, отколкото да посмееш да влезеш в битка с някой по-силен от теб. Винаги можеш да кажеш, че камъните, хвърлени по теб, не са те засегнали и само нощем, когато си сами женати, мъжът ти или приятелят ти от училище спят, само нощем можеш да оплакваш мълчаливо собственото си малодушие. Шантъл изпи кафето си, молейки се денят да мине бързо. А тази вечер щеше да унищожи това село, да си разчисти сметките с вискус. С него, така или иначе, щеше да бъде свършено след по-малко от едно поколение, защото бе място без деца, младите създаваха потомство в други краища на страната, сред празници, хубави дрехи, пътувания, безмислени състезания. Денят обаче не мина бързо. Напротив, поради мрачното време и ниските облаци часовете се влачеха бавно. Мъглата скриваше планината и селото изглеждаше изолирано от света, изгубено в самото себе си, сякаш бе единственото населено кътче на земята. През прозореца Шантал видя чужденеца да излиза от хотела и да тръгва към планината, както правеше обикновено. Изплаши се, че ще си замина с нейното злато но сърцето й кратко бързо се успокои, той щеше да се върне, бе предплатил хотела за една седмица, а богатите никога не прахосват дори едно сентаво, само бедните постъпват така. Опита се да чете, но не успя да се съсредоточи. Реши да се разходи с. Вискус и единственият човек, когато видя, беше Берта, вдовицата, която по цял ден седеше пред къщата си и следеше какво става. Температурите най-сетне ще се понижат, каза Берта. Шантъл се запита защо когато хората нямат тема за разговор, си мислят, че времето е нещо важно. Кимна с глава в знак на съгласие и продължи пътя си. Вече си бяха казали с Берта всичко, което имаха заказване през всичките тези години, прекарани в това село. Имаше период, когато смятаха Берта за интересна, смела жена. Успяла да се вземе в ръце след смъртта на своя съпруг, починал през злополука по време на лов. Тя бе продала част от имота и бе вложила тези пари заедно с застраховката в сигурна инвестиция, така че сега живееше от лихвите. С течение на времето обаче вдовицата бе престанала да интересува и се бе превърнала в улицетворение на всичко онова, от което Шантъл се боеше и не желаеше да се случи на самата нея. Да свърши живота си, седнала на стол пред къщата, навлечена с няколко жилетки през зимата. Загледана в единствения пейзаж, който познаваше, да следи всичко ново, което нямаше защо да бъде следено, тъй като тук нямаше нищо сериозно, значимо или ценно. Тръгна изтъналата в магла гора, без да се страхува, че ще се изгуби, защото познаваше отлично всяка пътека, дърво и камък. Представи си колко емоционална ще е тази вечер. Репетираше различните начини, по които би могла да разкаже за предложението на чужденеца. В някой от тях предаваше направо това, което бе чула и видяла, в други разказваше някакви история, все едно истинска или не, имитирайки стила на мъжа, заради когото вече три нощи не бе спала. Той е много опасен и е по-лош от всички ловци, които съм срещала. Докато вървеше из гората, Шантъл започна да осъзнава, че е открила още една личност, почти толкова опасна, колкото и чужденецът, самата тя. Преди четири дни не си даваше сметка. Че започнала да свиква с това, което е, с това, което би могла да очаква от съдбата, с факта, че животът във Вискос не е чак толкова лош. В крайна сметка през лятото областта се изпълваше с туристи, които наричаха мястото Рай. А сега чудовищата излизаха от гробовете си и я плашеха нощем, караха я да се чувства нещастна жертва на несправедливостта, изоставена от Бога и от собствената си съдба. Дори, Нещо по-лошо, караха да вижда горчивината, която носеше себе си денем и нощем, в гората и там, където работеше, на редките срещи и в многобройните моменти на самота. Проклет да е този човек. Проклета да съм и аз, че го накарах да пресече пътя ми. Навръщане в селото се разкая за всяка минута от живота си, като проклинаше майка си, че е починала толкова рано, баба си, защото я бе учила да бъде добра и честна, приятелите си които я бяха изоставили, съдбата си, от която не можеше да избяга. Берта още беше там. — Закъде бързаш толкова? — я тя. — Седни до мен и си почини. Шантала послуша. Така и времето щеше да мине побързо. — Селото като че ли се променя, каза Берта. Във въздуха се носи нещо различно. Вчера чух белязания вълк да вие. Девойката изпита облегчение. Белязан или не, някакъв вълк бевил през онази нощ и поне още един човек, освен нея, го бе чул. Това село никога няма да се промени, отвърна тя. Сменят се само сезоните и сега е ред на зимата. Не е това. Пристигането на чужденеца е. Но какво общо има свиско с пристигането на чужденеца? По цял ден наблюдавам природата. Някои мислят, че е загуба на време, но за мен това беше единственият начин да преживея загубата на онзи, когато толкова обичах. Виждам как сезоните отминават, листата на дърветата скапват, после се появяват отново. Но от време на време някое природно явление предизвиква безвъзвратни промени. Разказвали са ми, че планините около нас са се появили след земетресение, станало преди хиляди години. Момичето Кимна... Същото им бяха казали и в училище. С една дума, нищо не се повтаря такова, каквото е било преди. Страх ме е, че сега ще стане точно така. На Шантъл и кратко се прииска да разкаже историята с златото, защото подозираше, че старицата знае нещо, но я е премълча. Мисли си за Ахав, нашия велик реформатор, нашия герой, благословен от Свети Савин. Защо точно за Ахав? Защото е разбрал, че някоя маловажна постъпка, дори да е резултат от добри намерения, може да унищожи всичко. Разказват, че след като донесъл мир селището, отстранил закоравелите престъпници и модернизирал селското стопанство и търговията във Вискус, една вечер събрал приятелите си, за да ги нагости вкусно месо. В един момент забелязал, че солта свършила. Тогава Ахав. Повикал сина си и му казал. Върви в селото и купи сол. Но плати за нея точно толкова, колкото струва, ни повече, ни по-малко. Синът му се изненадал, разбирам, че не трябва да я купя скъпо, тате. Но ако мога да се спазаря, защо да не спестя малко пари, в един голям град това е за препоръчване. Но ако това започне да се случва село като нашето, то ще загине, синът излязал, без да задава повече въпроси. Гостите обаче, които присъствали на разговора, Поискали да узнаят, защо султа не трябва да се купува на пониска цена, и Ахав отговорил, този, който продава сол, като подбива цената, сигурно го прави, защото отчаяно се нуждае от пари. А онзи, който се възползва от това положение, показва на уважение към подтай борбата на човек, който се е трудил, за да произведе нещо. Но това е твърде малко, за да може да унищожи цяло едно село. И след създаването на света несправедливостта била съвсем малко. Но всеки ново появил се на земята човек, добавил към нея по нещо, като си мислял, че не е кой знае какво, и вижте докъде сме стигнали сега. Като чужденец, например, каза Шантъл, надявайки се да разбере дали и Берта е разговаряла с него. Но старицата нищо не отвърна. Не знам защо Ахав толкова много искал да спаси вискос, продължи момичето. По-рано е бил средище на престъпници, а сега е селище на страхливци. Старицата със сигурност знаеше нещо. Оставаше Шантъл да разбере дали самият чужденец и кратко го е казал. Така е. Не знам обаче дали това е малодушие. Мисля, че всички се страхуват от промени. Искат вискос да си остане такъв, какъвто винаги е бил място, където се обработва земята и се отглежда добитък, охотно се посрещат ловци и туристи. Но всеки знае какво точно ще се случи на следващия ден и само борите са непредвидими. Може би това е начин да се постигне душевно спокойствие, въпреки че съм съгласна с теб за следното. Всички тук смятат, че контролират всичко, а всъщност не контролират нищо. Не контролират нищо, съгласи се Шантъл. Никой не може да добави ни една иота, нито чертица към това, което вече е написано, каза старицата, цитирайки един текст от католическото евангелие. Но на нас ни харесва да живеем с тази иллюзия, защото тя ни дава сигурност. В крайна сметка, става дума за избор не по-лош от много други. Възможности, макар че е глупаво да се опитваш да контролираш света и да вярваш в някаква измам на сигурност, която изобщо не те подготвя за живота. Когато човек най-малко очаква, едно земетресение издига планини, грамотевица поваля дърво което се е подготвяло за пролетното възраждане, ловна злополука отнема живота на някой честен човек. Берта за стотен път разказа как е починал мъжът и кратко. Бил един от най-добрите водачи в областта, човек, който гледал на лов не като на дивашки спорт, а като на начин да бъде запазена традицията. Благодарение на негова вискус бил създаден резерват за животните, а кметството прокарало закони, за да защити някои изчезващи видове, за всяко убито животно се плащала такса и от парите се ползвало цялото население. Съпругът на Берта се опитвал да открие в този спорт, според някой жесток, според други традиционен, начин, чрез който да предаде на ловците поне малко от изкуството да се живее. Когато пристигал много богат, но неопитан ловец, той го отвеждал до някое пусто място. И там поставил върху един камък бирена котия. Отдалечавал се на 50 метра от котията и само с един изстрел е оцелвал. Аз съм най-добрият стрелец в областта, казвал той. А сега ще те науча как да станеш толкова добър, колкото съм и аз. Поставил котията на същото място, отдалечавал се на същото разстояние и карал другия да му завържи очите. После се прицелвал и отново стрелял. Улучих ли, питал мъжът на Берта, е махайки превръзката от очите си. Разбира се, че не. Отвръщал новодушлият ловец. Доволен, че горделивият водач бил засрамен. Куршумът мина много далеч от целта. Съмнявам се, че можеш да ме научиш на нещо. Току-що те научих на най-важното в живота отвръщал мъжът на Берта. Винаги, когато се стремиш да получиш нещо, добре си отваряй очите, съсредоточи се и разбери какво точно искаш. Никой не улучва целта с затворени очи. Ала веднъж, докато поставил котията обратно на мястото и кратко след първият изстрел, другият ловец решил, че е дошъл неговият ред да изпробва точността си. Стрелял, преди мъжът на берта да се върне на мястото си, изстрелът бил погрешен и го оцелил във врата. Но водошлият нямал време да научи чудесния урок за концентрирането и преследването на целта. Време е да си вървя, каза. Шантал! Трябва да свърша някои неща преди да отида на работа. Берта и кратко пожела приятен следобед и я изпрати с поглед, докато момичето не се скри в уличката, която минаваше край църквата. Годините, които бе прекарала седнала пред вратата, загледана в планините и облаците или разговаряйки мислено с починалия си съпруг, я бяха научили да вижда хората. Речникът и кратко беше ограничен. Не успяваше да намери една или друга дума, за да опише многобройните впечатления, които другите оставяха у нея, но се случваше така, че съзираше скритото в другите, отгатваше чувствата им. Всичко започна на погребението на нейната голяма и единствена любов. Докато плачеше, едно дете до нея, синът на един от жителите на Вискус, който днес беше зрял мъж и живееше на хиляди километри от тук, я попита, защо е тъжна. Бертът не искаше да плаши детето с думи за смърт и сбогуване, каза му само, че мъжът ти кратко е отпътувал и сигурно ще мине много време, докато се завърне във Вискус. Струва ми се, че ви е излъгал, отговори момчето. Току-що го видях скрит зад един гроб. Осмихваше се и държеше в ръка супена лъжица. Майката на момчето чу думите му и го смъмри. На децата все им се привиждат разни неща, каза тя, молейки за извинение. Берта обаче веднага престана да плаче и погледна в оказаната от детето посока. Мъжът и кратко имаше манията да яде супа само с определена лъжица, нещо, което много я е дразнеше, защото всички лъжици са еднакви и побират едно и също количество супа, но той държеше да използва точно тази. Берта никога и на никого не бе разказвала тази история, защото се боеше да не би да помислят мъжа и кратко за луд. Момчето обаче наистина бе видяло мъжа и кратко. Доказателство за това беше лъжицата. Децата виждаха разни неща. Тя реши, че също ще се научи да вижда, защото искаше да разговаря с него, да си го върне, дори и той да бъде като призрак. Отначало се затваряше в къщи и рядко излизаше, надявайки се той да се появи пред нея. Един прекрасен ден някакво предчувствие накара да излезе пред вратата на къщата и да започне да наблюдава другите. Разбра че мъжът и кратко желая нейният живот да се разведри и тя да взема по-голямо участие в онова, което става в селото. Берта извади стола си пред къщата и се загледа в планината, по улиците на Вискос нямаше много хора, но същия. Ден, когато излезе навън, една нейна съседка се върна от близкото село и каза, че на Панаира продават много ефтино прибори за храна, и то качествени, и извади от джоба си една лъжица, за да потвърди думите си. Берта си дада сметка, че никога няма да види отново мъжа си, но той бе поискал от нея да стои там и да наблюдава селото, и тя се съгласи. С течение на времето бе започнала да усеща нечия присъствие от лявата си страна и бе сигурна, че той е до нея, правеше и кратко компания и я закрилеше от опасности, освен че учеше да вижда неща, които другите не разбираха, например очертанията на облаците, които винаги носеха някакво послание. Натъжаваше се, когато се опитваше да го види в лице, защото тогава силуетът изчезваше, скоро обаче забеляза, че би могла да разговаря с него, като използва интуицията си, и те започнаха да обсъждат всякакви теми. Три години по-късно тя вече умееше да вижда чувствата на хората и да чува от мъжа си практични съвети, които и кратко бяха много полезни. Благодарение на това не се остави да излъжат, изплащайки кратко по-малка застраховка отколкото и кратко се полагаше. Обмени парите си в банката малко преди те да се обесценят и многогодишният труд на много хора от областта да отиде на вятъра. Една сутрин вече не си спомняше кога точно се бе случило. Той и кратко бе казал, че има опасност вискос да бъде унищожен. Отначало Бърта си помисли, че ще има ново земетресение и на това място ще се издигнат други планини, но той я е бе успокоил, твърдейки, че в близките хиляда години подобно нещо няма да се случи, друг тип разрушение го безпокояло, въпреки, че и той самият не знаел за какво точно говори. Все пак настоя тя да внимава, защото това бе неговото село и мястото, което най-много обичаше на този свят, макар и да го бе напуснал преждевременно. Берта започна да обръща по-голямо внимание на хората, на очертанията на облаците, на ловците, които идваха и си отиваха, но нищо не подсказваше, че някой се опитва да разруши едно селище, което никога никому не бе сторило зло. Мъжът и кратко обаче настояваше тя да продължава да следи всичко и Берта изпълни желанието му. Преди три дни беше видяла, че чужденецът пристига, придружен от един демон, и разбра, че чакането и кратко свършило. Днес бе забелязала, че от едната страна на момичето стои демон, а от другата ангел, незабавно свърза едното събитие с другото и осъзна, че в селото става нещо странно. Усмихна се на себе си, погледна наляво и отправи незабележима въздушна целувка. Не беше някаква ненужна старица, трябваше да извърши нещо много важно, да спаси мястото, където се бе родила, въпреки, че не беше много наясно какви мерки да вземе. Шантал остави потеналата в мислите си старица и се прибра в къщи. Жителите на Виско шушукаха, че Берта е стара вещица. Казваха, че е прекарала почти цяла година затворена в дома си и през това време е научила мъдюсническото изкуство. А когато Шантъл веднъж попита кой е научил на това, някои казаха, че самият демони кратко се явявал нощем, други твърдяха, че призовавала духа на някакъв келски жрец, използвайки думи, на които я е били научили родителите и кратко. Но селените нямаха нищо против това, смятаха за. Безобидна! а и тя винаги разказваше по някоя интересна история. Имаха право, въпреки, че историите се повтаряха. И изведнъж Шантъл спря, а ръката й кратко застина върху дръжката на вратата. Толкова пъти бе чувала, как е починал мъжът на Берта, а едва в този микси си даде сметка, че в тази история се крие много важен за нея урок. Спомни си за своята последна разходка из гората, за глухата си омраза, насочена към всичко наоколо, Готова да наранява безразборно всеки, който и кратко си изпречи, не е самата, селото, неговите жители, синовете на неговите жители. Но истинската и кратко цел бе само една – чужденецът. Да се концентрира, да стреля, да улучи жертвата. За целта и кратко беше необходим план, би било глупаво да каже нещо тази вечер и да изпусне положението от контрол. Реши да отложи с още един ден разказа за срещата си с чужденеца ако изобщо някога се престраши да я разкрие пред жителите на Вискус. Същата вечер Шантъл забеляза, че заедно с парите за обичайната почерпка чужденецът ти кратко подаде и някаква бележка. Тя я е пъхна в джоба си, преструвайки се, че не и кратко отдава голямо значение, въпреки че бе забелязала как въпросителният поглед на чужденеца се опитва да срещне нейния. Ролите като че ли бяха разменени, тя владееше положението, тя избираше мястото и часа на битката. Именно по този начин действаха добрите ловци, те диктуваха условията и правеха така, че жертвата да дойде при тях. Едва когато се прибра в стаята си, този път със странното усещане, че през нощта ще спи много добре, прочете бележката, той искаше да се срещнат на същото място, където се бяха запознали. Накрая бе добавил, че предпочита да разговарят насаме. Но ако тя поиска, биха могли да разговарят пред всички. Тя не подцени отправената заплаха, напротив, бе Това доказваше, че той губи контрол, защото опасните мъже и жени никога не постъпват така. Ахав, великият миротворец на Вискус, често казвал, съществуват два вида глупаци. Едните се отказват да направят нещо, защото са били заплашени, а другите мислят, че заплашвайки ще постигнат нещо. Скъса бележката на дребни парченца, Изхвърли ги в туалетната и пусна водата. Изкъпа се с почти вряла вода, пъхна се под завивките и се усмихна. Бе постигнала точно това, което искаше. Да се срещна отново с чужденеца, за да разговаря с него. Насаме. Ако иска да разбере как да го победи, трябва да го опознае по-добре. Заспа почти веднага. Сънят и кратко бе дълбок, възстановителен, отпускащ. Бе прекарала една нощ с доброто. Една нощ с доброто и злото, и една нощ с злото. Нито едното, нито другото бяха постигнали нещо, но все още бяха живи в душата и кратко, и сега встъпваха в битка помежду си, за да докажат, кое е по-силно. Когато чужденецът пристигна, Шантъл беше мокра до кости, бурята бе забушувала отново. «Хайде да не си говорим за времето», каза тя. «Както виждате, вали». Знам едно място, където можем да разговаряме. Стана и взе една голяма платнена турба. Носиш пушка, отбеляза чужденецът. Да. Искаш да ме убиеш. Искам. Не знам дали ще успея, но имам голямо желание да го сторя. Донесох оръжието, обаче с друга цел. Може да срещна белязания вълк по пътя си и да го убия. Такава виско ще започнат да ме уважават повече. Чух го да ви е вчера, въпреки, че никой не ми вярва. Какъв е този белязан вълк? Тя се поколеба дали да допусне поблизо до себе си този човек, който беше неим враг. Спомни си, впрочем, за една книга по японски бойни изкуства, винаги четеше онова, което гостите оставяха в хотела, независимо на каква тема беше написаното, защото неикратко се искаше да харчи пари за книги. И там пишеше, че най-добрият начин да отслабиш противника си е да го накараш да повярва, че си на негова страна. Вървейки по дъжда и вятъра, тя му разказа историята. Преди две години един от жителите на Вискус, а именно ковачът на селото, излязал да се разходи, когато изведнъж се озовал срещу един вълк и малките му. Мъжът се изплашил, взел един клон и тръгнал срещу животното. В такива случаи обикновено вълкът бяга но понеже този бил с вълчетата си, на свой рът атакувал и охапал човека по крака. Ковачът, чиято професия изисквала от него да притежава необикновена сила, успял да го удари много силно и вълкът отстъпил, като се скрил в гората с малките си и никой повече не го видял. Всичко, което се знае за него, е, че има бяло петно на лявото ухо. За това ли е белязан? Дори и най-свирепите животни обикновено никога не нападат човека, освен в изключителни ситуации като тази, за да защитят малките си. Но след като нападнат човек и опитат човешка кръв, стават опасни, стават ненаситни и отдиви. Животни се превръщат в убийци. Всички вярват, че този вълк някой ден отново ще нападне човек. Това е точно моята история, помисли си чужденецът. Шантъл се опитваше да върви колкото се може побързо, тъй като беше по-млада, по-енергична и искаше да има психологическо предимство, като измори и засрами мъжа, който я придружаваше, той обаче успяваше да следва ритъма на крачките и кратко. Въпреки, че не се бе изморил много, по едно време я помоли да вървят по-бавно. Стигнаха до малък заслон, покрит със зелена мушама, бе добре замаскиран, ловците го използваха, за да изчакват там плячката си. Седнаха вътре, като търкаха и духаха замръзналите си ръце. Какво искате? Попита тя. Защо ми изпратихте бележката? Ще ти задам една гатанка. От всички дни в живота ни кой е този, който никога не идва? Не получи отговор. Утрешният, каза чужденецът. Но ти, както изглежда, вярваш, че утрешният ден ще настъпи и отлагаш това, за което те помолих. Днес е първият от почивните дни, ако не кажеш нищо, аз самият ще го сторя. Шантъл излезе от колибата, отдалечи се на разумно разстояние, откопча платнената чанта и извади пушката. Чужденецът сякаш не обърна никакво внимание на това. Ботела си златото, продължи той. Ако трябва да напишеш книга за този епизод от живота си, мислиш ли, че бълшинството от читателите, които се сблъскват с какви ли нетрудности, понасят несправедливостите на живота и на останалите, принудени са непрекъснато да се борят, за да плащат училището на децата и храната на масата. Ще се моля ти да избягаш чулчето? Не знам, отвърна тя, като зареди пушката с един патрон. И аз не знам. Това е отговорът, който исках да получа. Шантъл постави още един патрон. Готвише да ме убиеш. Въпреки, че се опита да ме успокоиш с историята за вълка, когато търсиш. Толкова по-добре, защото по този начин отговаряш на въпроса ми, хората по природа са лоши, щом като обикновена сервитьорка от някакво затънтено село е способна на престъпление заради пари. И понеже вече знам отговора, ще умра доволен. Вземете, каза тя на чужденеца, като му подада оръжието. Никой няма представа, че ви познавам. Всички данни от адресната ви карта са фалшиви. Можете да си тръгнете, когато поискате и, както разбирам, можете да отидете в която частна. Света пожелаете. Не е нужно да имате точен мерник, достатъчно е да насочите пушката към мен и да натиснете спусъка. Патронът се състои от многобройни уловни частици, които, след като излязат от цевта, се разпръскват конусовидно. Така могат да бъдат убити птици и хора. Можете дори да гледате в друга посока, ако не искате да видите разкъсаното ми тяло. Мъжът постави пръста си на спусъка и се прицели в шантъл. Тя си изненада установи, че държи пушката съвсем правилно, като професионалист. Дълго стояха така, момичето знаеше, че едно леко подхлъзване или трепване, предизвикано от някое внезапно появило се животно, могат да направят така, че пръстът му да помръдне и оръжието да изгърми. В този миг си дада сметка колко инфантилно се бе държала, опитвайки се да предизвика някого единствено заради удоволствието да го провокира с думите, че не е способен да стори това, което иска от другите. Чужденецът държеше пушката насочена към нея, очите му не мигваха, ръцете му не трепваха. Вече беше късно, той може би се беше убедил, че всъщност идеята да убие това момиче, което го бе предизвикало, не е толкова лоша. Шантъл се канеше да го помоли за прошка, но чужденецът свали пушката, преди тя да бе произнесла и една дума. «Мога почти да докосна страха ти», каза той, връщайки пушката на Шантъл. Долавя миризмата на стичащата се от теб пот, въпреки че дъждът успява да прикрие, и чувам топтенето на сърцето ти, което още малко, и ще излезе от гърлото ти, макар че вятърът люлее клоните и вдига адски шум. Тази вечер ще направя това, за което ме помолихте, каза Шантъл, преструвайки се, че не е чула всички онези истини, които той бе изръкъл. В края на краищата вие сте дошли във Вискус, за да научите повече за собствения си характер, дали сте добър или лош. И аз току ще ви показах следното. Въпреки всичко, което изпитах и сега престанах да изпитвам, вие бихте могли да натиснете спусъка, а не го направихте. Знаете ли защо? Защото сте страхливец. Използвате другите, за да решавате собствените си противоречия, но не сте в състояние сам да вземете решение. Един немски философ някога е казал: Дори и Бог има своя ад и това е любовта му към хората. Не, не съм страхливец. Вече съм натискал други спосъци, много по-лоши от спосъка на това оръжие, с други. Думи, произвеждал съм оръжия, много по-добри от това тук, и съм ги пласирал по света. Всичко съм вършил съвсем легално, посредством сделки, одобрени от правителството, печати, разрешаващи износа, плащане на данъци. Ожених се за жената, която обичах, родиха ми се две красиви дъщери, не присвоих нито едно сентаво от компанията си и винаги успявах да получа онова, което ми се полага. Ти си мислиш за жертва на съдбата, а аз, тъкмо обратното, винаги съм бил много активен. Борих се с превратностите, които се изпречваха пред мен, загубих някои битки, спечелих други, но разбрах, че победите и пораженията са част от живота на всеки един, ала не и от живота на страхливците, както ти ги наричаш, понеже те никога не губят, нито пък печелят. Много съм чел. Ходил съм на църква. Боял съм се от Бога и съм спазвал заповедите му. Бях с много добра заплата като директор на огромна фирма. И понеже получавах комисиона за всяка сделка, печелех достатъчно, за да издържам жена си, да осигуря дъщерите си, внуците и правнуците си, като си има предвид, че търговията с оръжие движи най-големите капитали в света. Давах си сметка какво означава всяко едно оръжие, което продавах, за това лично следях сделките, открих много случаи на корупция, уволних хора, спрях продажбите. Оръжията ми бяха произведени, за да защитават реда. Единственият начин да продължи прогресът и изграждането на света, поне така си мислех. Чужденецът се приближи до Шантъл и постави ръце на раменете и кратко, искаше тя да види очите му, да се увери, че той казва истината. Ти сигурно смяташ, че производителите на оръжия са най-голямото зло на света и може би си права. Но факт е, че човекът е използвал оръжия още когато е живял в пещери. Най-напред, за да убива животни, а по-късно, за да се извоюва власт над останалите. Светът е съществувал без емеделие, без животновътство, без религия, без музика, но никога без оръжия. Той взе един камък от земята. Ето едно от тях, което нашата майка природа Щедро е предоставила на унези, които е трябвало да се преборят с преисторическите животни. Подобен камък сигурно е спасил някой човек, и благодарение на този човек след безброй поколения сме се родили ти и аз. Ако той не е имал под ръка този камък, някой месояден хищник е щел да го погълне и да попречена. Стотици хиляди души да се родят. Вятърът се усили. Дъждът ги дразнеше, но двамата не откъсваха очи един от друг. Така както мнозина критикуват ловците... А Вискос ги приема с всичките дължими почести, защото живее от тях, така както хората не обичат да гледат корида, но отиват в месарницата да си кукят месо с оправданието, че животните са били убити по хуманен начин, също така мнозина критикуват производителите на оръжие. Но въпреки това, те ще продължат да съществуват до тогава, докато има поне едно оръжие на земята. Защото, докато има едно, ще трябва да съществува още едно. Иначе равновесието ще бъде унищожено, а това е опасно. Какво общо има това с моето село? Попита Шантъл. Какво общо има с нарушаването на Божиите заповеди, с престъплението, кражбата, с човешката природа, с доброто и злото? Очите на чужденеца се промениха, сякаш потънаха в дълбока тъга. Спомни си какво ти казах в началото. Винаги съм се старал да сключвам сделки, като спазвам законите... Смятах себе си за почтен човек. Един следобед ми позваниха в кантората, нежен женски глас безтрастно ми съобщи, че група терористи са отвлекли жена ми и децата ми. Взамяна искаха голямо количество от това, с което бих могъл да ги снабдя — оръжия. Поискаха от мен да пазя тайна и обещаха, че нищо няма да се случи с семейството ми, ако следвам инструкциите, които те щяха да ми дадат. Жената прекъсна разговора. Като каза, че ще ме потърси след половин час и поиска да чакам в точно определена телефонна кабина на гарата. Каза ми да не се притеснявам излишно, понеже се отнасят добре с жена ми и дъщерите ми и ще ги освободят след няколко часа, за целта трябва само да изпратя нареждане по електронната поща до един от филиалите ни в някаква страна. Същност не става дума за кражба, а за легална покупка, която дори би могла да остане незабелязана от компанията, за която работех. Като гражданин, възпитан да се подчинява на законите и да се чувства защитен от тях, първото нещо, което сторих, бе да се обадя в полицията. В следващия миг аз вече не бях господар на решенията си, бях се превърнал в някой, който е неспособен да спаси собственото си семейство, моят свят се бе изпълнил с анонимни гласове и трескави телефонни разговори. Щом се отправих към телефонната кабина, която ми бяха посочили... Цяла армия от техници вече бе свързала подземния телефонен кабел с най-модерната възможна апаратура, за да засече в същия миг точното място, откъдето щеше да дойде обаждането. Имаше хеликоптери, готови да излетят, стратегически разположени автомобили, които да спрат движението, тренирани и въоръжени до зуби мъже в състояние на бойна тревога. Две правителства от доста отдалечени континенти бяха уведомени за случая и забраниха всякакви сделки. Единственото, което си искаше от мен, бе да изпълнявам заповеди, да повтарям изречения, които ми биваха казвани, да се държа така, както настояваха специалистите. Още същия ден скривалището, където държаха заложниците, беше превзето, а терористите, две момчета и едно момиче, които очевидно нямаха никакъв опит, а бяха само отделни механизми от могъща политическа организация, бяха убити целите. Надупчени от куршуми преди това обаче бяха имали време да екзекутират жена ми и двете ми дъщери. И ако дори и Бог има своя ад, който е любовта му към хората, всеки човек има своя ад съвсем близо до себе си и това е любовта към собственото му семейство. Мъжът направи пауза, Боеше се, че няма да може да се сдържи и в глас му ще проличи едно чувство, което искаше да скрие. Штом като се овладя, продължи, както полицията, така и терористите използваха оръжия произведени от моя завод. Никой не знаеше как бяха попаднали в ръцете на терористите, а и това нямаше значение, оръжията бяха на лице. Въпреки цялото ми старание, въпреки борбата ми всичко да се извършва според най-строгите норми на производство и търговия, семейството ми бе убито от нещо, чиято продажба аз самият вероятно бях оговорил в някой скъп ресторант, разговаряйки за времето или за световната политика. Още е една пауза. Когато продължи, като че ли вече говореше друг човек, съвсем безразличен към всичко това. Познавам добре оръжието и мунициите, с които е било убито семейството ми, и знам къде са се целили – в гърдите. Куршумът пробива малък отвор на влизане, по-малък от обиколката на кутрето ти. Но щом достигне до някоя кост, се разделя на четири и всяко от парчетата продължава в различна посока, унищожавайки безмилостно всичко, което си спречи на пътя му. Бъбрици, сърце, черен дроб, бели дробове. А когато срещне нещо поплътно, като прешлен, например, отново променя посоката си, отнасяйки остри костици и разкъсани мускули, докато накрая успее да излезе. Всеки един от четирите изходни отвора е голям почти колкото юмрук и въпреки това куршумът все още има силата да разпръсква и стаята парчета от влакна, месо и кости, налепили се по него, докато е преминавал през тялото. Всичко това трае по малко от две секунди. Две секунди не са дълъг период, за да умреш, но времето не се измерва по този начин. Надявам се, че разбираш. Шантал кимна утвърдително. В края на годината напуснах работа. Обиколих всички краища на земята, като оплаквах мъката си и се питах как е възможно човешкото същество да е способно на такава жестокост. Изгубих най-вожното което всеки човек притежава, вярата в ближния. Смях се и плаках над иронията, с която Бог ми показа по този толкова абсурден. Начин, че съм инструмент на доброто и злото. Постепенно престанах да проявявам състрадание и днес сърцето ми сухо, все ми едно дали ще съм жив или мъртъв. Но преди това, в името на жена си и двете си дъщери, трябва да разбера какво се случило в онова обежище. Разбирам, че може да се убива от омраза или от любов, но нима е възможно това да стане без причина, само заради някаква сделка? Може би ще ти се стори наивно, в крайна сметка хората всеки дневно се избиват за пари, но мен това не ме интересува, мисля единствено за жена си и дъщерите си. Искам да разбера какво точно е станало в главите на онези терористи. Искам да разбера дали в даден момент не са могли да изпитат милост към тях и да ги пуснат да си вървят след като семейството ми няма нищо общо с тази война. Искам да знам дали няма частица от секундата, в която доброто и злото да се сблъскат и доброто да победи. Но защо точно вискус? Защо моето село? А защо точно уръжието от моя завод, след като на света има толкова уръжейни заводи, върху някой от които не се упражнява никакъв контрол от страна на правителството? Отговорът е съвсем прост, случайно. Трябваше ми някое малко селище, в което всички да се познават и да се обичат. Но в мига, в който научат за наградата, доброто и злото отново ще застанат едно срещу друго и онова, което е станало в обежището, ще се случи и в твоето село. Терористите вече са били обградени, обречени и въпреки това са убили, за да изпълнят някакъв ненужен, лишен от смисъл ритуал. Селото ти има на разположение нещо, което на мен не ми бе предложено. Възможността за избор. Вместо от полиция жителите му ще бъдат обградени от жаждата за пари, могат дори да повярват, че на тях се пада мисията да защитят и спасят селището, въпреки това все още ще имат свободата да решават дали да убият заложника. Искам само едно, да видя дали други хора биха действали по-различно от начина, по който постъпиха у нези нещастни и кръвожадни младежи. Както ти казах на първата ни среща. Историята на един човек всъщност е история на цялото човечество. Ако наистина съществува състрадание, ще разбера, че съдбата е била жестока към мен, но понякога може да бъде милостива към другите. Това с нищо няма да промени чувствата, които изпитвам, няма да върне семейството ми, но поне. Ще отстрани демона, който върви до мен и ми отнема всякаква надежда. А защо искате да узнаете дали съм способна да ви обера? Поради същата причина. Ти може би делиш света на леки и тежки престъпления. Не така. Вярвам, че и терористите са разделяли света по този начин. Мислили са, че убиват заради някаква кауза, а не само заради удоволствие, любов, омраза или пари. Ако ти вземеш златното тюлче, ще трябва да обясниш престъплението пред самата себе си. След това пред мен и аз ще разбера как убийците са оправдали пред себе си убийството на най-скъпите ми същества. Сигурно вече си забелязала, че през всичките тези години се опитвам да разбера какво се случило, не знам дали това ще ми донесе спокойствие, но не виждам друга альтернатива. Ако открадна златото, няма да ме видите повече. За пръв път през този почти половин час, докато траеше разговорът им, чужденецът се усмихна леко. Занимавал съм се с оръжия, не дай да го забравяш. А това включва и тайните служби. Мъжът поиска тя да го заведе обратно до реката, беше се изгубил и не знаеше как да се върне. Шантъл взе пушката, която бе поискала от един приятел под претекст, че напоследък се чувства много напрегната и желая да се порасее, ловувайки, прибрая в платнената чанта и двамата тръгнаха надолу. По пътя не размениха нито дума. Когато отново стигнаха до реката, той се сбогува с думите, разбирам защо се бавиш, но не мога да чакам повече. Разбирам също така, че за да се пребориш с самата себе си, ти беше нужно да ме опознаеш по-добре, сега вече ме познаваш. Аз съм човек, който върви по земята, придружаван от един демон, за да го отстраня или да го приема окончателно, трябва да си отговоря на някои въпроси. Някой бе започнал да удря свилица по една чаша. Всички, които този петък бяха в препълнения бар, се обърнаха по посока на звука, сеньорита прим молеше за тишина. Веднага настъпи мълчание. Никога до сега в историята на селището някакво момиче, чието единствено задължение беше да сервира на клиентите, не бе правило подобно нещо. Дано наистина да има нещо важно за казване, помисли си хотелиерката. Иначе ще уволня още днес, въпреки че обещах на баба и кратко да не я изоставям. Искам да ми слушате, каза Шантъл. Ще разкажа една история, която всички знаят. Изключение на нашия гост И тя посочи към чужденеца. После ще разкажа една история, която никой от вас не знае, с изключение на нашия гост. След като чуете и двете истории, вие трябва да прецените дали съм сгрешила, прекъсвайки заслужената ви почивка в петъчната вечер след една седмица на изтощителен труд. Това момиче поема голям риск, мислеше си свещеникът. Няма нещо което то да знае, а ние не. Макар и да е бедно си ръче без никакви средства, ще и кратко бъде трудно да убеди хотелиерката да остави на работа. Същност няма да е чак толкова трудно, продължи да размишлява той. Всички ние вършим грехове, сърдят ни се два-три дни и след това всичко се забравя. Никой друго селото не би могъл да работи в бара. Тази работа е за млади хора, а във вискос отдавна няма младежи. Вискус има три улици, малък площад с кръст, няколко разрушени къщи и църква с гробища до нея. Започна тя. Момент. Каза чужденецът. Извади малък късетофон от джоба си, включи го и го постави на масата. Всичко, свързано с историята на Вискус, ме интересува. Не искам да забравя нито дума и се надявам, че нямате нищо против да ви запиша. Шантъл не знаеше дали да възрази или не, но нямаше време за губене. От часове се бореше с страховете си и най-сет не бе събрала достатъчно смелост, за да започне, ето защо не искаше да прекъсват повече. Виско си има три улици, малък площад с кръст, няколко разрушени къщи, други няколко добре запазени, хотел, почтенска котия на един стълб и църква с малко гробище до нея. Този път поне бе дала по-подробно описание. Вече не беше толкова нервна. Както всички ние знаем, Виско се бил редут на престъпници, докато нашият велик законодател Ахав, след като бил покръстен от Свети Савин, не успял да го превърне в това сълце, което днес приютява само добронамерени мъже и жени. Това, което нашият чужденец не знае и което ще разкажа сега, е начинът, по който хав постигнал намерението си. Нито за миг не се опитал да убеждава когото и да било. Защото познавал човешката природа, хората ще ли да приемат честността му за слабост и следователно властта можела да му се изплъзне. Ето защо сторил следното. Извикал няколко дърводелци от едно съседно село, дал им лист скица и им наредил да построят нещо там, където днес се намира кръстът. Около десетина дни жителите на селото денонощно чували шума от чуковете и виждали как дърводелците режат дървени дъски и ги сглобяват. На десетия ден огромният предмет, над който всички си блъскали главите, бил издигнат на площада и покрит с платно. Ахав свикал всички жители на Вискус, за да присъстват на откриването на паметника. Тържествено, без никаква реч, той издърпал платното, показала се бесилка. Звъже, скъпак на пода и всичко станало. Нова новеничка, покрита с пчелен восък, за да издържа на лошото време. Ахав прочел пред насъбралото се множество поредица от закони, които защитавали земедълците, насърчавали животновътството, предвиждали награди за всеки, който допринесе за разрастването на търговията във вискус. Накрая добавил, че от този момент нататък всеки трябва да си намери някаква почтена работа или да отиде да живее другаде. Не казал нищо друго, нито веднъж не споменал за паметника, който току-що открил Ахав не вярвал в заплахи. След като свършил, хората се събрали на групи, повечето смятали, че Ахав бил заблуден от светеца, нямало я предишната му смелост, трябвало да го убият. През следващите дни били измислени много планове за тази цел. Но бесилката насред площада се набивала в очите на всички и те се питали, защо е издигната там? Дали не е предназначена за онези, които не приемат новите закони? Кой ли е на страната на Ахав? Дали сред нас няма шпиони? Бесилката гледала хората и хората гледали бесилката. Постепенно първоначалната смелост на бунтовниците отстъпила място на страха. Всички познавали Ахав и им било известно, че той е безпощаден в решенията си. Някои напуснали селището, други решили да се захванат с няколя от новите дейности, които той им предложил, било защото нямало къде да отидат, било поради сянката, която хвърлял он инструмент на смъртта на сред площада. След време във Вискус се възцарил мир, той се превърнал в голям граничен център на търговията, започнал да изнася най-хубавата вълна и да произвежда най-висококачественото жито. Бесилката стояла на площада 10 години. Дървото устоявало, но се налагало периодично да сменят въжето. Нито веднъж не била използвана. Нито веднъж Шахав не споменал за нея. Видът и кратко бил достатъчен, за да превърне смелостта в страх, доверието в. подозрение, подстрекаванията към бунт в шешукание на одобрение. В края на десетата година, когато най-сетне във изкус властвал законът, Ахав наредил да съборят бесилката и от дървото да издигнат на нейното място кръст. Шантал направи пауза. В притихналия бар се чу единствено самотното ръкопляскане на чужденеца. Много хубава история, каза той. Ахав наистина е познавал човешката природа, хората се подчиняват на обществото не от желание да спазват законите, а поради страха от наказание. Всеки от нас носи тази бесилка вътре себе си. Днес по настояване на чужденеца ще изтръгна този кръст и ще издигна нова бесилка на площада, продължи момичето. Карлос, подсказа и кратко някой. Името му е Карлос, и ще е по-очтиво да го назоваваш по име, отколкото да го наричаш чужденеца. Не знам как се казва. Всички данни от адресната карта са фалшиви. Никога нищо не е платил с кредитна карта. Не знаем нито откъде идва, нито къде отива, сигурно и обаждането до летището е лъжа. Всички се обърнаха към него. Той не откъсваше погледа си от шантъл. Всъщност, когато казваше верни неща. Вие не му вярвахте, наистина е работил във военен завод, преживяла много приключения, била какъв ли не, от обичлив баща до безмилостен бизнесмен. Живейки тук, вие не можете да разберете, че животът е много посложен и по-разнообразен, отколкото си мислите. Крайно време е това момиче да обясни какво иска да каже, помисля си хотелиерката. И Шантал обясни, преди 4 дни този човек ми показа 10 много големи златни тюлчета. С тях би могло да бъде осигурено бъдещето на всички жители на Вискос през следващите 30 години, да бъдат извършени важни реформи в селището, да бъде построен парк за децата с надеждата, че някой ден те ще се върнат и ще заживеят отново в нашето село. После той ги скри в гората и сега не знам къде са. Всички пак се обърнаха към чужденеца, този път той ги погледна и кимна в знак на потвърждение. Това злато ще бъде на вискос ако през следващите три дни тук някой бъде намерен убит. Ако никой не умре, чужденеца ще си замине и ще отнесе съкровището си. Това е, казах всичко, което имах за казване, издигнах отново бесилката на площада. Само, че този път тя не е там, за да бъде избягнато едно престъпление, а за да увисне на нея някой невинен, чието принасяме в жертва да помогне на селото да процъфти. За трети път хората се обърнаха към чужденеца, той отново кимна. Това момиче умее да разказва истории, каза той, като изключи късетофона и го прибра в джоба си. Шантал отиде на мивката и започна да мие чашите. Времето сякаш безпряло във вискус, никой нищо не казваше. Чуваше се само шума от течещата вода, звънтенето на стъклото при му с мрамора и далечният вятър, брулещ голите клони на дърветата. Кметът наруши мълчанието. Ще извикаме полиция. Направете го, каза чужденецът. Записал съм всичко на касетата. Единствените ми думи са, това момиче умее да разказва истории. Ако обичате, качете се стаята си, съберете си нещата и веднага напуснете селото, разпореди се хотелиерката. Платил съм за една седмица и ще стоя една седмица. Дори и ако се наложи да извикам полиция. Не ви ли е хрумвало, че убитият може да бъдете вие самият? Хрумвало ми е, разбира се. Но това за мен е без значение. В такъв случай обаче вие ще извършите престъпление, но няма да получите обещаното възнаграждение. Посетителите на бара започнаха да се разотиват, като най-напред си тръгнаха по-младите, а после и по-възрастните. Останаха само Шантал и чужденецът. Тя си взе чантата... Облече си пълтото и на излизане се обърна към него. Ти си човек, който много е. Страдал и иска да се отмъсти, каза му тя. Сърцето ти е мъртво, в душата ти няма светлина. Демонът, който върви до теб, се усмихва, защото те е накарал да участваш в една игра, чието правила определя той. Благодаря ти, че стори това, за което те помолих. А също и за интересната и вярна история за бесилката. В гората ти каза, че искаш да си отговориш на някой въпроси, но по начина, по който си построил плана си, единствено злото ще бъде възнаградено. Ако никой не бъде намерен убит, доброто няма да получи нищо друго освен похвала. А както знаеш, с похвали не се хранят гладни гърла, нито се възстановяват западнали села. Ти искаш не да си отговориш на някакъв въпрос, а да получиш потвърждение на нещо, в което отчаяно желаеш да вярваш, че всички са лоши. Погледът на чужденеца се промени и Шантъл разбра. Ако всички са лоши, това обяснява трагедията, която си преживял, продължи тя. Полесно ще ти бъде да приемеш загубата на жена си и двете си деца. Но ако съществуват и добри хора, тогава живота ти ще стане непоносим, макар че твърдиш обратното, защото съдбата те е хванала в капан, а ти знаеш, че не си го заслужил. светлината е тази, която ти искаш да възтържествува. А сигурността, че освен мрака не съществува нищо друго. Какво целиш с това? Гласът му издаваше едва сдържано раздразнение. По справедлив облог. Ако до три дни никой не бъде убит, селото въпреки това да получи десетте тюлчета. Като награда за неподкупност га на своите жители. Чужденецът се засмя. А аз ще получа моето тюлче заради участието ми в тази отвратителна игра. Не съм глупак. Ако се съгласи на това, първото нещо, което ще сториш, след като си тръгнеш от тук, е да разкажеш на всички. Има и такъв риск. Но няма да го направя, кълна се в баба си и спасението на душата си. Не е достатъчно. Никой не знае дали Бог се вслушва в клетвите, нито дали има спасение за душите. Ще разбереш, че не съм го направила, защото издигнах нова бесилка в града. Всяка измама лесно би била разкрита. Освен това, дори и ако сега изляза и разкажа на всички за разговора ни, никой няма да повярва. Все едно, че се полявявам във виско с цялото това съкровище и казвам, вижте, златото е за вас, независимо дали ще направите или не това, което иска чужденецът, тези мъже и жени са. Свикнали да работят здраво... Да печелят спот на челото всяко сентаво и никога не биха допуснали възможността някакво съкровище да им падна от небето. Чужденецът запали цигара, дописи чашата и стана от масата. Шантъл чакаше отговора, като държеше вратата отворена и студът проникваше в бара. «Ще открия всяка измама», каза той. «Свикнал съм да се оправям с хората, също като твой Ахав. Сигурна съм. Това означава ли... Да. За пореден път тази вечер той кимна. Има и нещо друго, ти все още вярваш, че човек може да бъде и добър. В противен случай не би измислил цялата тази глупост, за да убедиш самия себе си. Шантъл затвори вратата и тръгна по единствената улица на селото, съвсем пуста, като не спираше да ридае. Без да иска, и тя беше въвлечена в играта, бе се обзалужила, че хората са добри въпреки всички злини по света. Никога и на никого нямаше да разкаже за разговора с чужденеца, защото тя също искаше да разбере резултата. Знаеше, че макар и улицата да бе пуста, зад пердетата и изгасените лампи всички погледи от виско се следяха, докато се прибираше в къщи. Нямаше значение, беше твърде тъмно, за да видят, че плаче. Мъжът отвори прозореца на стаята си, като се надяваше студът поне за малко да накара демона да замълчи. Не се получи, както можеше да се предвиди, тъй като демонът бе по-възбуден от всякога заради това, което момичето бе казало. За пръв път от много години чужденецът виждаше силата му да намалява, в някои моменти демонът дори изчезваше, но само за да се появи отново, нито по-силен, нито по-слаб, такъв, какъвто е бил винаги. Живееше в лявата страна на мозъка му, точно в тази част, която управляваше логиката и разума, но никога не се бе появявал физически. Така че мъжът бе принуден да си представя как евентуално изглежда. Опита се да го обрисува по хиляда възможни начина, като се започна от традиционния дявол с руга и опашка и се стигне до русо са на вълни. Накрая избра образа на младеж на 20 и няколко години, с черни панталони, синя риза и зелена барета, небрежно нахлупена върху черните му коси. За пръв път бе чул глас му на един остров, където бе заминал скоро, след като бе напуснал фирмата. Намираше се на плажа, потънал в мъка. Опитваше се отчаяно да повярва, че болката му все някога ще свърши. Когато видя най-красивия залез в живота си. Именно тогава отчаянието се върна по-силно от всякога, достигна до дъното на душата му, защото този залез заслужаваше да бъде видян от жена му и дъщерите му. Разплака се на и почувства, че никога повече няма да излеза от тази бездна. И в този миг някакъв приятен, дружески настроен глас му каза, че не е сам, че всичко, което му се случило, е имало смисъл, и този смисъл е именно да му бъде показано, че съдбата на всеки човек е предначертана. Трагедията настъпва неизбежно и нищо от това, което правим, не може да промени дори и една частица от злото, което ни очаква. Доброто не съществува, добродетелта е само едно от лицата на страха, бе казал гласът. Когато човек го осъзнае, разбира, че този свят не е нищо друго, освен някаква Божия шега. Веднага след това гласът, който се представи като владетеля на света, осведомен за всичко, което става на земята, започна да му посочва останалите хора на плажа. Прекрасният баща, който в този момент прибираше багажа и помагаше на децата си да облекат връхните си дрехи и който не би имал нищо против една авантюра с секретарката си, но се боеше от реакцията на жена си. Жената, която би искала да работи и да бъде независима, но се страхуваше от реакцията на мъжа си. Децата, които се държаха добре, само защото ги беше страх от наказание. Момичето, което четеше книга в едно бунгало, придавайки си отекчен вид, докато дълбоко в душата си се ужасяваше от вероятността да остане само до края на живота си. Младежът с ракетата, който се притесняваше от факта, че трябва да отговори на изискванията на родителите си. Момчето, което сервираше тропически коктейли на богатите клиенти и се боеше, че всеки момент може да бъде уволнено. Девойката, която искаше да стане балерина, но се бе записала да следва право от страх, какво ще кажат съседите. Старецът, който не пушеше и не пиеше под предлог, че така се чувства по-добре, докато в действителност страхът от смъртта шушнеше като вятър в ушите му. Двамата млади, които преминаха край него тичешком. Изпод краката им летяха пръски и бяха усмихнати, но ги гризеше скрития страх, че един ден ще бъдат стари, скучни, болни. Мъжът, който бе спрял моторницата си така, че всички да го видят, махаше с ръка усмихнат, но... се боеше, че може неочаквано да изгуби парите си. Собственикът на хотела, който гледаше цялата тази райска сцена от офиса си, стараеше се всички да бъдат доволни и да се забавляват, бе много взискателен към счетоводителите си, но дълбоко в себе си се страхуваше, защото знаеше, че колкото и да е честен, държавните служители винаги могат да открият грешка в счетоводството му, ако поискат. Страх цареше всички, които се намираха на красивия плаж в този прекрасен следобед. Страхът, че ще останат сами, страхът от тъмното, което населява въображението им с демони, страхът да не би да направят нещо което да не отговаря на правилата за добро поведение, страхът от Божия съд, страхът от забележките на околните, страхът от правосъдието, което наказва всяка грешка, страхът да рискуваш и да загубиш, страхът да спечелиш и да се наложи да понасеш зависта, страхът да обичаш и да бъдеш отхвърлен, страхът да поискаш увеличение на заплатата, да приемеш покана, да отидеш на. Непознати места, страхът, че няма да научиш добре някой чущ език, че не можеш да впечатлиш останалите, че ще устарееш и ще умреш, че ще забележат недостатъците ти, а не качествата ти или че няма да забележат нито недостатъците, нито качествата ти. Страх, страх, страх. Животът, това бе режимът на страха, сянката на гилотината. Надявам се, че сега си поспокоен, бе чул той демона. Всички се страхуват, не си само ти. Единствената разлика е в това, че ти вече си преживял най-трудното, онова, от което най-много си се страхувал, се превърнало в действителност. Няма какво повече да губиш, докато всички тук на плажа живеят със страха до себе си, Някои го осъзнават, други се опитват да го игнорират, ала всички знаят, че той съществува и накрая ще ги победи. Колкото и невероятно да изглежда, след това, което чу, изпита облегчение, като че ли чуждото страдание бе намалило собствената му болка. От този момент демонът все по-често се полявяваше до него. От две години постоянно съжителстваше с него и не изпитваше нито удоволствие, нито мъка от факта, че той напълно бе обсебил душата му. Колкото повече свикваше с компанията на демона, толкова повече се опитваше да научи за происхода на злото, а за нищото нова, за което питаше, не получаваше точен отговор. Излишно е да се опитваш. Да откриеш, защо съществувам. Ако искаш някакво обяснение, приеми за себе си, че аз съм начинът, който Бог е избрал да се самонакаже за това, че в момент на расияност е създал Вселената. И понеже демонът не говореше много за себе си, човекът започна да търси всякаква информация за ада. Откри, че в повечето религии се говори за така нареченото «място за наказания», където отива безсмъртната душа поради това, че е извършила някои престъпление срещу обществото като че обществото бе по-важно от отделната личност. Някои твърдяха, че след като напусне тялото, духът преминава през някаква река, среща едно куче, влиза през една врата, от която никога повече не излиза. И тъй като трупа се полага в гроб, това място за мъчение се описва като тъмно, разположено във вътрешността на земята, а благодарение на вулканите се знае, че тази вътрешност е изпълнена с огън и човешкото въображение бе измислило пламъците, с които са измъчвани грешниците. Най-интересното описание на мястото на осъдените открив една арабска книга. В нея пишеше, че след като веднъж излезе от тялото, душата трябва да премине по мост, тънък като острието на бръснач, като от дясната му страна се намира раят, а от лявата, поредица от кръгове, които водят до мрака вътре в земята. Преди да премине по моста, в книгата не се обясняваше на къде води той, всеки трябва да вземе в дясната си ръка своите добродетели. А в лявата, греховете си и след като изгуби равновесие, пада от тази страна, към която натежават постъпките му на земята. Християнството говори за място, където се чува плач и скърцане на зъби. Юдейството споменава за някаква вътрешна пещера, в която има място за определен брой души, и в деня, когато адът се изпълни, ще настъпи краят на света. В Фисляма става дума за огън, в който всички ще изгорят, освен ако Бог не пожелая обратното. За индуистите Адът никога не е бил място на вечни мъки, защото вярват, че след време душата се преражда, за да изкупи греховете си на същото място, където ги извършила, т.е. на този свят. Въпреки това и те имат 21 вида места за мъчения, намиращи се във вътрешните земи. И будистите правят разлика между видовете наказания, които душата може да изтърпи: 8 огнени и 8-ледено ада, а също и едно царство, в което. Осъденият не усеща нито студ, нито горещина, а само вечен глад и жажда. Нищо не би могло да се сравни обаче с невероятното разнообразие, което китайците са измислили, обратно на останалите, които разполагат ада в надрата на земята, според тях душите на грешниците отиват в някаква планина, наречена малката желязна ограда, която обградена от друга, голямата ограда. Между двете планини са разположени един над друг осем големи ада като на всеки от тях са подчинени по 16 малки ада, на които пък са подчинени 10 милиона ада, намиращи се под тях. Според китайците демоните са произлезли от душите на унези, които вече са изтърпели наказанията си. Впрочем, единствено китайците обясняват по убедителен начин произхода на демоните. Те са зли, защото са изпитали злото върху собствената си плът и сега искат да го прехвърлят върху останалите, и така се получава вечен кръг от отмъщения. Може би така и с мен, каза си чужденецът, спомняйки си думите на сеньорита Прим. Демонът също ги бе чул и бе усетил, че е изгубил малко от така трудно заволиваната територия. Единственият начин да си го възвърне бе да не остави и сянка на съмнение от чужденеца. Добре, ти се усъмни за момент, каза демонът. Но страхът продължава да съществува. Историята с бесилката е много хубава. Защото дава много добро обяснение, хората са добродетелни от страх, но по природа са лоши, защото всичките са мои потомци. Чужденецът трепереше от студ, но реши да постои още малко на отворен прозорец. Господи, не съм заслужил това, което ми се случи. Щом ти го стори с мен, аз мога да направя същото с другите. Това се нарича справедливост. Демонът се сплаши, но реши да замълчи. Не биваше да издава собствения си страх. Човекът богохулстваше и оправдаваше действията си, но за пръв път от две години насам сам демонът го чуваше да се обръща към небесата. И това беше лош знак. Това е добър знак, бе първата мисъл, която хрумна на шантъл, когато чук на напикала, който караше хляба. Животът във не на себе променил, хората щяха да излязат от домовете си, за да си кукят хляб. Имаха цяла събота и неделя да размишляват върху безумното предложение, което им бе направено, а в понеделник сутринта щяха да изпратят чужденеца с известно огризение. Същия следобед тя щеше да им разкаже за облуга, който бе сключила, съобщавайки им, че са спечелили битката и са богати. Никога няма да стане светица като Свети Савин, но много от бъдещите поколения ще я помнят като жената, която спасила селото от повторното посещение на злото. Може би, щяха да измислят легенди за нея, а бъдещите жители на Вискус щяха да се я представят като красива жена, единствената, която не напуснала Вискус като млада, защото знаела, че и кратко предстои да изпълни някаква мисия. Благочестиви жени ще и кратко палят свещи, а младежите ще въздишат, влюбени в героинята, с която не са могли да се запознаят. Шантъл се почувства горда. После се сети... Че трябва да си затваря устата и да не споменава за тюлчето, което и кратко принадлежи, защото биха могли да убедят, че ако иска да смятат за светица, ще трябва да раздели с тях и своята част. По свой начин помагаше на чужденеца да спаси душата си и Бог сигурно ще го вземе предвид, когато някой ден се наложи, той да отговаря за делата си. Съдбата на този мъж обаче не я интересуваше особено. Това, което трябваше да стори сега, беше да се моли двата дена, които предстояха. Да минат бързо, защото тайната едва се. Побираше в сърцето и кратко. Жителите на Вискос не бяха нито по-добри, нито по-лоши от тези съседните села, но със сигурност не биха били способни да извършат престъпление за пари, тя бе убедена в това. Сега, когато историята бе станала обществено достояние, никой мъжи или жена не можеха да проявят самоинициатива. Първо, защото наградата щеше да бъде разделена поравно и тя не познаваше човек който би се наел да рискува, за да се облагодетелстват другите. Второ, ако все пак възнамеряваха да извършат това, което тя смяташе за немислимо, ще трябва да разчитат на съучастничество от страна на всички, с изключение, може би, на набелязаната жертва. И ако дори само един човек се обявеше против идеята, ако не се намереше друг, този човек щеше да бъде тя. Мъжете и жените на Виско ще рискуват да бъдат издадени на правосъдието и заловени. По-добре да си беден и почтен отколкото богат, но в затвора. Докато Шантъл слизаше по стълбите, си спомни, че дори едни най-обикновени избори за кмет на село от три улици бяха предизвикали разгорещени спорове и хората се бяха разделили. Когато решиха да построят детски парк в най-низката част на Вискус, се бяха получили такива разногласия, че строежът така и не бе започнат. Едни изтъкваха, че селото няма деца, други възразяваха, че ако има такъв парк, децата ще се върнат, когато родителите им си дойдат по празниците и забележат, че има някакъв напредък. Въвиско Виско се спореше за всичко – за качеството на хляба, за законите за лува, дали съществува, или небелязан вълк, за странното поведение на Бърта, а сигурно и за тайните срещи на сеньорите Прим с някой от гостите на хотела, въпреки, че никой досега не се бе осмелил да засегне тази тема в нейно присъствие. Тя се приближи до пикала с вида на човек който за първ път живота си играе главна роля в историята на селището. До сега тя беше само едно бедно сираче, което не бе успяло да се омъжи и бе принудено да работи нощем, нещастно момиче, което си търси компания. Така им се пада, нека да чакат. Още два дни и всички ще и кратко целуват краката, ще и кратко благодарят за богатството и щедростта. може би дори ще я помоля да се кандидатира за кмет на следващите избори, същност като че ли ще е по-добре да остане малко по-дълго във вискус и да се порадва на наскоро придобитата. Слава! Хората около пикапа купуваха хляб, без да разговарят помежду си. Всички се обърнаха към нея, но не казаха нито дума. Какво се случило в това село? Попита момчето, което караше хляба. Умрял ли е някой? Не, отвърна ковачът, който също бе тук, въпреки, че бе събота сутрин, и той би могъл да спи докъсно. Не един човек му е зле и за това сме разтревожени. Шантъл не разбираше какво става. Купувай по-бързо каквото ще купуваш, че момчето бърза, каза и кратко някой. Тя протегна автоматично ръката си с парите и взе хляба. Момчето от пикапа свира мене. Сякаш отказваше да разбере какво става, върна и кратко ръстото, пожела на всички, приятен ден и си тръгна. Сега аз съм тази, която пита, какво се случило в това село? От страх Шантъл бе повишила глас повече, отколкото позволяваше възпитанието. Знаеш какво се случило, каза ковачът. Искаш да извършим престъпление за пари? Нищо подобно. Направих само това за което човекът ме помоли. Полудели ли сте? Ти си полудяла. Защо прие да посредничиш на някакъв луд? Какво искаш? Ще спечелиш ли нещо от това? Нима искаш да превърнеш това село в ад, както в историята за Хав? Забрави ли за чест и достоинство? Шантъл трепереше. Но вие наистина сте се побъркали. Нима някой от вас е взел на сериозна облога? Оставете я, каза хотелиерката. Време е за сутрешното кафе. Постепенно групата се разпръсна. Шантъл продължаваше да трепери с хляба в ръка, неспособна да помръдна от мястото си. Всички тези хора, които винаги спореха помежду си, за пръв път бяха единодушни, тя бе виновната. Нито чужденецът, нито облогът, а тя, Шантал Прим подбудителката на престъплението. Нима светът се бе преобърнал с главата надолу. Остави хляба пред вратата си, излезе от селото и тръгна към планината. Не изпитваше нито глад, нито жажда, абсолютно нищо. Бе разбрала нещо много важно, нещо, което изпълваше с боязън, страх, ужас. Никой не каза нищо на човека спикала. Аби било съвсем естествено събитие като това да бъде обсъждано или с възмущение, или със смях, но момчето с пикапа, което разнасяше хляба и клюките и салата в областта, си бе тръгнало, без да узнае какво се случило. Сигурно жителите на Вискус все още не се бяха видели този ден и не бяха успели да обсъдят онова, което се бе случило. Предишната вечер, въпреки че вече всички знаеха за станалото в бара. И несъзнателно бяха сключили помежду си нещо като договор за мълчание. С други думи, възможно бе всеки от тези хора дълбоко в себе си да си е помислил немислимото, да си е представил невъобразимото. Берта извика. Седеше на обичайното си място и наблюдаваше селото, нещо, което бе излишно, тъй като опасността вече бе влязла в него и бе по-голяма, отколкото можеше да се предположи. Не желая да разговарям, каза Шантъл. Не мога нито да мисля, нито да действам, нито да кажа нещо. Тогава само ми и слушай. Седни тук. От всички, които бе срещнала, откакто се бе събудила, старицата бе единствената, която се държеше любезно с нея. Шантъл не само седна, но я и прегърна. Дълго стояха така, докато накрая Берта наруши мълчанието. Иди сега в гората, за да се пооталожи гневът ти. знаеш, че проблемът не е в теб. И те го знаят, но им трябва виновен. Чужденецът е виновен. Аз си ти знаем, че е той. Никой друг не знае. Всички искат да вярват, че са били предадени, че е трябвало да им кажеш порано, че не си им се доверила. Предадени? Да. Но защо искат да вярват в това? Помисли сама. Шантъл се замисли. Защото се нуждаеха от някой, който да е виновен. От жертва. Не знам как ще приключи тази история, каза Берта. Хората на Вискос са почтени, въпреки, че са и малко страхливи, както ти самата казваш. Но дори да е така, може би ще е по-добре за известно време да се махнеш от тук. Тя сигурно се шегуваше, никой не би могъл да вземе на сериозно облога на чужденеца. Никой. Освен това, Шантал не разполагаше с пари и нямаше при кого да отиде. Не беше истина. Очакваше я златно тюлче, което можеше да отведе в който и да е край на света. Но тя не искаше дори да се го помисли. В този момент, като по ирония на съдбата, чужденецът мина край тях и се отправи към планината, както правеше всяка сутрин. Поздрави ги с кимване и продължи пъти си. Берта го проследи с поглед. А Шантъл се огледа, да не би някой от селото да е видял, че ги поздравява. Щяха да кажат, че му е съучастничка. Щяха да кажат, че двамата общуват чрез тайн код. Посериозен е от друг път, каза Берта. Има нещо странно. Може би си е дал сметка, че шегата му се е превърнала в действителност. Не, не е това. Не знам какво е. Но като че ли не, не знам какво е. Мъжът ми сигурно знае, помисли си Берта, изпитвайки чувство на нервност и дискомфорт, което идваше от лявата и кратко страна. Но сега не беше удобно да разговаря с него. Сетих се за Ахав, каза тя на сеньорита Прим. Не ме интересува нито Ахав, нито историите му, абсолютно нищо. Искам само светът отново да стане такъв, какъвто беше, и вискус, с всичките си недостатъци да не бъда унищожен поради безумието на един човек. Ти, изглежда, обичаш това място повече, отколкото си мислиш. Шантъл трепереше, Берта отново я прегърна и облегна глава на рамото и кратко, сякаш тя бе дъщерята, която никога не бе имала. Бях започнала да ти разказвам една история на Ахав за рая и яда. Едно време родителите са предавали на децата си, но днес е забравена. Един човек заедно с коня и кучето си вървял по някакъв път. Докато минавали край едно дърво, паднал гръм и ги убил на място. Човекът обаче не разбрал, че вече напуснал този свят и продължил напред с двете си животни, понякога на мъртвите им трябва време, за да осъзнаят новото си състояние. Берта се сети за мъжа си, който продължаваше да настоява тя да отпрати момичето, понеже искаше да и кратко каже нещо важно. Може би вече бе време да му обясни, че е мъртъв, за да престане да я прекъсва, докато разказва. Пътят бил дълъг и стръмен, слънцето, жарко и те били изпотени и много жадни. На един завой съзрели великолепна мраморна врата, която водела към площад със златна настилка, а посредата на площада от една чешма бликала кристално чиста вода. Пътникът се приближил до пазача на входа. Добър ден! Добър ден, отвърнал пазачът. Кое е това толкова красиво място? Тук е раят. Добре, че сме в рая, защото сме много жадни. Можете да влезете и да пиете вода колкото искате, и пазачът посочил чешмата. Конят и кучето ми също са жадни. Съжалявам, отвърнал пазачът. Тук е забранено за животни. Човекът много се разочаровал, защото жаждата му била много силна, но не искал да пие сам, благодарил на пазача и отминал. След като дълго се изкачвали, вече съвсем изтощени пристигнали на едно място, в което се влизало през стара вратичка, водеща към черен път, оградено дървета. Под сянката на едно от тях лежал човек, главата му била покрита с шапка, може. Би спял. Добър ден. Казал пътникът. Мъжът кимнал. Аз, конят и кучето ми сме много жадни. Сред онези камъни има извор, отговорил човекът, посочвайки мястото. Можете да пиете колкото искате. Мъжът, конят и кучето отишли до извора и отолили жаждата си. Пътникът се върнал, за да благодари. Пак заповядайте, отвърнал човекът. Всъщност, как се казва това място? Рай. Рай. Но пазачът на мраморната врата каза, че раят бил там. Това там не е раят, а адът. Пътникът се зачудил. Но вие трябва да им забраните да използват вашето име. Тази невярна информация сигурно създава големи бъркотии. Нищо подобно, те дори ни правят услуга. Защото там остават всички онези, които са способни да зарежат най-добрите си приятели. Берта погали момичето по главата, почувства, че там доброто и злото водят непрекъсната битка, и му каза да се изкачи до гората и да попита природата в кой град да отиде. Защото предчувствам, че нашият малък край, сгушен в планината, е готов да изостави приятелите си. Грешиш, Берта. Ти принадлежиш към друго поколение. Кръвта на злодеите, които на времето са населявали вискус, е погъста в твоите вени, отколкото в моите. Мъжете и жените от това село имат достоинство. Ако не достоинство, то поне си имат взаимно доверие. Ако не си вярват взаимно, тогава поне се страхуват. Добре, добре, не съм права. Дори да е така, ти направи каквото ти казвам и върви да чуеш природата. Шантъл си тръгна. Тогава Берта се обърна към призрака на мъжа си и поиска от него да се успокои. Тя бе възрастна, дори нещо повече, бе вече старица и не беше хубаво той да я прекъсва, докато се опитва да дава съвети на по-младите. Вече се беше научила да се грижи за себе си, а сега се грижеше за селото. Мъжът и кратко я помоли да внимава и да не дава толкова много съвети на момичето, защото никой не знае докъде ще доведе всичко това. Берта се изненада. Понеже мислеше, че мъртвите знаят всичко, та нали той самият я бе предупредил, че опасността е наблизо. Може би вече беше устарял твърде много и започваше да се създава и други мания, освен желанието да яде супа с точно определена лъжица. Мъжът и кратко и кратко каза, че не той, а тя устаряла, защото възрастта на мъртвите не се променя. Има карта да знае ли неща, които не са известни на живите, им. Трябвало доста време, за да бъдат допуснати до мястото, където живеят висшите ангели, той бил от скорошните мъртвци, не бяха минали и 15 години, откакто бе починал, и имало още много неща, които предстояло да научи, въпреки, че и сега можел доста да помогне. Берта попита дали мястото, където живеят висшите ангели, е попривлекателно и уютно. Мъжът и кратко каза да престане с шигите и да съхрани енергията си за спасяването на вискус. Не че беше много заинтересован от това, в края на краищата вече бе мъртъв, все още никой не бе разговарял с него за прераждането, ако и да беше дочул няколко разговора за тази възможност, но дори и то наистина да съществува, той би искал да се прероди на някое непознато място. Би желал обаче жена му да изживее в спокойствие и уют дните си на земята. Не се безпокой, помисли си Берта. Мъжът и кратко обаче не прие нейната за ръка. Искаше на всяка цена тя да направи нещо. Ако злото победи дори в такова малко и затънтено село от три улици, площад и църква, то може да зарази долината, областта, страната, континента, моретата, целия свят. Въпреки че във Вискос живееха само 281 души, от които Шантал бе най-младата, а Бърта най-възрастната, селото бе управлявано от 5-6 човека, съдържателката на хотела която отговаряше за удобството на туристите, свещеникът, който отговаряше за душите, кметът, който отговаряше за законите за лова, жената на кмета, която отговаряше за кмета и за неговите решения, ковачът, който бе охапан от белязания вълк, Алабе бе оживял, и собственикът на повечето от земите около селото. Впрочем, именно той бе забранил построяването на детския парк с далечната надежда, че виско ще се разрасне, а избраното място бе идеално за построяване на луксозна къща. Останалите жители на Вискос не се интересуваха от онова, което се случваше или не се случваше в селото, тъй като бяха заети с грижите по овцете, житото и семействата си. Ходеха в бара на хотела и на литургия, спазваха законите, поправяха инструментите си в ковачницата и понякога купуваха земя. Земевладелецът никога не посещаваше бара. Бе научил историята от прислужницата си, която се бе оказала там уна вечер и си бе тръгнала превъзбудена, коментирайки с приятелките си и с господаря си, че гостът на хотела сигурно е много богат човек, но, кой знае, може би има син, който се опитва да го накара да му даде част от богатството. Разтревожен за бъдещето си, или по-скоро от факта, че историята на сеньорите Прим може да се разчуе и да прогони ловците и туристите, той бе свикал извънредно събрание. И докато Шантъл се отправяше към гората, чужденецът предприемаше тайнствените си разходки, а Берто обсъждаше с мъжа си дали да се опита да спаси селото или не, групата се събираше с екристията на малката църква. Единственото решение е да повикаме полицията, каза земевладелецът. Очевидно е, че златото не съществува, мисля, че този човек се опитва да съблазни прислужницата ми. Не знаеш какво говориш, защото не си бил там, отвърна кметът. Златото съществува, сеньорита Прим не би рискувала репутацията си, без да има конкретно доказателство. Но това не променя нещата, трябва да извикаме полиция. Чужденецът сигурно е някакъв бандит, за чиято глава е обявена награда, и се опитва да скрие тук откраднатото. Ама Амача глупост. Каза жената на кмета. Ако беше така, той щеше да се старае да не се. Набива на очи. Това няма нищо общо със случая. Незабавно трябва да извикаме полиция. Всички се съгласиха. Свещеникът им наля по малко вино, за да се успокоят духовете. Започнаха да се оговарят какво да кажат на полицията, след като наистина нямаха никакво доказателство срещу чужденеца, твърде възможно бе всичко да приключи с задържането на сеньорите прим за подбудителство. Единственото доказателство е златото. Без златото нищо не можем да направим. Разбира се. Но къде беше златото? Една единствена личност го бе видяла, но тя не знаеше къде е скрито сега. Свещеникът предложи да се разделят на групи и да го търсят. Хотелиерката дръпна завесата на сакристията, която гледаше към гробището, и посочи планината от едната страна, долината в ниското и планината от другата страна. Ще ни трябват сто човека които да търсят сто години. Дълбоко в себе си, замевладелецът съжали, че гробището се намира точно на това място, гледката бе красива, а мъртвите едва ли се нуждаят от това. Някой път искам да разговарям с теб за гробището, каза той на свещеника. Мога да предоставя наблизо много по-широко място за мъртвите в замяна на този терен до църквата. Никой няма да иска да го купи. Кой би живял там, където порано е имало мъртвци? От тукшните хора наистина никой, не има туристи, които са луди по летните вили, достатъчно е само да помолим жителите на Вискос да не им казват нищо. Така ще има повече пари за селото и повече данъци за кметството. Имаш право. Трябва само да ги помолим да не казват нищо. Няма да е трудно. Изведнъж настъпи мълчание. Дълго мълчание, което никой не се осмеляваше да наруши. Двете жени продължиха да се зацават гледката. Свещеникът започна да лъска някаква бронзова статуя. Земевладелецът наля по още една глътка вино. Ковачът извади и навърви отново връзките на ботите си. Кметът непрекъснато си поглеждаше часовника, намеквайки, че има и други задължения. Никой обаче не помръдваше. Всички знаеха, че жителите на Виско ще си мълчат, ако се намери някой заинтересован да купи терена където сега се намираше гробището, щяха да го сторят, само и само да заживее още един човек в селото, което бе на път да изчезне. Нямаше да поискат дори и едно сентаво, за да пазят мълчание. А ако спечелят... Ако? Спечелят пари, с които да живеят до края на живота си? Ако спечелят пари, с които не само те, но и децата им да живеят до края на живота си? Точно в този миг съвсем неочаквано са Кристията за духа топъл вятър. Какво предлагате? Попита свещеникът след дълги пет минути. Всички се обърнаха към него. Ако жителите на селото наистина запазят мълчание, мисля, че можем да дадем ход на сделката, отвърна земевладелецът, като подбираше внимателно думите си, така че да бъдат изтълкувани неправилно или правилно, зависеше от гледната точка. Хората тук са почтени, трудолюбиви и умеят да пазят тайна, продължи хотелиерката, използвайки същата стратегия. Днес, например, когато разносвачът на хляба поиска да узнае какво се случило, никой не каза нищо. Мисля, че можем да имаме доверие в тях. Отново настъпи мълчание. Само, че този път бе потискащо и не можеше да остане незабелязано. Въпреки това играта продължи и думата ковачът. Проблемът не е в дискретността на жителите, а в това, че да се постъпва така е неморално, недопустимо. Да се постъпва как? Да се продава свещена земя. Въздишка на облегчение стаята, сега биха могли да поспорят за моралната страна, след като практическата бе вече обсъдена. Неморално е да гледаме как виско запада, каза жената на кмета. Досъзнаваме че след нас никой повече няма да живее тук и мечтата на нашите деди и прадеди, Нахав, на келтите ще изчезне след няколко години. Скоро ние самите ще започнем да напускаме селото, било за да отидем в старчески дом, било за да помолим децата си да се погрижат за едни болни, неузнаваеми старци, неспособни да свикнат с големия град, тъгуващи по онова, което са изоставили, тъжни поради това, че не са умели с достоинство да връчат на следващото поколение оня дар който са получили от своите родители. Имаш право, продължи ковачът. Неморален е животът, който водим. Когато вискус бъде почти разрушен, тези земи ще бъдат изоставени или ще ги кукят на безценица, ще дойдат машини, ще бъдат прокарани по хубави пътища. Къщите ще бъдат съборени, а онова, което нашите прадеди са строили спот начало, ще бъде заменено от метални халета. Земеделието ще бъде механизирано, хората ще идват тук само денем, а вече ще се връщат по домовете си. Далеч от тук. Какъв срам за нашето поколение? Позволихме на децата ни да заминат, но успяхме да ги накараме да останат при нас. Трябва да спасим това село на всяка цена, каза земевладелецът, който може би беше единственият облагодетелстван от опадъка на Вискус, понеже можеше да купи всичко и да го препродаде на някоя голяма фирма. Но не беше заинтересован да продаде на пониска от пазарната цена земи, които биха могли да крият заровено съкровище. Имате ли да кажете нещо, отче? Попита го хотелиерката. Единственото нещо, в което съм повещ, е моята религия, в която саможертвата на един човек е спасила цялото човечество. За трети път се възцари мълчание но сега бе кратко. Трябва да се подготвя за съботната литургия, продължи свещеникът. Защо не се срещнем при вечер? Всички се съгласиха веднага, оговориха си час в края на дени и си дадоха вид, че са страшно заети, сякаш ги чакаше някаква много важна работа. Единствен кметът прояви сдържаност. Това, което каза, е много интересно, чудесна тема за една хубава проповед. Мисля, че днес всички трябва да присъстваме на литургията. не се колебаеше повече, вървеше към скалата във формата на О, мислейки какво ще направи, след като вземе златото. Ще се върне вкъщи, ще вземе парите, които държеше у дома, ще си облече някакви подебели дрехи, ще слезе по пътя, водещ към долината и ще спре няколя кола на стоп. Никакви облози, тези хора не заслужаваха богатството, което за малко да стане тяхно. Никакви куфари не искаше да разберат, че напуска вискос за винаги, с неговите хубави, но никому не нужни истории, със страхливите му любезни жители, с неговия бар, постоянно пълен с хора, които разговаряха за едни и същи неща, с църквата, където тя не стъпваше. Разбира се, винаги съществуваше опасност полицията да е чака на гарата, чужденецът да обвини в кражба и прочие, и прочие. Но сега бе склонна да поеме всякакъв риск. Омразата, която бе изпитала преди половин час, вече се бе превърнала в едно много по-приятно чувство – желание за отмъщение. Беше доволна, че именно тя за пръв път показва на всички тези хора лошотията, скрита в дъното на наивните им и престорено добри души. Всички мечтаят за възможността да извършат престъпление, но само мечтаят, защото никога няма да. Направят нищо. Ще проспят останалата част от жалкия си живот, повтаряйки си, че са благородни, неспособни на каквато и да било несправедливост, готови да защитят честа на селото на всяка цена, но ще съзнават, че само страхът им е попречил да убият невинен човек. Всяка сутрин ще се самовъзхваляват за проявената неподкупност и всяка нощ ще се самообвиняват за пропуснатата възможност. През следващите три месеца единствената тема в бара ще бъде честността на благородните мъже и жени от сълцето. После ще дойде лувният сезон и за известно време те ще престанат да говорят на тази тема. Не е нужно чужденците да научават за това, на тях им харесва усещането, че се намират в някое затънтено кътче, където всички са приятели, доброто винаги побеждава, природата е щедра и местните продукти, изложени на малката витрина, която хотелиерката нарича. Магазинче Съпропити с тази безкурисна любов. Но ловният сезон ще приключи и те отново ще могат свободно да разговарят по темата. Този път поради многото следобеди, през които ще мечтаят за изгубените пари, ще започнат да измислят различни хипотези. Защо никой не бе имал коража да убие старата и никому не нужна берта срещу 10 златни кюлчета? Защо пастират Сантяго, който всяка сутрин изкарваше стадото си в планината, не бе станал жертва на злополука по време на лъв? Ще бъдат обсъдени различни възможности. Отначало плахо, а после разгневено. След една година всички ще се мразят помежду си. Селото бе имало своя шанс, но го бе пропуснало. Ще питат за сеньорите Прим, която бе изчезнала безследно, може би отнасяйки със себе си златото, понеже е видяла къде го скрил чужденецът. Ще наговорят неприятни неща за нея, за неблагодарност и кратко. За това, че след смъртта на баба и Кратко всички се бяха старали да помагат на бедното сираче. И тъй като не бе успяла да си намери съпруг и да се махне от селото, а бяха взели на работа в бара, където спеше с гостите на хотела, обикновено по-възрастни от нея мъже, и хвърляше съблазнителни погледи на всички туристи, за да си спроси по-голям бъкшиш. Ще прекарат останалата част от живота си самосъжаление и омраза, Шантъл бе щастлива, това бе нейното отмъщение. Никога нямаше да забрави как хората, но обиколили пикала, а умоляваха с очи да запази в тайна едно. Престъпление, което те така и не биха се осмелили да извършат, и как после се обърнаха срещу нея, сякаш тя е виновна цялата тази подлост да изплува на повърхността. Палтото. Кожените панталони. Ще облека две блузи и ще превържа златото към колана си. Палтото. Кожените панталони. Палтото. Ето, че бе стигнала до скалата във формата на У. Там беше и клонът, с който преди два дни бе разрешила пръста. За миг изпитана слада от жеста, който щеше да я превърне от почтена жена в крадла. Нищо подобно. те бе предизвикал и сега щеше да си понесе последствията. Тя не крадеше, а получаваше възнаграждението си за ролята на говорител в тази долнопробна комедия. Тя заслужаваше златото, а и много повече, заради онези погледи на потенциални убийци, които бе видяла около пикала, заради това, че бе прекарала целия си живот тук, заради трите безсънни нощи, заради душата си, която вече бе погубила, ако изобщо съществуват душа и гибел. Издълба все още рохката пръст и видя тюлчето. В същия миг чу някакъв шум. Някой я бе проследил. Автоматично върна част от пръста в дупката, макар и да знаеше колко излишен е този жест. След това се обърна, готвейки се да обясни, че търси съкровището, тъй като знае, че чужденецът обикновено се разхожда по този път и днес се забелязала, че пръста е разравена. Но това, което видя, а накара да онемее, защото то не се интересуваше нито от съкровища, нито от кризисни ситуации по салата, нито от справедливост и несправедливост, а само от кръв. Бялото петно на лявото ухо. Белязаният вълк. Бе застанал между нея и най-близкото дърво, невъзможно бе да стигне до дървото. Штантъл се вцепени, хипнотизирана от сините очи на животното, умът и кратко трескаво работеше, обмисляйки какво да предприеме. Би могла да използва клона, но той бе твърде тънък, за да възпре нападението на звяра. Би могла да се покачи на скалата във формата на у, но тя не бе достатъчно висока. Би могла да не обръща внимание на легендата и да го изплаши, както би направила всеки вълк единък. Но бе твърде рисковано, по-добре все пак да приеме, че във всяка легенда има скрита някаква истина. Наказание Несправедливо наказание, както бе несправедливо и всичко станало, случило се в живота и кратко, като че ли Бога бе избрал, за да покаже единствено омразата си. Към света Остави клона на земята толкова бавно, че жестът ти кратко се стори безкраен. Инстинктивно закри врата си с ръце. Не можеше да позволи на вълка да ухапе точно там. Съжали, че не си обула кожения панталон. Второто най-уязвимо място бе кракът. Там минаваше вена, през която, ако бъде спукана, кръвта и кратко ще изтече за 10 минути. Поне така твърдяха ловците, обяснявайки защо носят високи бутуши. Вълкът отвори уста и изръмжа. Такъв приглушен и страшен звук издават животните, които не заплашват, а направо нападат. Тя не откъсваше погледа си от очите на вълка, въпреки, че сърцето и кратко щеше да се пръсне, защото звярат вече показваше зъбите си. Всичко бе въпрос на време, той или щеше да я нападне, или да си замине, а Ла Шантъл знаеше, че ще я нападне. Огледа мястото, като търсеше някоя скала, по която да се спусне надолу, но нищо не откри. Реши да тръгне към животното, то ще охапе и ще се вкопчи в нея, но въпреки това тя ще се опита да стигне до дървото. Не трябва да обръща внимание на болката. Помисли за златото. Помисли за това, че скоро ще се върне да го вземе. Подхранваше всевъзможни надежди, всичко, което би могло да и кратко да сили да понесе тялото и кратко да бъде разкъсано от острите зъби и да се покаже коста, възможността тя да падне и да бъде захапала за врата. Тък му щеше да се затича, когато като на филм видя някой да се появява зад вълка, макар и доста далеч от него. Животното също подуши чуждо присъствие, но не изви глава и тя продължи да го гледа право в очите. Като ли именно силата на погледа спасяваше от нападение и тя не искаше да рискува, ако наистина се бе появил някой, шансът и кратко да оцелее се увеличаваше, въпреки, че накрая щеше да и кратко струва златното тюлче. Фигурата зад вълка тихо се приведе и после тръгна наляво. Шантъл знаеше, че там има друго дърво, на което лесно можеше да се качи. И в този миг един камък проряза небето и падна близо до животното. Вълкът се обърна с невиждана пъргавина и се втурна на там, откъдето идваше заплахата. Бягай! Изкреща чужденецът. Тя изтича към единственото си убежище докато през това време мъжът също се катереше на другото дърво. Когато белязаният вълк се приближи, тя вече беше на сигурно място. Вълкът започна да ръмжи и да скача, като от време на време успяваше да се изкачи до някъде по ствола, но веднага след това се сличаше на земята. Отчупи няколко клона. Извика Шантъл. Но чужденецът сякаш бе изпаднал в транс. Наложи се тя да извика два-три пъти докато той разбере какво иска от него. Започна да чупи клони и да замеря с тях животното. Не така. чупи клони, събери ги на сноп и ги запали. Аз нямам запалка, направи каквото ти казвам. Гласът и кратко звучеше отчаяно като на човек, изправил се срещу смъртта. Чужденецът направи сноп от клоните, но докато успее да ги запали, измина цяла вечност, бурята от предишния ден бе измокрила всичко, а през този сезон слънцето наогряваше това място. Шантъл изчака, докато плъмъкът на импровизираната факла се разгори достатъчно. Ако зависеше от нея, би оставила чужденеца тук до края на деня, за да изпита той самият страха, който се опитваше да предизвика от другите, но трябваше да се измъкна от тук и бе принудена да му помогне. А сега покажи, че си мъж. Извика тя. Слезо дървото. Хвани здраво факлата и я насочи към вълка. Чужденецът стоеше като парализиран. Направи го. Извика тя отново и чувайки гласи кратко, мъжът ти цялата сила, която се криеше в думите и кратко, сила, която идва от страха, от способността да се действа бързо, изтласквайки на заден план плахата и болката. Той слезе с факлата в ръка, като не обръщаше внимание на искрите, които от време на време опарваха лицето му. Видя отблизо зъбите й. Пяната по моцуната на животното страхът му растеше, но трябваше да направи нещо, същото онова, което трябваше да стори, когато жена му беше отвлечена, когато децата му бяха убити. Не и погледа си от очите на животното. Чу той думите на момичето. Почини се. Всеки изминал миг нещата ставаха все полесни. Вече не виждаше оръжията на врага си а самия враг вътре в себе си. Бяха поставени при еднакви условия, всеки бе в състояние да предизвика страх от другия. Слезе от дървото. Вълкът отстъпи, стъпи, изплашен от огъня, продължаваше да ръмжи и да подскача, но не смееше да се приближи. Нападни го. Той тръгна срещу животното, което изръмжа още по-силно и показа зъбите си, но отстъпи още назад. Преследвай го. Прогони го от тук. Огънят бе станал посилен, но чужденецът забеляза, че скоро ще си изгори ръцете, не разполагаше с много време. Без да размишлява много, той се затича към вълка, като откъсваше погледа си от зловещите му сини очи. Звярат спря да ръмжи и да подскача, направи полукръг и се скри в гората. Шантъл мигновено слезе от дървото. Събра набързо съчки от земята и също си направи факла. Да се махаме от тук. Бързо. Накъде? Накъде? Към Вискус, където всички щяха да ги видят да влизат заедно селото? Или към друг капан, където огънят нямаше да има никакъв ефект? Тя седна на земята, бе почувствала остра болка в гърба, сърцето й кратко биеше очистено. Запали огън. Каза Шантал на чужденеца. Остави ме да размисля. Опита се да се раздвижи и нададе вик, сякаш в и кратко, без забит жал. Чужденецът събрали ста и клони и запали огън. При всяко свое движение Шантъл се присвиваше от болка и тихо простемваше. явно се бе контузила сериозно, докато се качваше на дървото. Не се тревожи, нямаш нищо счупено, каза чужденецът, като я да стене от болка. И на мен ми се случвало. Когато организмът е подложен на крайно напрежение, мускулите се свиват и ни изиграват лоша шега. Дай да те разтрия. Не ме докосвай. Не се приближавай. Не искам да разговаряш с мен. Болка, страх, срам. Той сигурно е бил тук, когато тя разрови златото. Чужденеца знаеше, защото демонът бе винаги с него, а демоните познават човешките души че този път Шантъл щеше да открадне тилчето. А в този миг знаеше и това, че цялото село е склонно да извърши. Престъпление Знаеше също, че селените няма да направят нищо, защото се страхуват, но намерението им бе достатъчно, за да се отговори той на въпроса хората са лоши по природа. Знаеше още, че тя се готви да избяга, а облогът, който бяха сключили предишната вечер, вече не означава нищо и той би могъл да се върна оттам, Откъдето бе дошъл, но откъде ли бе дошъл всъщност, с непокътнатото си съкровище и подвърдените си подозрения. Опита се да седне, като заеме най-подходящото положение, но такова не съществуваше. Най-кратко оставаше нищо друго, освен да стои неподвижно. Огънят щеше да държи вълка на разстояние, но скоро щеше да привлече вниманието на пастирите, които минаваха от И щяха да видят, че двамата са заедно. Сети се. Че е събота. Хората бяха по домовете си, пълни с ужасни ефтини украшения, репродукции на известни картини, окачени по стените и гипсови фигурки на светси и се опитваха да се забавляват. През този уикенд им бе предоставено най-голямото забавление, откакто бе свършила Втората световна война. Не искам да разговаряш с мен. Нищо не съм казал. На Шантал и кратко идеше да заплаче? Но не искаше да го направи пред него и сдържа сълзите си. Спасих ти живота. Заслужавам златото. Аз ти спасих живота. Вълкът щеше да те нападне. Самата истина. Но мисля, че, от друга страна, ти спаси нещо вътре в мен, продължи чужденецът. Това беше уловка. Щеше да се престори, че не е разбрала. Думите му бяха нещо като разрешение тя да вземе своето богатство, да се махне от тук завинаги и да сложи край на всичко. Вчерашният облок. Болката ми беше толкова голяма, че изпитвах нужда да накарам всички да страдат като мен, това би било единственото ми утешение. Имаш право. На демона на чужденеца никак не му харесваше това, което чуваше. Поиска от демона на Шантъл да му помогне. Но той бе новодушъл и все още не бе обсебил изцяло цяло момичето. Това променя ли нещо? Нищо не променя. Облугът продължава да сила, и знам, че ще спечеля. Но поне разбрах какъв нещастник съм, разбрах и защо съм станал такъв, защото мисля, че не заслужавах онова, което ми се случи. Шантъл се питаше как ще напуснат това място, макар да беше все още сутрин, не можеха да стоят тук безкрайно. И тъй, смятам, че съм заслужила моето злато и ще си го взема, освен ако не ми. Попречиш, каза тя. Съветвам те да сториш същото. Не е необходимо да се връщаме във Вискус. Можем да слезем в долината, да ни вземат на автостоп и всеки да тръгне да следа съдбата си. Ти върви. В този момент обаче жителите на Вискус решават кой да умре. Възможно е. Ще решават още два дни, докато изтече срокът, после две години ще спорят коя е трябвало да бъде жертвата. Когато е време да се действа, те са нерешителни, но дойде ли часът да се обвиняват останалите, тогава са безпощадни. Познавам селото си. Ако не се върнеш, дори няма да си направя труда да спорят, ще сметнат, че всичко е било моя измислица. Виско се като всички села по света и онова което става в него, може да се случи в който и да е континент, град, военен лагер или манастир. Но ти не го разбираш, както не разбираш и това, че този път съдбата беше на моя страна, избрах най-подходящия човек за помощник. Някой, който под външността на работлива и честна жена също иска да си отмъсти. И понеже не можем да видим врага, ако искаме да стигнем до същността на тази история, истинският ни враг е Господ, който ни е накарал да преживеем онова, което сме преживели, прехвърляме нашата неудовлетвореност върху всичко, което ни заобикаля. Отмъщение, което никога не може да бъде заситено, защото е насочено към собствения ни живот. Защо стоим тук и разговаряме? Попита Шантъл, раздразнена, че този човек, когато мразеше повече от всичко на света, познава толкова добре душата и кратко. Защо не вземем парите и не тръгнем? Защото вчера си дадов сметка, че като предлагам да бъде извършено онова, което най-много ме отвръщава, безпричинно убийство, каквото застигна жена ми и дъщерите ми, в действителност искам да се спася. Спомняш ли си за един философ, когато цитирах по време на първия ни разговор? Онзи, които казваше, че адът на Господ е именно любовта му към хората, защото през всяка секунда от вечния си живот той се измъчва заради човешкото поведение. Е добре, същия този философ е казал и друго. Човек се нуждае от най-лошото себе си, за да достигне до най-доброто, което притежава. Не разбирам. рано мислех само как да се отмъстя. Също като жителите на твоето село, мечтаях, круях планове денем и нощем и нищо не правех. По едно време започнах да следя в пресата живота. На хора, които са изгубили любимите си същества при подобни обстоятелства, но след това са действали по начин, коренно противоположен на моя. Създавали са групи за подпомагане на жертвите, институции, които да изобличават несправедливостите, кампании, с които да покажат, че болката от загубата никога не може да бъде заместена от бремето на отмъщението. Аз също се опитах да погледна на нещата от някаква по-благородна гледна точка. Не успях. Но сега, когато се въоръжих със смелост, когато достигнах до това крайно положение, открих светлина в тунела. Продължавай, каза Шантъл, защото и тя бе започнала да съзира някаква светлина. Не искам да доказвам, че човечеството е покварено. Напротив, искам да докажа, че аз самият несъзнателно съм желал нещата, които са ми се случили, защото съм лош, защото съм изрод, който си е заслужил наказанието, наложено му от живота. Искаш да докажеш, че Бог е справедлив. Чужденецът се замисли за миг. Възможно е. Не знам дали Бог е справедлив. Във всеки случай, с мен не е много коректен и това, което разрушава душата ми, е именно чувството на безпомощност. Не мога да бъда нито тъй добра, както бих искала, нито толкова лоша, колкото смятам, че е необходимо. Преди няколко минути мислех, че той ме е избрал, за да се отмъсти за цялата тъга, която хората му причиняват. Смятам... Че и ти изпитваш същите съмнения, само че в много по-голям мащаб, добротата ти не е била възнаградена. Шантъл се очудваше на собствените си думи. Демонът на чужденеца забеляза, че ангелът на момичето е заблестял по ярко и нещата коренно са се променили. «Реагирай!» Настояваше той пред другия демон. «В момента реагирам, отвърна той. Но битката е трудна». При теб проблемът не е точно в Божията справедливост, а във факта, че винаги си избирала да бъдеш на обстоятелствата, каза мъжът. Познавам много хора, които са в подобно положение. Като теб, например. Не. Аз се разбунтувах срещу нещо, което ми се случи и изобщо не ме интересува дали хората одобряват поведението ми или не. При теб е точно обратното. Повярвала си в ролята си на безпомощно сираче, на някой... Който желая да го приемат на всяка цена, и понеже това не винаги се случва, нуждата да бъдеш обичана се превръща в смътно желание за отмъщение. Дълбоко в себе си ти би искала да бъдеш като останалите жители на Вискус, впрочем дълбоко в себе си всички ние искаме да бъдем като другите. Съдбата обаче ти е отредила друг история. Шантал поклати глава в знак на несъгласие. Направи нещо. Казваше демонът на Шантал на своя събрат. Макар и тя да казва не, душата й кратко започва да разбира и да се съгласява. Демонът на чужденеца се чувстваше безкрайно унижен, защото новодошлият бе забелязал, че той не е достатъчно силен, за да накара човека да замълчи. Това са празни приказки, отговори той. Нека да ги оставим да говорят, после самият живот ще ги накара да действат по съвсем друг начин. Не исках да те прекъсвам, продължи чужденецът. Довърши, моля те, онова, което бе започнала да говориш за справедливостта на Господ. Шантъл бе доволна, че повече не се налага да слуша неща, които не иска да чуе. Не знам дали има смисъл. Но ти сигурно си забелязал, че хората от Вискос не са много религиозни, въпреки, че селото има църква, както във всички селища от областта. И това е заради Ахав, който, въпреки, че бил покръстен от Свети Савин... Имал сериозни съмнения относно влиянието на свещениците. Тъй като повечето от първите жители на селището били бандити, той смятал, че единственото, което постигали свещениците с техните заплахи за вечни мъчения, било да ги върнат обратно към престъпленията. Хора, които няма какво да губят, никога не се замислят за вечния живот. Още с пристигането на първия свещеник, Ахаф усетил опасността. За да предотврати, той настоял да бъде въведено нещо, което бил научил от евреите, денят на опрощението. Само, че решил да създаде свой ритуал. Веднъж годишно жителите на Вискос се затваряли в къщи и правили два списъка. После се обръщали към най-високата планина и издигали първия списък към небесата. Ето, Господи, моите прегрешения пред теб, казвали те и изчитали списък от грехове, които били извършили. Измами в търговията, прелюбодеяния, Несправедливости и други подобни неща. Много съм съгрешил и те моля да ми простиш обидата, която съм ти нанесъл. После, именно в това било ново въведението на Хав, селените изваждали от джоба си втория списък, издигали и него към небето, като продължавали да гледат към същата планина. И казвали: Приблизително следното, но ето, господи, изписъка на твоите прегрешения спрямо мен. Накараме да работя повече. Отколкото трябва, дъщеря ми се разболя въпреки молитвите ми, старай се да бъда честен, а ме ограбиха, понесох прекалено много страдания. И след като изчитали втория списък, те завършвали ритуала с думите. Бях несправедлив към теб, но и ти бе несправедлив към мен. И понеже днес е денят на упрощението, ти ще забравиш моите грехове, аз ще забравя твоите и ще продължим да бъдем заедно още една година. Да простиш на Бог! Каза чужденецът. Да простиш на един безпощаден бог, който през цялото време изгражда и разрушава. Според мен разговорът ни стана твърде личен, каза Шантъл, като гледаше в друга посока. Не съм научила толкова много от живота, че да мога да ти дам нещо. Чужденецът не отговори. Това никак не ми харесва, помисли си демонът на чужденеца, след като бе видял някаква светлина до себе си, присъствие което изобщо не можеше да допусне. Преди две години бе отстранил тази светлина на един от безбройните плажове по света. Поради многото легенди, келтските и протестантските влияния, лошия пример на арабина, който бе умиротворил това селище, поради постоянното присъствие на светци и бандити в околността свещеника знаеше, че хората от вискос не са много религиозни, въпреки че ходят на кръщенети и сватби, които сега бяха само далечен спомен, на погребения които напоследък бяха зачестили, а също и на коледната литургия. Впрочем, малко бяха тези, които си даваха труда да дойдат на двете църковни служби през седмицата, едната в събота, другата в неделя, и двете в 11 часа сутринта. Въпреки това, той настояваше да ги отслужва дори и само за да оправдае присъствието си тук. Искаше да създаде впечатлението, че е свят и заед човек. За негова изненада този ден църквата беше толкова препълнена с хора, че той разреши на някой да застанат около ултара, в противен случай нямаше как да се поберат. Вместо да включи електрическите печки, окачани на тавана, той бе принуден да помоли да отворят двата малки странични прозореца, понеже хората бяха започнали да се потят, свещеникът се питаше дали тази подсъдължи на горещината или на напрежението, което цареше наоколо. Цялото село беше тук с изключение на сеньорита Прим. Може би се бе засрамила от това, което бе казала предишния ден, и старата Берта, подозирана от всички, че е вещица и не може да понасе религията. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Отекна едно силно. Амин. Свещеникът започна литургията, изрече стъплението, помоли една на Божна жена, която винаги четеше, да прочете и този път текста, започна молитвения псалм и цитира Евангелието с бавен и строк глас. След това помоли у нези, които бяха пред пейките, да седнат, а другите останаха прави. Бе дошло време за проповета. В Евангелието от Лука има един момент, в който някакъв големец се приближил до Исус и го попитал: Учителю балаги, какво да сторя, за да наследя живот вечен, и за наша изненада Исус отговорил, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Дълги години размишлявах върху този малък отказ. Опитвайки се да разбера какво е казал нашият Господ Бог, нима той не е добър? Нима целокупното християнство с неговата идея за милосърдие се основава на заповедите на някой, който смята себе си за лош. Докато накрая. Разбрах, Христос в воня момент е имал предвид човешката си природа, бидейки човек, той е лош. Бидейки Бог, той е добър. Свещеникът замълча и изчака вярващите да проумеят посланието. Лъжеше и самия себе си, все още не можеше да разбере думите на Христос, та нали ако е лош като човек, то думите и делата му също ще бъдат лоши. Но това бе теологически спор и в момента не стоеше на преден план, важното бе неговото обяснение да е убедително. Днес няма да се разпростирам много. Искам всички вие да разберете, че след като сме човешки същества, трябва да приемем че по природа сме ниши, покварени и не сме осъдени на вечни мъки само, защото Исус е пожертвал, за да спаси човечеството. Повтарям, саможертвата на Божия син ни е спасила. Саможертвата на един единствен човек. Искам да завърша тази проповед, като ви припомня началото на една от свещените книги, от които е съставена Библията, книгата на Юва. Господ седял на небесния си трон и разговарял с сатаната. Питал го, къде е бил, и демонът отговорил, ходих по земята и обходих. Обърнали внимание върху моя рабиова? Видели колко е богоязлив и как принася всички съсъжения? Демонът се разсмял и стъкнал следния довод. В края на краищата Иов има всичко, защо тогава да не е богоязлив и да не принася всъсъжения? Отнеми му всичко, което си му дал, и ще видим дали ще продължава да слави господа, предизвикал го демонът. Бог приял облуга. Години наред наказва Лоня, който най-много го обичал. Иов бил изправен пред някаква власт, която не можел да разбере, но предполагал, че страшният съд, и която му отнела добитъка, убила децата му, покрила тялото му срани. Докато накрая след всички тези страдания, Иов се разбунтувал и започнал да богохулства. И едва тогава Господ му върнал всичко, което му бил отнел. От години сме свидетели на опадъка на това село. Мисля си сега дали това не е в резултат на някакво Божие наказание, точно защото винаги сме приемали безропотно всичко, което ни е било давано, сякаш заслужаваме да изгубим мястото, където живеем, полета, където отглеждаме житото и овцете, къщите, които са били издигнати благодарение на мечтите на нашите предеди. Дали не е дошъл момента да се разбунтуваме? И ако Господ е накарал Йов да стори това, дали не иска и от нас да сторим същото? Защо Господ е принудил Иов да направи това? За да докаже, че Иов е лош по природа и всичко, което той му е дал, е било от милост, а не заради доброто му поведение. Ние съгрешаваме поради суетата, която ни кара да се смятаме за много добри, оттам идва и наказанието, което трябва да изтрадаме. Господ приял облога с демуна и, на пръв поглед, извършил несправедливост. Спомнете си, Господ приял облога с демона. И на Йов бил даден урок, защото и той като нас грешавал поради суетата, която го карала да се мисли за добър човек. Никой не е благ, казва Господ. Никой. Нека да престанем да се преструваме на добри, защото това обижда Бога и да приемем грешките си. А ако някой ден се наложи да сключим облог с демона, нека си спомним, че Господ, който е на небесата... Е същото, за да спаси душата на своя рабиов. Проповедта бе приключила. Свещеникът помоли всички да станат прави и продължи църковната служба. Не се съмняваше, че добре са разбрали посланието му. Хайде да тръгваме. Всеки по пъти си, аз с моето златно тюлче, а ти, не с твоето, аз моето златно тюлче, прекъсна е чужденецът. Ти трябва само да си събереш нещата и да заминеш. Ако стана без това злато, ще трябва да се върна във Вискус. Ще бъда уволнена или заклеймена от цялото село. Ще помислят, че съм излъгала. Ти не можеш да направиш това с мен, наистина не можеш. Кажи, че съм заслужила тази отплата заради работата, която свърших. Чужденецът стана и взе няколко горящи клона от огъня. Вълкът ще бяга от огъня, нали? Аз отивам във Вискус. Ти направи каквото сметнеже добре, открадни и избягай. Ако искаш, мен това не ме интересува. Имам по-важни неща за вършене. Чакай. Не ме оставяй сама тук. Тогава еласмен. лъсмен. Шантъл погледна огъня пред себе си, скалата във формата на у, чужденеца, който се отдалечаваше, Отнесейки със себе си част от огъня. Би могла да направи същото, да извади няколко горящи клона, да изрови златото и да се спусне право в долината, нямаше смисъл да се връща в къщи, за да вземе спестените си пари, които така грижливо бе пазила. Когато пристигне в града, който се намира в края на долината, ще помоли да оценят тюлчето в няколя банка, ще го продаде, ще си купи дрехи и кофари, ще бъде свободна. Чакай! Извика тя на чужденеца, но той продължаваше да. Върви към Вискус и скоро щеше да се скрие от погледа и кратко. «Мисли бързо», каза си тя. Нямаше какво толкова да мисли. Извади няколко клона от огъня, отида до скалата и отново изрови златото. Взе го в ръка, избърса го с роклята си и за трети път започна да му се любова. Обзея паника. Сграбчи снопсъчки от огъня и се затича по пътя, по който бе поел чужденецът, чиято мраза лъхаше през всичките му пори. Бе срещнала два вълка в един и същи ден, единият се боеше от огън, а другият не се боеше от нищо, защото вече бе изгубил всичко, което е било важно за него, и сега се бе втурнал слепешката, за да разруши онова, което е пред него. Тичаше с всички сили, но не го настигна. По това време той сигурно беше в гората си сгаснала факла и предизвикваше белязания вълк. Желанието му да умре беше толкова силно, колкото и желанието му да убива. Влезе в селото, като се престори, че не е чула Берта, която я викаше, и срещна множеството, излизащо от църквата. Очуди се, че почти цялото село е било на църква. Чужденецът искаше престъпление, а вместо това създаде работа на свещеника. Седмицата щеше да е пълна с изповеди и разкаяния, сякаш можеха да заблудят бог. Погледнаха я, но никой не я заговори. Тя издържа всички погледи, защото знаеше, че няма никаква вина и не е нужно да се изповядва. Бе само едно урадие в някаква лоша игра, която осъзнаваше постепенно и изобщо не и кратко харесваше това, което виждаше. Затвори се в стаята си и погледна през прозореца. Множеството вече се бе разпръснало, но пак имаше нещо странно — селото бе необичайно пусто в слънчева събота като тази. Обикновено хората се събираха на групички и разговаряха на площада, където порано е била бесилката, а сега бе кръстът. Постоя загледана в безлюдната улица, като усещаше върху лицето си слънцето, което не топляше, защото зимата бе в началото си. Ако хората бяха излезли на площада, щяха да обсъждат именно това — времето. Температурата. Опасността от дъжд или суша. Но днес те бяха останали по домовете си и Шантъл не разбираше защо. Чувстваше, че колкото повече гледа улицата, толкова повече заприличва на тези хора, точно тя, която се смяташе за различна, дръска, изпълнена с планове, които никога не биха хрумнали на никого целените. Какъв срам! И в същото време какво облегчение живееше в не защото съдбата беше несправедлива към нея, а защото го заслужаваше, винаги се бе смятала за различна, но сега откриваше, че е същата като останалите. Вече три пъти бе изравила тюлчето, а не смееше да го вземе. Извършваше престъплението в душата си, но не успяваше да го материализира в реалния свят. Макар и всъщност да знаеше, че в никакъв случай не трябва да го извършва, защото това не беше изкушение, а капан. Защо да е капан, помисли си тя. Нещо и кратко подсказваше, че в чулчето е видяла разрешението на проблема, който чужденецът бе създал. Но колкото и да се опитваше, не можеше да открие, кое е това разрешение. Но демон се огледа и видя, че светлината на сеньорита Прим, която преди това застрашително бе заблестяла, сега постепенно изчезваше. Жалко, че събратът му не бе тук, за да види победата му. Но той не знаеше, че и ангелите си имат стратегия, в този миг светлината на сеньорита прим само се без за да не предизвика реакция у врага си. Единственото, от което нейният ангел се нуждаеше, бе тя да поспи, за да може да разговаря с душата и кратко, без да се намесват страхът и вината, с които човешките същества обичат да обременяват дните си. Шантал заспа И чу това, което трябваше да чуе, разбрал нова, което бе необходимо да разбере. Излишно е да приказваме за парцели и гробища, рече жената на кмета, след като пак се събраха с екристията. Нека да говорим направо. Останалите петима се съгласиха. Свещеникът ме убеди, каза земевладелецът. Бог оправдава някои постъпки. Не бъди циничен, отвърна свещеникът. Достатъчно е да погледнем през прозореца, за да разберем всичко. За духа топъл вятър. Защото демонът дойде да ни прави компания. Да, каза кметът, който не вярваше в демони. Всички ние вече се убедихме. По-добре да говорим направо, иначе губим ценно време. Нека аз да взема думата, каза хотелиерката. В момента размишляваме върху това, дали да не приемем предложението на чужденеца и да извършим престъпление. Да принесем някого в жертва, каза свещеникът. Който познаваше по-добре религиозните ритуали. Последвалото мълчание показа, че всички са съгласни. Само подлеците се крият зад мълчанието. Хайде да се помолим на глас, за да ни чуе Господ и да знае, че правим това заради доброто на вискус. Застанете на колене. Всички коленичиха неохотно, знайки, че излишно да молят Бог да им прости един грях, който ще извършат с пълното съзнание за злото, което причиняват. Спомниха си обаче за деня на упрощението, захав, скоро, когато настъпеше този ден, щяха да обвинят Господ, че е поставил на пъти им изкушение, на което е много трудно да се устои. Свещеникът ги накара да се молят заедно. Господи, ти каза, че никой не е благ, приеми ни с нашите недостатъци и ни прости с Твоето безкрайно великодушие и с Твоята безкрайна любов. Така както си простил на кръстоносците, които са убивали нюсулмани, за да си възвърнат свещената земя на Иерусалим, така както си простил на инквизиторите, които са искали да запазят чистотата на твоята църква, така както си простил на онези, които те оскърбиха и те заковаха на кръста, прости ни за това, че трябва да принесем някого в жертва и да спасим едно селище. Нека да пристъпим към практическата страна, каза жената на кмета, ставайки от мястото си. Кой ще бъде принесен в жертва? И кой ще осъществи жертвоприношението? Едно момиче, което толкова подпомагахме и подкрепяхме, докара демона тук, каза земевладелецът, който не твърда отдавна безпал именно с това момиче и от тогава живееше измъчван от вероятността някой ден то да разкаже на жена му за случилото се. Така на злото ще противодейства друго зло, а и тя трябва да бъде наказана. Двама души се съгласиха, като изтъкнаха, че освен това сеньорита Прим е единственият човек селото, на когото не биха могли да се доверят, понеже се смяташе за различно от останалите и постоянно повтаряше, че някой ден ще се махне от тук. Майка и кратко е мъртва. Баба и кратко е мъртва. Никой няма да забележи отсъствието и кратко. Съгласи се кметът и така стана третия човек, който одобри идеята. Жена му обаче беше против. Да предположим, че тя знае къде е съкровището, в края на краищата е единственият човек, който го е видял. Освен това можем да и кратко имаме доверие именно поради това, което беше казано тук, тя докара злото и потикна цялото село да мисли за престъпление. Може да говори каквото си иска, ако останалите хора запазят мълчание, то тогава от едната страна на кантара ще бъдат думите на една девойка с какви ли на проблеми, а от другата. Всички ние, които сме постигнали нещо в живота. Кметът се разколеба, както се случваше всеки път, когато жена му изказваше мнението си. Защо искаш да я спасиш, след като не я обичаш? Аз разбирам, каза свещеникът. За да падне вината върху този, който предизвикал трагедията. Тя ще трябва да носи това бреме до края на дните и нощите си. Може би ще свърши като Юда, който предаде Христос и после се самоуби, отчаян и излишен жест след като вече са създадени всички предпоставки за престъплението. Жената на кмета се очуди на логиката на същеника, точно това си бе помислила. Момичето бе хубаво, съблазняваше мъжете, не приемаше живота ти кратко да бъде като на всички останали от вискус, непрекъснато се оплакваше от факта, че живее в село, което въпреки всичките си недостатъци има работливи и честни жители и в което много хора биха искали да прекарат живота си, чужденци, разбира се. Които ще си тръгнат веднага, щом открият колко е досадно да живееш постоянно сред такова спокойствие. Не виждам друг подходящ, каза хотелиерката, на която щеше да се наложи да търси сервитьорка за бара, а Латя си даваше сметка, че с полученото злато ще може да затвори хотела и да се махне от тук. Селените и пастирите са задружни, някои от тях са женени, а повечето имат деца, които живеят далеч от тук и един ден могат да ни заподозрят ако се случи нещо с техните родители. Сеньорите Прим е единствената, която може да изчезне, без да остави следи. От религиозни подбуди, в крайна сметка Исус бе проклял унези, които набеждават невинен човек, свещеникът не искаше да посочи никого. Но знаеше, коя е жертвата и трябваше да стори така, че всички да открият. Жителите на Вискос работят от тъмно до тъмно, в студ и в пек. Всеки има задължения, които трябва да изпълнява, включително и това нещастно момиче, което демонът е решил да използва за своите коварни цели. Останали сме малко хора и не можем да си позволим да изгубим още две ръце. В такъв случай, отче, нямаме жертва. Трябва да се молим да се появи друг чужденец тази вечер, ала и така би било рисковано, защото той сигурно ще има семейство, което да го търси дори на край света. В всеки чифт ръце работи и печели с много труд хляба, който ни кара пикапът. Прави сте, каза свещеникът. Може би всичко, което сме изживели от снощи до сега, е било само иллюзия. Всички в това село си имат някой, който ще чувства тяхната липса, и никой няма да се съгласи да посегнат на любимото му същество. Само трима души спят сами. Нима предлагате себе си за жертва? Бих сторил всичко за доброто на селото. Останалите петима почувстваха облегчение, осъзнаха изведнъж, че слънчев съботен ден и няма да има престъпление, а само мъченичество. Напрежението са крестията изчезна като по чудо и хотелиерката изпита внезапно желание да целуне краката на този светец. С изключение на едно, продължи свещеникът. Вие трябва да убедите всички, че няма да смъртен грях да бъде убит един Божи служител. Вие ще обясните това на вискус. Каза оживено кметът, който вече мислеше какви реформи ще осъществи с парите, каква реклама ще направи в областните вестници, за да привлече нови инвестиции, след като данъците бъдат намалени, как ще доведе туристи, след като субсидира някои подобрения на хотела. Как ще нареди да бъде прокаран нов телефонен кабел, който няма да създава проблеми като досегашната система? Не мога да направя това, каза свещеникът. Мъчениците се съгласяват да бъдат убити, когато народът го поиска. Но никога не предизвикват собствената си смърт, защото църквата винаги е твърдяла, че животът е дар Божий. Вие ще им обясните. Никой няма да повярва. Ще сметнат, че сме най-отвратителните убийци, които искат да отнемат живота на един свят човек за пари, така както и да е сторил с Христос. Свещеникът повдигна рамене. Слънцето сякаш отново се безкрило и напрежението се върна в сакристията. В такъв случай остава само сеньора Берта, вметна земевладелецът. След дълга пауза, свещеникът взе думата. Тази жена сигурно много страда поради загубата на мъжа си. Прекарва живота си, седнала пред къщата си през всичките тези години, изложена на лошото време и студа. Освен, че изпитва тега, не върши нищо друго и ми се струва, че горката старица бавно полудява, много пъти съм минавал оттам и съм я е виждал да се говори сама. Отново подухна вятър и събралите се в съкристията си изплашиха, защото прозорците бяха затворени. Животът ти кратко е много тъжен, продължи хотелиерката. Мисля, че тя би дала всичко, за да отиде колкото се може по-скоро при любимия си съпруг. Знаете ли, че те бяха женени от 40 години? Всички го знаеха, но не виждаха какво общо има това със случая. Старица в залеза на живота си добави земевладелецът. Единствената в селото, която не върши нищо значимо. Веднъж я попитах, защо стои непрекъснато пред къщата си, дори и през зимата, и знаете ли какво ми отговори? Че наблюдавала селото, за да разбере кога точно злото ще дойде тук. По всичко личи, че не си е свършила добре работата. Напротив, каза свещеникът. Доколкото разбирам вашия разговор, то онзи, който е позволил на злото да влезе, трябва да го накара да си замине. Още веднъж се възцари мълчание и на всички им стана ясно, че жертвата вече е избрана. Остава само една последна подробност, намеси се жената на кмета. Вече знаем кога ще бъде извършено жертвоприношението в името на благоденствието на хората. Знаем и коя ще е жертвата. По този начин една добра душа ще отиде на небето и отново ще бъде щастлива, вместо да страда тук. На земята. Остава да решим как ще го направим. Опитай се да поговориш с всички мъже от селото, обърна се свещеникът към кмета и свикай събрание на площада към 9 часа вечерта. Мисля, че знам как да стане. Мини от тук малко преди 9, за да поговорим насаме. саме. На излизане, той помоли двете жени, които бяха там да отидат оберта и да постоят при нея, докато свърши събранието. Въпреки, че старицата никога не излизаше вечер, добре беше да се вземат мерки. Шантъл дойде на работа в бара както обикновено, а лавътре нямаше никой. Тази вечер на площада има събрание, обясни хотелиерката. Само за мъжете. Най кратко беше нужно повече, за да разбере какво става. Ти наистина ли видя златото? Видях го. Но вие трябваше да поискате от чужденеца да го донесе тук. Възможно е да изчезне, след като получи онова, което иска. Да не е лут. Луте. Хотелиерката реши, че това наистина е добра идея. Качи се до стаята на чужденеца и слезе след няколко минути. Той се съгласи. Каза, че го е скрил в гората, но утре ще го донесе. Струва ми се, че днес не е нужно да работя. Ще работиш. Записано е в договора ти. Не знаеше как да подхване темата, която бяха обсъждали този следобед, но беше важно да види реакцията на момичето. Шокирана съм от всичко това, каза тя. В същото време разбирам, че хората трябва да размислят 2, три, 10 пъти върху това, което трябва да извършат. Независимо дали ще мислят 20 или 200 пъти, няма да посмеят. Възможно е, отвърна хотелиерката. Но ако решат нещо, ти какво ще направиш? Жената искаше да узнае как ще реагира момичето и Шантъл си даде сметка, че чужденецът е много поблизо до истината, отколкото тя самата, която живееше толкова отдавна във вискус. Събрание на площада. Жалко, че бесилката не беше още там. Какво ще направиш? Настоя жената. Няма да отговоря на този въпрос, каза Шантъл, въпреки, че много добре знаеше какво ще направи. Ще каже само, че злото никога не е носило добро. Аз самата го изпитах този следобед. На хотелиерката и кратко се стори, че момичето подромва авторитета и кратко, но реши да не спори с него и да не предизвиква враждебността му, защото това можеше да и кратко създаде проблеми за в бъдеще. Каза, че трябва да прегледа сметките, веднага след това разбра колко абсурдно е. Оправданието и кратко, след като в хотела има само един гост и остави Шантъл сама в бара. Безпокойна, сеньорита Прим не бе показала и следа от възмущение, дори след като и кратко бе споменала за събранието на площада, което бе доказателство, че във виско става нещо необичайно. Това момиче също се нуждаеше от пари, животът бе пред него. Сигурно щеше да последва приятелите си от детинство, които се бяха махнали от тук. И ако не бе склонна да помогне, поне не даваше вид, че ще иска да се намеси. След скромна вечеря свещеникът седна сам на една от пейките в църквата. Кметът всеки момент щеше да дойде. Свещеникът погледна върусаните стени, ултара, на който нямаше нито едно по-хубаво произведение на изкуството, а бе покрит с ефтини репродукции на светците, които някога бяха живели по тези места. Жителите на Вискус никога не са били много религиозни, макар и Свети Савин да бе главният радетел за възкръсването на това селище, хората обаче го забравяха и предпочитаха да си спомнят за Хав, за Келтите, за хилядолетните суеверия населените, без да разбират, че за изкуплението е нужен само един жест, да приемат Исус като единствен спасител на човечеството. Преди няколко часа бе предложил самия себе си за мъченик. Ходът бе рискован, но той бе склонен да стигне до край и да се принесе в жертва, щом като хората са така лекомислени и толкова лесно могат да бъдат манипулирани. Не е вярно. Лекомислени са, но не се оставят толкова лесно да бъдат манипулирани. Още повече, че посредством мълчанието си и хитрите си изказвания го бяха накарали да каже това, което те искаха да чуят мъченичеството, което носи изкупление, жертвата, която спасява, опадъкът. Който отново се превръща в слава. Той се бе престорил, че позволява на тези хора да го използват, но бе казал само онова, в което вярваше. От малък бе възпитаван за духовник и това бе истинското му призвание. На 21 години бе ръкоположен за свещеник и впечатляваше всички с красноречието си и умението да ръководи своята енория. Четеше молитви всяка вечер, помагаше на болните, посещаваше затвора, даваше храна на гладните, точно както съветваха свещените книги. Постепенно славата му се разнася из областта и стигна до ушите на епископа, който бе известен със своята мъдрост и справедливост. Епископът го покани на вечеря заедно с още няколко млади свещеници. Ядуха, разговаряха на различни теми и накрая епископът, който бе възрастен и ходеше трудно, стана и тръгна да налива вода на всеки от присъстващите. Всички отказаха с изключение на него, който го помоли да му напълни чашата догоре. Един от свещениците промърмори така, че той да го чуе. Всички ние отказахме водата, защото знаем, че сме недостойни да пием от ръцете на този свят човек. Само един от нас не разбира жертвата, която нашият епископ прави, носейки тази тежка бутилка. След като седна отново на стола си, епископът каза, «Вие, които се смятате за светци, не проявихте смирението да получите, а аз не изпитах радостта да дам. Само той позволи на доброто да се прояви. И на часа го назначи в една по-голяма енория. Двамата станаха приятели и често се срещаха. Всеки път, когато имаше някакви съмнения, прибягваше до «духовния си баща», както го наричаше, и обикновено си тръгваше доволен от отговорите. Един следобед, например, бе разтревожен, защото не бе сигурен дали постъпките му се харесват на Господ. Отиде при епископа и го попита какво да прави. Авраам приемал чуждоземните и Господ бил доволен, бе отговорът. Илия не обичал чуждоземните и Господ бил доволен. Давид се гордел с това, което правил, и Господ бил доволен. Пред ултара бирникът се срамувал от онова, което вършел, и Господ бил доволен. Йоан Кръстител отишъл в пустинята и Господ бил доволен. Павел обикалял големите градове на Римската империя, и Господ бил доволен. Откъде бих могъл да знам какво ще достави радост на всемогъщия? Прави това, което ти подсказва сърцето, и Господ ще е доволен. На следващия ден след този разговор епископът, неговият най-голям духовен учител, починал от неочакван инфаркт. Свещеникът изтълкува смъртта на епископа като поличба и започна стриктно да спазва онова, което той му бе препоръчал да следва сърцето си. Понякога даваше милостиня, а понякога отпръщаше, просяка да работи. Понякога държеше много сериозни проповеди, а друг път пееше заедно с вярващите. Душите на новия епископ стигнаха слухове за поведението му, и той го извика. Каква бе изненадата му, когато видя в негово лице оня е свещеник? който преди няколко години бе поискал пълна догоре чаша с вода от Стария епископ Знам, че сега ръководиш важна енория, каза новият епископ с ирония в погледа си. И че през всичките тези години си бил голям приятел на моя предшественик. Може би си се стремял към неговия пост. Не, отвърна той. Стремях се към мъдростта. Тогава сигурно си станал много начетен. Чух обаче странни истории за теб. Понякога даваш милостиня, а понякога отказваш помощта, която нашата църква трябва да оказва. Панталунът ми е с два джоба, във всеки от тях има по едно лище, а парите слагам само в левия си джоб. Новият епископ се заинтригува от тази история и поиска да разбере какво пише на лищетата. На лището в десния ми джоб съм написал, аз съм само прах и пепел. В левия джоб, където държа парите, на пише: Аз съм Божият представител на Земята. Когато видя бедност и несправедливост, бъркам в левия си джоб и давам помощ. Когато видя мързъл и небрежност, бъркам в десния си джоб и виждам, че няма какво да дам. По този начин успявам да съчетая материалния свят с духовния. Новият епископ благодари за хубавата метафора на милосърдие и му каза, че може да се върне в си но скоро цялата област ще бъде реструктурирана. Малко след това свещеникът получи новината за назначението си във вискус. Веднага разбра посланието – завист. Но тъй като бе дал обед да служи на Бога независимо къде се намира, тръгна към вискус, изпълнен със смирение и усърдие, бе се появило ново препятствие, което трябваше да преодолее. Измина една година, после втора. Изминаха пет години, а той не успя да доведе повече вярващи в църквата, въпреки усилията, които полагаше. Селището бе управлявано от един призрак, дошъл от миналото и наречен Хав. Нищото нова, което проповядваше, нямаше тежеста на легендите, които се разказваха. Изминаха 10 години. Към края на 10 година той осъзна грешката си. Стремежът му към мъдрост се бе превърнал в арогантност. Беше толкова силно убеден в Божията справедливост, че не бе успял да съчетая с изкуството на дипломацията. Въобразявал си бе, че живее в един свят, където Господ е навсякъде, а се бе оказал между хора, които много често не го допускаха до себе си. 15 години по-късно разбра, че никога няма да се махне от това място. Бившият епископ сега бе могъщ. Кардинал работеше във Ватикана и бе твърде вероятно да бъде избран за папа, никога не би позволил някакъв провинциален свещеник да разпространи историята, че е бил заточен поради завист и ревност. По това време вече се бе заразил от пълната липса на какъвто и да стимул, никой не може да устои на толкова години безразличие. Хрумна му, че ако бе изоставил духовническото поприще в подходящия момент, би бил много по-полезен на Бога, но бе отлагал решението си безкрайно с надеждата, че положението ще се промени, и сега бе късно, вече бе изгубил всякакъв контакт с външния свят. Изминаха още 20 години и една нощ той се събуди отчаян, животът му бе съвсем безполезен. Знаеше на какво е способен, а бе успял да осъществи толкова малко. Спомни си за двете лищета, които имаше навика да държи в джобовете си. Откри, че винаги е пъхал ръка в десния джоб. Бе скал да е мъдър, а не беше лувък. Бе искал да е справедлив, а не беше мъдър. Бе искал да е лувък, а не бе посмял. Къде е великодушието ти, Господи? Защо направи с мен това, което стори си оф? Никога ли няма да имам друг шанс в живота? Дай ми още една възможност. Стана и отвори Библията на слуки, както правеше винаги, когато се нуждаеше от отговор. Попадна на пасажа от Тайната вечеря на Христос, който моли изменника да го предаде на войниците, които го търсят. Свещеникът часове наред мисли върху прочетеното, защо Исус искаше предателят да извърши грях? За да се сбъдне светото писание, биха отговорили докторите по богословие. Но дори да е така, защо Исус ще въвежда един човек в грях и ще го осъжда на вечни мъки? Исус никога не би сторил това, в действителност предателят е само една жертва, както той самият. Злото трябва да се прояви и да изпълни ролята си за да може накрая доброто да възтържествува. Ако нямаше предателство, нямаше да има и кръст, светото писание нямаше да се сбъдне, а само жертвата нямаше да послужи за пример. На следващия ден селището пристигна чужденецът, така както много други идват и си отиват, свещеникът не му обърна внимание и не го свърза нито с молбата, която бе отправил към Христос, нито с изречението, което бе прочел. Когато чу историята за моделите, които Леонардо да Винчи бе използвал, за да нарисува «Тайната вечеря», си спомни, че бе прочел същия текст в Библията, но реши, че това не е нищо друго, освен съвпадение. Едва след като сеньорите при за облуга, той разбра, че молбата му е била чута. Злото трябваше да се прояви, за да може най-накрая доброто да трогне сърцата на тези хора. За пръв път, откакто бе стъпил в тази Нория, бе видял църквата си препълнена. За пръв път големците на селото бяха дошли в Съкристията. Злото трябва да се прояви, за да осъзнаят хората цената на доброто. Подобно на предателя от Библията, който скоро след като извършил постъпката, разбрал какво е направил, същото ще стане и с тези хора тук. Така дълбоко ще се разкаят, че единственото им убежище ще е църквата, а жителите на Вискус, след толкова много години, ще станат вярващи. На него се бе паднала ролята да бъде урадия на злото, това бе на истинският жест на смирение, който би могъл да поднесе на Господ. Кметът дойде, както се бяха оговорили. Искам да знам какво трябва да направя, отче. Остави на мен да ръководи събранието, бе отговорът. Кметът се поколеба, все пак той бе най-вишата властва вискус и не би искал някакъв чуждоземец да засяга публично една толкова важна тема. Въпреки че свещеникът живееше тук повече от 20 години, не се бе родил на това място, не знаеше всичките легенди, във вените му не течеше кръвта на хав. Мисля, че когато става дума за толкова сериозни въпроси, аз самия трябва да говоря с хората, каза той. Съгласен съм. Така е по-добре, защото нещата могат да вземат лош обрат, а не бих искал църквата да се забърква в това. Ще ти разкажа моя план а ти ще го направиш достояние на хората. Същност, след като планът е твой, смятам, че ще по-справедливо и по-чесно ти да го споделиш с останалите. Пак този страх. Помисли си свещеникът. За да се наложиш над някого, направи така, че да се страхува. Двете жени пристигнаха оберта малко преди девет и я завариха да плете в малката всекидневна. Тази вечер селото е по-различно, каза старицата. Чух много хора да минават, чух много стъпки. барате е малък, за да ги побере всичките. Това са мъжете, отвърнах хотелиерката. Отиват на площада, за да решат какво да правим с чужденеца. Разбирам. Мисля, че няма какво толкова да се обсъжда, или трябва да приемете предложението му, или да го оставите да си тръгне след два дни. Никога не сме възнамерявали да приемем предложението му, рече възмутено жената на кмета. Защо? Казаха ми, че днес е държал прекрасна проповед и споменал, че саможертвата на един човек спасила човечеството и че Господ приял предложението на сатаната, като наказал най верния си раб. Какво лошо има в това жителите на Вискус да погледнат на предложението на чужденеца като на, да речем, някаква сделка? Не говориш сериозно, нали? Напротив, сериозно говоря. Вие искате да ме заблудите. Двете жени се поколебаха дали да не станат и да си тръгнат, но бе рисковано. Освен това, на какво дължа честа за това посещение? Никога порано не сте идвали от дома. Сеньорите прим каза, че завчера чула белязания вълк да вие. Всички знаят, че белязаният вълк е само едно глупаво оправдание на ковача, каза хотелиерката. Сигурно отишъл в гората с някоя жена от съседното село. Опитал се да сграбчи, тя го ударила и за това измислил тази история. Въпреки това, решихме да се поразходим насам и да видим дали всичко е наред. По-добре от това не би могло да бъде. В момента плета покривка за маса, но не гарантирам, че ще успее да завърша. Възможно е да умра още утре, например. Жените се почувстваха неловко. Както знаете, старите хора могат да умрат всеки момент. Продължи Берта. Пак изпаднаха в същото положение. Или в почти същото. Още е рано да. Мислиш за това. Може би, едва ли ще е утре. Но трябва да ви кажа, че днес почти през цялото време мислех за това. Имаш ли конкретна причина? А смятате ли, че трябва да имам? Хотелиерката трябваше да смени темата, но много внимателно. По това време събранието на площада сигурно вече бе започнало и след няколко минути щеше да свърши. Мисля, че с възрастта хората започват да разбират, че смъртта е неизбежна. За това трябва да се научим да я приемаме спокойно, с мъдрост и примирение, често пъти тя ни избавя от някои ненужни страдания. Напълно си права, отвърна Берта. Точно за това си мислех през целия следобед. И знаете ли до какъв извод стигнах? Че много, ама наистина много ме е страх от смъртта. Смятам, че моят час все още не е дошъл. Обстановката ставаше все по и жената на кмета си спомни спора с Кристията. Говореха за едно, а в действителност имаха предвид друго. Нито една от двете жени не знаеше как протича събранието на площада. Никой не знаеше нито плана на свещеника, нито каква ще бъде реакцията на мъжете от Вискос. Излишно бе да въвличат Берта в пооткровен разговор. Освен това, никой не би се съгласил да умре, без да се бори отчаяно за живота си. Жената на кмета се замисли и за следния проблем. Ако искат да убият тази старица, ще трябва да го направят така, че тя да не се съпротивлява, за да не бъдат открити следи при евентуално разследване. Да изчезне Берта трябваше чисто и просто да изчезне. Тялото и кратко не можеше да бъде погребано в гробището, нито изоставено в гората. След като чужденецът установи, че желанието му е изпълнено, трябва да е изгорят и да разпръснат пепелта в планината. И на теория, и на практика тя ще помогне на тази земя отново да стане плодородна. За какво си се замечтала? Прекъсна Берта нейните размишления. За огън отвърна жената на кмета. За хубав огън който да стопли телата и сърцата ни. Добре, че не живеем в средновековието. Знаете ли, че някои хора от селото ме смятат за вещица? Невъзможно беше да излъжат, защото старицата щеше да се усъмни, жените кимнаха утвърдително. Ако живеехме в средновековието, можеха да поискат да ми изгорят, просто така, само защото някой е решил, че съм виновна за нещо. Какво става? Мислеше си хотелиерката. Нима някой ни е. Издал. Дали жената на кмета, която сега е до мен, не е дошла тук преди това и не е кратко разказала всичко? Дали свещеникът не се е разкаял и не е дошъл да се изповяда пред една грешница? Много ви благодаря за посещението, но съм добре, в отлично здраве, готова на всякакви жертви, включително и тези глупави хранителни диети за понижаване на холестерола, защото искам да живея още дълго. Берта стана и отвори вратата. Двете жени се сбогуваха с нея. Събранието на площада още не беше свършило. Все пак се радвам, че дойдохте. А сега ще спреда плета и ще спя. Честно казано, аз вярвам, че белязаният вълк съществува. Вие сте млади, дали не бихте се съгласили да постоите тук наблизо, докато свърши събранието, за да съм сигурна, че той няма да дойде до вратата ми? Двете се съгласиха, пожелаха и кратко, лека нощ и Берта се прибра. Тя знае. Каза тихо хотелиерката. Някой и кратко е казал. Не забеляза ли иронията в гласи кратко? Тя разбра, че сме тук, за да следим, не ли? Жената на кмета бе объркана. Не е възможно да знае. Някой трябва да е луд, за да и кратко каже. Освен ако. Освен ако какво? Освен ако тя наистина е вещица. Спомняш ли си как подухна вятър, докато разговаряхме? Прозорците бяха затворени. Сърцата на двете жени се свиха и вековните суеверия изплуваха в главите им. Ако тя наистина беше вещица, тогава нейната смърт, вместо да спаси селото, щеше да го унищожи съвсем. Така се говореше в легендите. Берта изгаси лампата и през тесния от двор на прозореца започна да наблюдава двете жени на улицата. Не знаеше дали да се смее, да плаче или чисто и просто да приеме съдбата си. Бе сигурна само в едно. Бяха избрали да убият нея. Мъжът и кратко се бе появил над вечер и за нейна не изненада го придружаваше бабата на сеньорите Прим. Отначало Берта изпита ревност. Какво търсеше тази жена тук? След това обаче забеляза тревогата в очите и ми се отчая още повече, когато те и кратко разказаха за онова, което бяха чули в сакристията. Двамата помолиха веднага да избяга от тук. Шегувате се отвърна Берта. Как да избягам? Краката не ме държат, едва успявам да отида до църквата, която е на 100 метра от къщата ми, как да извървя целият този път? Моля ви, намерете някакво разрешение там горе, закрилейте ме. Защо в края на краищата по цял ден се моля на всички светци? Те. Обясниха на Берта, че положението е посложно, отколкото си мисли, доброто и злото воюват помежду си и никой не може да се меси. Ангелите и демоните бяха влезли в една от поредните си битки, които погубват или спасяват цели области за определен период от време. Не ме интересува, аз няма как да се защитя, тази битка не е моя, не съм искала да участвам в нея. Никой не бе искал. Всичко бе започнало преди две години поради грешка в изчисленията на един ангел-хранител. Две жени били отвлечени и дните им били преброени, но с тях имало и едно тригодишно момиченце, което трябвало да бъде спасено. Това момиченце щяло да отеши баща си и да направи така, че той да продължи да вярва в живота и да преодолее ужасното страдание, на което щял да бъде подложен. Бил добър човек и въпреки, че щял да преживее трудни моменти, никой не знаеше причината, това беше част от някакъв план на Господ, който не беше особено ясен за никого, щял да се възстанови. Момиченцето щяло да израсте, белязано от трагедията, и след 20 години чрез собственото си страдание щяло да облегчи чуждата болка. Щяло да извърши нещо много важно, което да предизвика последствия по всички краища на земята. Такъв бил първоначалният план. И всичко се подреждало много добре. Полицията нахлула скривалището, чупи се и стрели хората, на които било описано да умрат, започнали да падат. В този миг ангелът хранител на момиченцето, Берта знаеше, че всички тригодишни деца постоянно виждат ангели и разговарят с тях, му направил знак да се дръпне до стената. Момиченцето обаче не разбрало и се приближило до него, за да чуе какво му казва. Помръднало се само на 30 сантиметра но това било достатъчно някакъв куршум да го улучи смъртоносно. От този миг нататък историята приела съвсем различна посока. Онова, което е трябвало да стане красива приказка за изкуплението, се превърнало в безкрайна битка. На сцената излязал демонът и поискал душата на този мъж, пълна сумраза, бесилие, желание за мъст. Ангелите не се съгласили, той бил добър човек, бил избран да помогне на дъщеря си да промени много неща на света, макар и професията му да не била от най-подходящите. Демонът обаче изобщо не се вслушал в доводите на ангелите. Постепенно започнал да обсебва душата му и успял да я. Завладе почти с цяло. Почти изцяло, повтори Берта. Вие казахте, почти. Двамата го потвърдиха. Бе останала едва забележима светлина, защото един от ангелите не се бе отказал от битката. Но мъжът никога не го слушаше, въпреки, че предишната нощ ангелът бе успял да му поговори. И уръдието, с което си бе послужил, бе именно сеньорита Прим. Бабата на Шантал обясни, че точно за това е тук, защото, ако съществува човек, който би могъл да промени положението, то това е внучката и кратко. Въпреки това битката бе пожестока от всякога и ангелът на чужденеца отново бе изтласкан от демона. Берта се опита да ги успокои, виждайки колко са нервни, в крайна сметка те вече бяха мъртви, именно тя би трябвало да е разтревожена. Дали не биха могли да помогнат на Шантъл да промени нещата? Демонът на Шантъл също е на път да спечели битката, отговориха и кратко те. Докато тя беше в гората, баба и кратко бе изпратила белязания вълк последите и кратко, впрочем той наистина съществуваше и ковачът бе казал истината. Бабата на Шантъл искаше да събуди добротата от чужденеца и бе успяла. Но очевидно разговорът помежду им не бе потръгнал, и двамата бяха прекалено силни личности. Бе останал един последен шанс, момичето да забележи онова, което те искаха да види. Или по-скоро те знаеха, че го е видяло, но искаха то да го разбере. Какво? Попита Берта. Не можеха да и кратко обяснят. Контактът им с живите бе ограничен, някои от демоните ги послушваха и можеха да провалят всичко, ако предварително узнаеха плана. Увериха я, че е нещо съвсем просто, и ако Шантала е достатъчно умна, а баба и кратко твърдеше, че ще успее да овладее положението. Берта прия отговора, бе далеч от мисълта да настоява да чуе нещо, което би могло да и кратко струва живота, въпреки, че много обичаше да слуша тайни. Впрочем, искаше да чуе още едно обяснение и се обърна към мъжа си. Ти ми каза да стоя тук, седнала на стола през всичките тези години, и да наблюдавам селото, защото злото можело да влезе в него. Помоли ме много преди ангела да сбърка и момиченцето да загине. Защо? Мъжът ти кратко отговори, че злото, така или иначе, щяло да мине през вискус, понеже имало навика да обикаля земята и обичало да заварва хората неподготвени. Не съм убедена. И мъжът ти кратко не беше убеден, но бе истина. Може би дуелът между доброто и злото се води. Непрекъснато сърцето на човека, бойното поле на всички ангели и демони, и те ще волюват за всяко късче от него в течение на хиляди години, докато накрая едната от двете сили напълно унищожи другата. И въпреки, че това бе духовният план, имаше още много неща, които той не знаеше. Впрочем, много повече неизвестни неща, отколкото на земята. Сега съм почти убедена. Успокойте се. Ако трябва да умра, значи е дошъл моят час. Бърта не каза, че равнува малко и би искала отново да е заедно с мъжа си. Бабата на Шантъл на времето беше една от най-привлекателните жени на Вискус. Двамата си тръгнаха, като заявиха, че трябва да помогнат на момичето да разбере добре онова, което бе видяло. Ръвността на Берта се засили, ала тя се опита да се успокои, макар и да смяташе, че мъжът и кратко иска тя да живее малко по-дълго, за да може, несмущаван от нея, да се порадва на компанията на бабата на сеньорите Прим. Кой знае, може би още отрещеше да му отнеме независимостта, която той смяташе, че притежава. Берта се замисли малко и промени мнението си. Горкият човек заслужаваше няколко години почивка, защо да не го остави да си въобразява че свободен да прави каквото си иска, сигурна, че той чувства липсата и кратко. Виждайки двете жени навън, тя реши, че няма да е лошо да поживее още малко в тази долина, да гледа планината, да присъства на вечните конфликти между мъжете и жените, дърветата и вятъра, ангелите и демоните. Започна да обзема страх и тя се опита да се концентрира върху нещо друго. Добре ще утре да смени цвета на кълбото, от което плетеше. Защото покривката ставаше много еднообразна. Събранието на площада още не бе свършило, когато тя заспа. Бе сигурна, че сеньорите Прим ще разбере посланието, макар и да няма дарбата да разговаря с духове. В църквата, която е свято място, ви говорих за необходимостта от саможертва, каза свещеникът. Тук, на това светско място, искам от вас да приемете мъченичеството. Малкият, слабо осветен площад. Имаше само една улична лампа, въпреки че кметът бе обещал да сложи още по време на кампанията си, бе пълен с хора. Селените и пастирите, на които бе започнало да им се доспива, защото бяха свикнали да си лягат и да стават със слънцето, пазеха тишина, респектирани и изплашени. Свещеникът бе поставил един стол до кръста и се бе покачил на него, така че всички да могат да го виждат. От векове църквата е обвинявана, че води несправедлива борба. Но всъщност единственото, което правим, е да надживяваме заплахите. Не сме дошли тук да слушаме за църквата, отче. Извика някой. Искаме да разберем какво ще стане с вискос. Не е нужно да ви обяснявам, че има опасност Вискос да изчезна от географската карта заедно с вас, вашите земи и стада. Не съм дошъл тук да ви говоря за църквата, но трябва да ви кажа нещо. Само чрез саможертва и покаяние ще можем да постигнем спасение. И преди да ме прекъснете, искам да оточня, че имам предвид саможертвата на един човек, покаянието на всички и спасението на селото. Всичко това може да лъжа, извика някой. Утре чужденецът ще ни покаже златото, каза кметът, доволен, че може да даде информация, за която дори свещеникът не знаеше. Сеньорита Прим не иска отговорността да падне само върху нея и хотелиерката го убеди да донесе тюлчетата тук. Ще действаме само срещу тази гаранция. Кметът за думата и започна да говори за подобренията селото, реформите, детския парк, намаляването на данъците и разпределението на богатството, което предстои да бъде. Придобито! по-равно, каза някой. Бе настъпил моментът той да поеме ангажимент, нещо, което ненавиждаше, но всички очи се бяха впили в него и като че ли се бяха пробудили от дрямката. Поравно, потвърди свещеникът, преди кметът да реагира. Нямаха избор, всички трябва да поемат еднаква отговорност и да получат еднакво възнаграждение, в противен случай в близко време някой ще издаде престъплението, поради завист или за отмъщение. Свещеникът добре познаваше съдържанието на тези две думи. Кой ще умре? Кметът обясни колко справедливо изборът е паднал върху бърта. Тя страда много поради загубата на мъжа си, стара е, няма приятели, има вид на луда с нейния навик да седи от сутрин до вечер пред къщата си и с нищо не допринася за благоденствието на селото. Вместо да вложи парите си в земи или овце, тя получава лихва от някаква банка далеч от тук. Единствените облагодетелствани от това са търговците, които подобно на хлебаря спикала идват в селото веднъж седмично, за да продават стоките си. Никой от множеството не издигна глас срещу този избор. Кметът бе доволен, тъй като се бе наложил благодарение на авторитета си. Свещеникът обаче знаеше, че това би могло да е както добър, така и знак, защото не винаги мълчанието означава «да», обикновено то показва единствено невъзможността на хората да реагират на часа. Впрочем, ако някой не е съгласен, скоро ще започне да се тързае, че е приял нещо, което не желае. А това би могло да има сериозни последици. Необходимо ми е всички да са съгласни, каза свещеникът. Необходимо ми е на висок глас да обявите дали приемате или не, за да чуе Господ и да знае, че има храбри мъже в своята армия. Дори и да не вярвате в Бог, пак ви моля да заявите високо съгласието или несъгласието си, за да узнаят останалите какво мисли всеки един. На кмета не му хареса начинът, по който свещеникът се бе изразил. Бе казал, необходимо ми е», а поточно би било да каже, «На нас не е необходимо» или «На кмета му е необходимо». Когато приключат с този въпрос, ще намери начин да си възвърне авторитета. А сега като добър политик ще остави свещеникът да действа и да изложи плана си. Искам да се съгласите. Ковачът пръв каза «Да». За да покаже колко е смел, кметът също се съгласи на висок глас. Постепенно. Всеки от присъстващите мъже каза, че е съгласен. И така, докато накрая всички поеха ангажимента. Някои се бяха съгласили, защото искаха събранието да свърши побързо и да се приберат вкъщи. Други мислеха за златото и за това, как най-бързо да напуснат селото с новопридобитото богатство. Трети кроеха планова да изпратят пари на децата си, за да не се срамуват от приятелите си в големия град. На практика, нито един от хората тук не вярваше. Че Вискос би могъл да си възвърне изгубената слава. И единственото, към което се стремяха, бе богатството, което винаги са заслужавали, но никога не са. Има ли? Никой обаче не каза не. В селото има 108 жени и 173 мъже, продължи свещеникът. Всеки от жителите има поне по едно оръжие, понеже традицията задължава всички да се научат да ловуват. И тъй, утре сутринта ще оставите тези оръжия, заредени по един патрон, Съкристията на църквата. Ще помоля кмета, който има няколко пушки в къщи, да донесе една и за мен. Никога не сме давали оръжията си на други хора, извика един от ловните водачи. Те са свещени, капризни, лична собственост. Не може други да си служат с тях. Оставете ме да довърша. Ще обясня как действа стрелковият звод. Седем войници биват свикани, за да стрелят в осъдения на смърт. На войниците се раздават седем пушки, шест от тях са заредени с истински патрони, само в едната има халосен патрон. Барутът избухва по един и същи начин, шумът е еднакъв, но вътре няма улово, което да бъде изстреляно в посока към жертвата. Никой от войниците не знае в коя пушка се намира халосният патрон. Така всеки се надява, че в неговата и че не той, а другарите му са отговорни за смъртта на мъжа или жената, които те не познават, но стрелят в тях, защото такъв е воинският им дълг. Всеки смята себе си за невинен, каза земевладелецът, който до този момент бе мълчал. Точно така. Утре аз ще направя същото. Ще извадя оловото от 87 куршума, а останалите пушки ще оставя с истински патрони. Всички оръжия ще изгърмат едновременно, но никой няма да знае в кои от тях има куршуми. По този начин всеки от вас може да се смята за невинен. Колкото и изморени да бяха мъжете, идеята на свещеника бе последвана от въздишка на облегчение. Някаква различна енергия обзе събралите се на площада, като че ли изведнъж. Цялата тази история бе изгубила трагичния си характер и се бе превърнала в търсене на скрито съкровище. Всеки от мъжете беше убеден, че оръжието му ще бъде заредено с халусен патрон и че той няма да е виновен, а само солидарен с другарите си, които искат да променят живота си, а също и селото. Сега всички бяха много оживени, вискос бе станал място, където най сетне щеше да се случи нещо различно, нещо важно. Единственото оръжие, което със сигурност ще бъде заредено, ще бъде моето, защото аз не мога да избирам за самия себе си. Както няма да взема и моята част от златото, върша всичко това по други причини. Кметът отново започна да не харесва начина, по който говореше свещеникът. Правеше всичко нарочно, за да разберат жителите на Вискус, че смел човек, роден водач, великодушен и способен на всякаква саможертва. Ако жена му бе чула това, щеше да каже, че свещеникът се готви да се кандидатира за следващите избори. Изчакай да дойде понеделник, каза си той. Щеше да издаде указ, с който да увеличи толкова много данъка на църквата, че свещеникът да не може да остане повече тук. В крайна сметка, той единствен не искаше да забогатее. А жертвата? Попита ковачът. «Ще дойде», каза свещеникът. «Аз ще се заема с това. Но ми трябват още трима души». И тъй като никой не изяви желание, свещеникът избра трима силни мъже. Единият от тях понече да възрази, но приятелите му така го изгледаха, че той бързо се отказа от намерението си. Къде ще направим жертвоприношението? Попита земевладелецът, обръщайки се директно към свещеника. Кметът бе започнал доста бързо да губи авторитета си, трябваше незабавно да си го възвърне. Аз съм този, който ще реши, каза той, като изгледа гневно земевладелеца. Не искам земята на вискус да бъде изцапана с кръв. Жертвоприношението ще стане утре, в същия час, до келтския монолит. Донесете си фенери, лампи, факли, за да видят всички накъде точно да насочат пушките си и да не стрелят в погрешна посока. Свещеникът слезе от стола, събранието бе свършило. Жените на Вискус отново чуха стъпки по асфалта. Мъжете се прибраха по къщите си, Някои пинаха по нещо, други се загледаха през прозореца, а трети направо си легнаха, понеже бяха много изморени. Кметът срещна жена си която му разказа какво е Чулъв. Дума на Берта и колко се е изплашила. Впрочем, след като двете с хотелиерката бяха анализирали дума по дума казаното старицата, бяха стигнали до извода, че тя нищо не знае, единствено чувството им завинаги караше да мислят обратното. И да виждаме призраци там, където не съществуват, като, например, белязания вълк, добави тя. Свещеникът се върна в църквата и прекара цялата нощ в молитви. Шантъл приготви сутрешното си кафе и извади хляба, купен предишния ден, тъй като в неделя път не идваше. Погледна през прозореца и видя, че жителите на Вискус излизат от къщите си словни оръжия. Приготви се да умре, понеже имаше вероятност да се избрали именно нея. Никой обаче не почука на вратата и кратко, точно обратното, продължаваха пъти си, влизаха в сакристията на църквата и излизаха оттам с празни ръце. Слезе долу. Отида хотела и хотелиерката и кратко разказа какво се бе случило предишната вечер, избора на жертвата, предложението на свещеника, подготовката за жертвоприношението. Вече не и кратко говореше с враждебен тон и нещата сякаш се развиваха благоприятно за Шантъл. Искам да ти кажа нещо, един ден виско ще си даде сметка за всичко, което си сторила за неговите жители. Но чужденецът трябва да покаже златото, настоя момичето. Разбира се. Той току-що излезе с празна раница. Шантъл реши да не се разхожда из гората, защото щеше да се наложи да мине край къщата на берта и щеше да е срам да погледне. Прибра се в стаята и отново си спомни сени си. Предишният следобед бе сънувала странен сън, един ангел и кратко бе дал 11 златни тюлчета и я бе помолил да ги задържи. Шантъл му бе обяснила, че в такъв случай някой трябва да бъде убит. Той бе отрекъл, твърдейки точно обратното. Чулчетата бяха доказателство, че златото не съществува. Затова бе накарала хотелиерката да говори с чужденеца. Имаше свой план. Алата, и като бе загубила всички битки в живота си, се съмняваше, че би могла да го съществи. Берта съзърцаваше залеза на слънцето, когато видя да се приближава свещеникът, придружен от още трима мъже. Натъжи се заради три неща, бе разбрала, че е дошъл нейният час. Мъжът ти кратко дори не бе дошъл да успокои. Може би се страхуваше от това, което щеше да чуе, може би се срамуваше от собственото си бесилие да спаси, а парите, които бе. Спестила, щеха да останат за акционерите на банката, където бяха вложени, понеже не бе имала време да ги стегли и да запали огън с тях. Зарадва се на две неща. Най-сетне щеше да отиде при мъжа си който по това време сигурно се разхождаше с бабата на сеньорита Прим, последният ден от живота и кратко без студен, но слънчев и безоблачен. Малци не имат късмета да си заминат от този свят с толкова хубав спомен. Свещеникът даде знак на мъжете да спрът и се приближи до нея сам. Добър вечер! Каза тя. Вижте колко велик е Господ и каква красива природа създал. Вие ще ме отведете... Но аз ще ви накарам да се почувствате най-виновните хора на света. Не можеш да си представиш красотата на рая, отвърна свещеникът, но тя усети, че нейната стрела го е улучила и той се мъчи да запази хладнокръвие. Не знам дали е толкова хубав, нито съм сигурна, че съществува. Вие били ли сте там? Все още не. Но познавам Ада, да и знам, че е ужасен, макар и да изглежда много привлекателен отвън. Тя разбра че говори за вискус. Лъжете се, отче! Били сте в рая, но не сте го познали. Както се случва, впрочем, с повечето хора на този свят, търсят страданието на най-веселите места, защото мислят, че не заслужават щастието. Изглежда, че всички тези години, прекарани тук, са те направили по мъдра. Отдавна никой не е идвал да говори с мен, а сега, странно защо, всички откриха, че съществувам. Представете си, отче, с нощи хотелиерката и жената на кмета ми оказаха, че ста да ме посетят, днес енорийският свещеник прави същото, Нима съм се превърнала в толкова важна личност? Да, каза свещеникът. В най-важната личност на селото. Да не би да съм получила наследство? Десет златни кюлчета. Мъже, жени и деца ще ти благодарят от името на идните поколения. Възможно е дори да издигнат статуя в твоя чест. Предпочитам чешма, освен, че е покрасива, отолява жаждата на пристигащите и успокоява разтревожените. Тогава ще построим чешма. Давам ти думата си. Берта реши, че е време да прекъсне този фарс и пристъпи директно към въпроса. Вече знам всичко, отче. Вие осъждате една невинна жена, която не може да се бори за живота си. Проклет да сте, проклето да е това място и всичките му жители. Проклети да са. Съгласи се свещеникът. В разстояние на повече от 20. Години се опитвах да благословя този край, но никой не чу моя зов. Пресъщите тези 20 години се опитах да събудя доброто сърцата на хората, докато накрая разбрах, че Господ ме избрал да бъда лявата му ръка и да покажа злото, на което са способни. Може би по този начин те ще се изплашат и ще приемат вярата. Наберта и кратко се плачеше, но се овладя. Красиви думи, лишени от смисъл. Оправдание за жестокостта и несправедливостта. За разлика от всички останали не върша това за пари. Знам, че златото е прокълнато, както и това място, и няма да донесе щастие на никого. Постъпвам така, защото Господ ме накара. Или поточно, заповяда ми, отговори на молитвите ми. Излишно е да споря, помисли си Берта, а през това време свещеникът бръкна в джоба си и извади няколко хапчета. Нищо няма да усетиш, каза той. Хайде да влезем вътре. Нито вие, нито който и да е друго селото ще стъпи в къщата ми, докато съм жива. Може би късно тази вечер вратата ще е отворена, но сега не е. Свещеникът кимна към единия от мъжете и той се приближи с пластмасово шише. Вземи тези хапчета. Ще заспиш за няколко часа, а когато се събудиш, ще бъдеш на небето до мъжа си. Винаги съм била до мъжа си, освен това никога не съм вземала приспивателни, въпреки че страдам обесение. Още по-добре. В такъв случай ще ти подействат почти веднага. Слънцето вече бе залязло. Мракът бързо се спускаше над долината, църквата, селото. А ако откаже да ги взема, ще ги вземеш на сила. Тя погледна мъжете, които придружаваха свещеника, и разбра, че той казва истината. Взе хапчетата, сложи ги в устата си и изпишишето до дъно. Вода, без вкус, без мирис, без цвят и въпреки това най-вожното нещо на света. Също като нея в този момент. Погледна още веднъж планината, която вече тънеше в мрак. Видя да изгрява първата звезда на небето и си помисли, че всъщност е имала хубав живот, бе се родила и щеше да умре на едно място, което обичаше, въпреки че самото място не обичаше особено, но какво значение имаше това? Който обича, очаквайки някакво възнаграждение, си губи времето. Беше благословена. Никога не бе посещавала друга страна, но знаеше, че тук, във Вискос, се случват същите неща, като на всяко друго място. Бе загубила мъжа си, когато обичаше, но Господ и кратко бедал дал радостта той да продължава да е до нея, дори и мъртъв. Бе видяла селото да процъфтява, бе присъствала на опадъка му и се отиваше, преди да го види напълно унищожено. Бе опознала хората с техните недостатъци и добродетели и вярваше че най-накрая човешката доброта ще победи въпреки всичко, което и кратко се случваше сега, въпреки борбите в невидимия свят, на които мъжът и кратко бе свидетел, както твърдеше. Дожали и кратко за свещеника, за кмета, за сеньорита прим, за чужденеца, за всеки един от жителите на Вискус, злото не може да доведе до добро, въпреки, че те искаха да вярват в това. Когато откриеха истината, щеше да е твърде късно. Съжаляваше само за едно нещо в живота си, никога не бе виждала морето. Знаеше, че то съществува огромно, бурно и същевременно спокойно, но никога не бе имала възможност да отида до него, да опита солената му вода, да почувства под босите си крака пясъка, да се потопи студената вода, сяка се завръща в корема на великата майка, сети се, че келтите са обичали този израз. С изключение на това нямаше за какво друго да съжалява. Бе тъжна, много тъжна, че именно така трябва да си замина от този свят, но не искаше да се чувства като жертва. Сигурно Господ и кратко бе отредил тази роля и тя бе много похубава от ролята, която бе избрал за свещеника. Искам да ти поговоря за доброто и злото, чу го тя да казва, усещайки едновременно с това. Как ръцете и краката и кратко изтръпват? Няма нужда. Вие не познавате доброто. Отровен сте от злото, което са ви причинили, и сега заразявате с тази чума и нашия край. Не сте по различен от чужденеца, който дойде да ни посети и да ни унищожи. Едва чу последните си думи. Погледна към звездата и затвори очи. Чужденецът влезе в банята, измистарателно всяко едно от златните тюлчета и отново ги прибра в старата износена раница. Преди два дни бе слязал от сцената, но сега се връщаше за последното действие. Налагаше се да се полеви отново. Всичко бе внимателно замислено, от избора на изолираното сълце с малко жители до намирането на съучастник, така че, ако нещата вземат неприятен брат, никой да не може да го обвини в подбудителство, Касетофонът, възнаграждението, предпазливите стъпки, първият етап, в който се безприятелил с жителите, вторият етап, в който бе всил страх и объркване. Щеше да стори с другите това, което Господ бе сторил с него. Господ му бе направил добро, а после го бе хвърлил в пропаста. Същото щеше да направи и той. Бе обмислил и най-дребната подробност с изключение на едно нещо, никога не бе предполагал, че планът му ще се осъществи. Беше сигурен, че когато настъпи моментът да бъде взето някакво решение, едно обикновено не ще промени цялата история. Бе достатъчно един единствен човек да се откаже от престъплението, за да докаже че не всичко е изгубено. Ако един човек спаси селото, целият свят ще бъде спасен. Това ще означава, че все още има реална надежда доброто да е посилно, а терористите да не са знаели какво голямо зло извършват. Най-сетне ще им прости, а дните на страдания ще бъдат заменени от тъжен спомен, той ще се научи да живее с него и ще се опита отново да бъде щастлив. Срещу това «не», което би искал да чуе, Селото ще получи десетте златни тюлчета, независимо от облуга, който бе сключил с момичето. Планът му обаче се бе провалил. А сега бе твърде късно, за да се откаже от него. Някой почука на вратата. Хайде да тръгваме! Чу той глас на хотелиерката. Време е! Ей, сега идвам! Взе си пълтото, облече го и слезе при нея в бара. Нося златото. Каза той. За да бъдат избегнати обаче всякакви недоразумения, искам да ви напомня, че местопребиваването ми е известно на няколко души. Ако са ви. Решат жертвата да бъда аз, могат да бъдат сигурни, че полицията ще дойде да ме търси. Самата вие ме видяхте да се обаждам по телефона на много хора. Хотелиерката само кимна. Келският монолит се намираше на половин час път от вискос. Векове наред хората бяха смятали, че той не е нищо друго, свен един по различен къскала, голям, изгладен от вятъра и леда, и който по порано е бил изправен, но някоя грамотевица го съборила. Ахав бе имал навика да събира тук съвета на селото, понеже скалата служила за естествена маса на открито. Докато един ден правителството не изпрати и някаква група да изследва присъствието на келтите в долината и някой не забеляза монолита. Веднага пристигнаха археолози, мериха, смятаха, спориха, копаха и стигнаха до извода, че за едно от келските племена това място е било свещено, въпреки че не се знаеше какви ритуали са се извършвали тук. Според някой било нещо като астрономическа обсерватория, други твърдяха, че са били осъществявани церемонии за плодородие и девици са били обладавани от жреци. Групата учени спориха една седмица, но скоро заминаха за някакво по-интересно място без да достигнат до окончателно заключение относно находката. След като бе избран, кметът се опита да привлече туристи, като успя да публикува в един областен вестник репортаж за келското наследство на жителите на Вискус, но бе трудно да се намерят още следи и единственото, което малкото авантюристи откриха, бедна една съборена скала, докато другите селища в долината разполагаха с скулптури, надписи и други много поинтересни неща. Идеята не доведе до никакъв резултат и скоро монолитът отново започна да изпълнява предишната си функция да служи за маса по време на пикниците през почивните дни. През този следобед в някои домове на Вискус възникнаха спорове по един и същи повод. Мъжете искаха да отидат сами, а жените настояваха и те да вземат участие в ритуала на жертвоприношението, както жителите на селото бяха започнали да наричат престъплението, което се готвеха да извършат. Мъжете казваха, че опасно, никой не знаел какво може да се случи, когато се използва огнестрелно оръжие, а жените упорстваха, че това било егоизъм, мъжете трябвало да уважават правата им, защото светът вече не бил такъв, какъвто те си. Мислили, че накрая мъжете отстъпиха и жените възтръжествуваха. А сега процесията вървеше към мястото, образувайки верига от 281 светещи точки, тъй като чужденецът носеше факла, а бърта нищо не носеше така че броят на жителите продължаваше да е съвсем точно представен. Всеки от мъжета държеше в едната си ръка факла или фенер, а в другата — ловна пушка, оставена отворена, така че да бъде избегна случайен изстрел. Единствено на Берта неикратко се налагаше да върви, спеше си спокойно в нещо като импровизирана носилка, която двама дървари носеха с мъка. «Добре, че няма да се наложи да носим този товари и връщане, мислеше си единият. Съзабилите се в плата куршуми, ще е три пъти по-тежък. Той изчисли, че всеки патрон би трябвало да съдържа 6 малки съчми олово. Ако всички заредени пушки улучат целта, в тялото ще проникнат 522 съчми и накрая ще има повече метал, отколкото кръв. Усети, че му се повдига. Не трябваше да мисли за нищо друго, освен за понеделник. Всички вървяха мълчаливо. Без да се гледат в очите, сякаш това бе някакъв кошмар, който искаха да забравят колкото се може по-бързо. Пристигнаха задъхани, по-скоро от напрежение, отколкото от умора, и образуваха огромен полукръг от светлини на поляната, където се намираше келтският монолит. Кметът даде знак, дърварите отвързаха берта от носилката и я положиха легнала върху скалата. Така не е добре, възпротиви се ковачът, спомняйки си за военните филми в които войниците пълзеха по земята. Легнал човек трудно може да бъде улучен. Дърварите издърпаха Берта от скалата и я поставиха седнала на земята, като опреха гърба и кратко на камъка. Това положение изглеждаше идеално, но изведнъж се чури дание и един женски глас каза, тя ни гледа. Тя вижда какво правим. Берта, разбира се, нищо не виждаше. Но бе непоносимо да гледат тази добродушна жена, заспала с доволна усмивка на устните, която след малко стотици съчмищ тяха да изтрият от лицето и кратко. Обърнете я с гръб. Нареди кметът, който също се бе почувствал неудобно от гледката. Мърморейки, дърварите за трети път отидоха до скалата и извиха тялото, като го оставиха коленичело на земята с ръце и гърди, опрени в камъка. Понеже бе невъзможно да стои неподвижно в това положение, наложи се да умотаят китките с въже, да го прекарат през горната част на скалата и да го завържат от другата страна. Положението на тялото бе доста странно. Жената бе коленичила с гръб към тълпата, а ръцете и кратко бяха обгърнали скалата, сякаш се молеше за нещо. Някой пак се възпротиви, но кметът каза, че е време да приключат с това задължение. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Без речи или оправдания, те могат да бъдат отложени за следващия ден, в бара, на улицата, в разговорите между пастирите и замеделците. Със сигурност един от трите изхода на вискус нямаше да бъде използван дълго време, защото всички бяха свикнали да виждат седналата там старица да гледа планината и да си говори сама. Добре, че селото разполагаше с още два изхода и малка пътека си скопани в нея стъпала. Която извеждаше долу на пътя. Да свършваме по-бързо. Каза кметът, доволен, че е успял да възвърне авторитета си, тъй като свещеникът не продумваше. Някой от долината може да види светлините и да поиска да разбере какво става. Пригответе пушките, стреляйте и да си ходим. Без излишна тържественост. Чисто и просто изпълняваха дълг като добри войници, които защитават селището си. Без ненужни съмнения. Бе издадена заповед, на която трябваше да се подчинят. И изведнъж кметът разбра мълчанието на свещеника и съвсем ясно си даде сметка, че е попаднал в капан. Ако един ден историята се разчуе, всички биха могли да се оправдаят с това, което казваха военните престъпници, че се изпълнявали заповеди. Какво ли ставаше сега в сърцата на всички тези хора? За подлец ли го смятаха или за спасител? Не можеше да прояви слабост точно в момента, в който бе чул селените да приготвят пушките за стрелба. Представи си шума, който щяха да вдигнат 174 оръжия, но докато се появеше някой любопитен да види какво става, те вече щяха да са далеч от тук, малко преди да тръгнат, той бе дал заповед на връщане всички факли и фенери да бъдат изгасени. Познаваха отлично пътя, а светлината им беше необходима само за да бъдат избегнати злополуки по време на стрелбата. Жените инстинктивно се дръпнаха назад, а мъжете се прицелиха в неподвижното тяло, което се намираше на около 50 на метра от тях. Не бе възможно да научат, от деца ги бяха научили да стрелят по животни в движение и летящи птици. Кметът се приготви да даде. Заповед за стрелба Чакайте! Извика женски глас. Беше сеньорите прим. А златото? Видяхте ли златото? Пушките бяха свалени, но все така заредени. Не, никой не бе видял златото. Всички се обърнаха към чужденеца. Той бавно излезе пред оръжията. Пусна раницата си на земята и започна да вади едно по едно златните тюлчета. Ето го, каза той и се върна в края на полукръга. Сеньорите примоти да до мястото, където бяха тюлчетата, и взе едно. Злато е, каза тя. Но искам да се уверите в това. Нека да дойдат тук девет жени и всяка да разгледат улчетата, които са на земята. Кметът се разтревожи, тъй като те ще да застанат в обсега на куршумите и някой по-нервен би могъл да стреля случайно, но девете жени, включително и неговата, се приближиха до сеньорита прими и направиха това, което тя бе поискала. Да, злато е, каза жената на кмета, след като провери внимателно това което държеше в ръцете си, сравнявайки го с малкото бижута, които притежаваше. Виждам, че има правителствен штемпел, номер, който сигурно означава серията, датата, на която е било отлято и теглото. Не ни лъже. Задръжте го в ръцете си и чуйте какво ще ви кажа. Сега не е време за речи, сеньорита Прим, каза кметът. Нека жените да се дръпнат оттам, за да можем да довършим работата си. Затваряй си устата, глупак такъв. Викът на Шантъл изплаши всички. Не можеха да си представят, че някой от Вискос би могъл да изрече това, което току-що чуха. Да не си полудяла? Затваряй си устата. Извика тя още посилно, като трепереше от глава до пети, а лицето й кратко се бе изкривило от омраза. Ти си луд, че се хвана в този капан, който ни доведе до проклятието и смъртта. Ти си безотговорен човек. Кметът тръгна към нея, но бе възпрян от двама мъже. Нека да чуем какво иска да каже това момиче. Извика някой от множеството. Десет минути не са значение. На 10 пет минути бяха от голямо значение и всеки един, независимо дали е мъж или жена, го знаеше. Колкото по-дълго наблюдаваха тази сцена, толкова повече растеше страхът им, обземаше ги чувство на вина. Завладяваше ги срам, ръцете им се разтрепърваха, всички започваха да търсят някакви извинения, за да променят намерението си. Докато си изкачваха към скалата, вярваха, че носят оръжие, заредено с халусен патрон, и... Скоро всичко ще приключи, сега обаче се бояха, че от цевта на пушката ще излезе истински куршум и призракът на тази старица, на която и кратко се носеше славата на вещица, ще идва да ги навестява нощем. Бояха се, че някой ще проговори. Бояха се, че свещеникът не е изпълнил онова, което бе обещал, и всички ще бъдат виновни. Пет минути, каза кметът, като се опитваше да накара присъстващите да повярват, че той дава позволение на момичето, докато всъщност то бе успяло да наложи своите правила. Ще говоря колкото си искам, отвърна Шантъл, която сякаш и бе възвърнала спокойствието, решена да не отстъпва нито сантиметър. А думите звучаха с неочаквана тежест. Впрочем, няма да е дълго. Това, което се случва сега, е много интересно. Всички знаем, че по времето на Аха в селото са отбивали мъже, които твърдели, че имат специален прах, който може да превръща оловото в злато. Наричали себе си алхимици и един от тях доказал, че говори истината, след като Ахав го заплашил със смърт. Днес вие искате да направите същото, да смесите улово с кръв сувереността, че то ще се превърне в златото, което държим в ръцете си. От една страна сте напълно прави. Но от друга страна това злато, което толкова бързо ще падне в ръцете ви, бързо ще изтече от тях. Чужденецът не разбираше какво казва момичето, но се молеше то да продължи, бе забелязал, че в едно тъмно къдче на душата му е проблеснала забравена светлина. В училище всички сме учили прочутата легенда за цар Мидас, който срещнал някакъв бог и богът обещал да му даде каквото пожелае. Мидас вече бил много богат и не искал повече пари, затова помолил всичко, до което се докосне, да се превръща злато. Позволете ми да ви припомня какво се случило. Най-напред Мидас превърнал в злато мебелите си, двореца си, всичко, което го заобикаляло. Работил цяла сутрин и се здобил с златна градина. Златни дървета, златно стълбище. По обято огладнял и поискал да се нахрани. Когато обаче се докоснал до вкусното агнешко бутче, което неговите слуги му били приготвили, то също се превърнало в злато. Вдигнал чаша с вино и тя веднага се превърнала в злато. Отчаян, той изтичал при жена си с молба да му помогне, понеже вече бил осъзнал грешката, която извършил, когато докоснал ръката и кратко. Тя се превърнала в златна статуя. Слугите избягали от двореца от страх, да не се случи същото и с тях. За помалко от седмица Мидас умрял от глад и жажда, заобиколен от всякъде от злато. Защо ни разказваш тази история? Попита жената на кмета, след като пусна тюлчето на земята и отново застана до съпруга си. Да не би някой бог да е слязал във вискус и да ни е дал тази способност? Разказвам ви тази история поради простата причина, че златото само за себе си нищо не струва. Абсолютно нищо. Не можем нито да го ядем, нито да го пием, нито да си купим с него повече животни или земя. Това, което има някаква стойност, са парите. Как ще превърнем това злато в пари? Можем да направим две неща, да помолим ковача да стопи тюлчетата и да ги раздели на 280 еднакви парчета, а после всеки да отиде в града и да обмени златото си. На часа ще предизвикаме подозренията на властите, защото в тази долина няма злато и ще е много странно всички жители на Вискос да се появят с по едно малко тюлче. Властите ще се усъмнят. Ще им кажем, че сме намерили древно келтско съкровище. Те обаче бързо ще разберат, че златото отлято скоро, че тук са правени разкопки, но келтите никога не са имали злато в такова количество, иначе щяха да построят голям и пищен град на това място. Ти си съвсем невежа, каза земевладелецът. Ще занесем в няколя банка тюлчетата такива, каквито са, с правителствен штемпел и всичко останало. Ще ги осребрим и ще си разделим парите. Това е вторият вариант. Кметът ще вземе десетте тюлчета, ще отиде в банката и ще помоли да ги обменят за пари. Касиерът на банката няма да зададе въпросите, които би задал, ако всички ние отидем с по едно чулче, тъй като кметът е представител на властта, ще му поиска единствено документите за покупка на златото. Кметът ще каже, че не притежава такива, но, както казва жена му, върху златото има правителствен штемпел и е истинско. Има също и дата и сериен номер. По това време мъжът, който ни дава златото, ще е далеч от тук. Касиерът ще поиска време, защото, макар и да познава Кмета и да знае, че е честен човек, на него ще му трябва специално разрешително, за да отпусне банката такава голяма сума. Ще започне да разпитват откъде се взело това злато. Кметът ще каже, че е подарък от един чужденец. В края на краищата нашият Кмет е умен и има отговор за всичко. След като касиерът говори с управителя, той, въпреки че не подозира нищо наредно все пак е чиновник на заплата и не иска да поема излишни рискове, ще се обади в централата на банката. Там никой не познава кмета и стеглянето на подобна голяма сума ще бъде съмнително, ще го накарат да изчака два дни, докато проверят произхода на тюлчетата. И какво ще открият? Че това злато е крадено. Или че е купено от някоя групировка, заподозряна в трафик на наркотици. Тя направи пауза. Страхът? Който бе усетила, когато за първ път се бе опитала да вземе своето чулче, сега се бе предал и на всички останали. Историята на един човек, това е историята на цялото човечество. Защото това злато има сериен номер и дата и произходът му може лесно да бъде установен. Всички погледнаха към чужденеца, който стоеше невъзмутим. Няма смисъл да го питате за каквото и да било, добави Шантъл. Ще трябва да повярваме, че казва истината, но човек, който иска да бъде извършено престъпление, не заслужава доверие. Можем да го задържим тук, докато обменим златото срещу пари, каза ковачът. Чужденецът кимна на хотелиерката. Той е недосегаем. Сигурно има много могъщи приятели. В мое присъствие позвани на различни хора, запази си самолетни билети, ако изчезне, ще разберат. Че е бил отвлечен и ще дойдат да го търсят във вискус. Шантал пусна на земята тюлчето, което държеше, и излезе от обсега на пушките. Другите жени я последваха. Можете да стреляте, ако искате. Но аз няма да участвам в подобно престъпление, защото знам, че това е капан на чужденеца. Ти нищо не можеш да знаеш. Извика земевладелецът. Ако съм права, скоро кметът ще е зад решетките и във виско ще дойдат хора, за да открият от кого е откраднал това съкровище. Някой ще трябва да им обясни, но няма да съм аз. Обещавам ви обаче да пазя тайна, ще кажа само, че не знам какво се случило. Освен това кметът е човек, когато познаваме, за разлика от чужденеца, който утре ще си тръгне от тук. Възможно е кметът да поеме цялата вина върху себе си, да каже че откраднал златото от някакъв мъж, който е дошъл във вискус и е останал една седмица. Всички ще го смятаме за герой, престъплението никога няма да бъде разкрито и ще продължим да живеем както преди, но, така или иначе, без златото. Ще го направя. Извика кметът, който знаеше, че всичко това са измислици на една луда. В това време чу някой да отваря пушката си. Имайте ми доверие. Крещеше кметът. Аз ще поема риска. Но вместо отговор се чу друго штракване, после още едно, сякаше заразяваха едно от друго, докато накрая всички пушки бяха отворени. Нима можеше да се вярва на политик? Единствено оръжията на Кмета и на свещеника бяха готови за стрелба. Едната бе насочена към сеньорита Прим, а другата към Берта. Но дърварят, който преди това си бе представил броя на сачмите, които ще да проникнат в тялото на старицата, разбра какво става, отида до тях и им издърпа пушките от ръцете. Кметът не беше толкова лут, че да извърши престъпление само за да се отмъсти, а свещеникът нямаше никакъв опит с оръжията и сигурно нямаше да улучи целта. Сеньорите Прим беше права, много рисковано да вярваш на другите. Изведнъж като че ли всички го бяха осъзнали, защото хората започнаха да напускат мястото, първо по възрастните, после по-младите. Мълчаливо заслизаха по склона, като се стараеха да мислят за времето, за овцете, които трябваше да се стрижат, за нивите, които отново трябваше да бъдат разорени, за ловния сезон, който скоро щеше да започне. Нищо не се бе случило, защото Вискос беше село, изгубено във времето и всички дни си приличаха. Всеки си казваше, че краят на изминалата седмица е бил само сън. Или по-точно. Кошмар. На поляната останаха само трима души с две факли, единият от тях всъщност без старицата, която спеше, привързана към скалата. Това злато е за селото ти, каза чужденецът на Шантъл. В крайна сметка оставам без него и без отговор на въпроса си. Златото не е за селото ми, а за мен. Както и тулчето, което е до скалата във формата на У. А ти ще дойде с мен, за да го обменим в пари, не вярвам на нито една от думите ти. Знаеш много добре, че нямаше да сторя това, което ти им каза. А колкото до твоето презрение към мен, то всъщност е презрение към теб самата. Трябва да си благодарна за случилото се, защото, показвайки ти златото, ти дадох много повече от възможността да станеш богата. Накараха да действа, да престане да се оплаква от всичко и да заеме някаква позиция. Много благородно от твоя страна. Продължи Шантъл с ирония в гласи. Още в първия миг, когато дойде, можех да ти отговоря на въпроса за човешката природа, макар и виско сега да е западнало село, миналото му е изпълнено със слава и мъдрост. Можех да ти дам отговора, който търсиш, ако се бях сетила за него. Шантъл отида да развърже берта, видя, че старицата има рана на челото, може би се дължеше на положението, в което бяха опрели главата и кратко на скалата. Но раната не беше опасна. Проблемът се състоеше в това, че трябваше да стои тук до утре и да изчака да се събуди. Можеш ли да ми кажеш отговора сега? Попита мъжът. Някой сигурно вече ти е разказал за срещата между Свети, Савин и Ахав. Разбира се. Светецът дошъл, поговорил малко с него и накрая арабинат се покръстил, защото разбрал, че светецът е много посмел от него. Точно така. Само, че преди да заспи, те продължили да разговарят, макар и Ахав да започнал да точи кинжала си от мига, в който Свети и Савин влязал в дома му. Обеден, че светът е отражение на него самия, решил да предизвика светеца и го попитал, ако днес тук влезе най-красивата проститутка на града, ще можеш ли да си внушиш, че тя не е красива и съблазнителна? Не. Но ще мога да се овладея, отвърнал светецът. Ако ти предложа много златни монети, за да слезеш от планината и да дойдеш да живееш при нас, ще можеш ли да гледаш на златото така, сякаш става дума за обикновени камъни? Не. Но ще мога да се овладея. Ако те потърсят двама братя, от които единият те мрази, а за другия си светец, ще можеш ли да мислиш, че са еднакви? Дори и да страдам, ще успея да се овладея и да се държа с тях еднакво. Шантъл направи пауза. Казват, че този разговор накарал Ахав да се покръсти. Нямаше нужда Шантал да обяснява историята на чужденеца, Савин и Ахав са имали едни и същи инстинкти, доброто и злото са се борили в тях, както се борят за всяка душа на земята. Когато Ахав разбрал, че Савин е същият като него, разбрали това, че и той е същият като Савин. Всичко е въпрос на самоконтрол. И на избор. Нищо повече. Шантъл погледна за последен път долината, планините, горите, из които се бе разхождала като дете, и усети в устата си вкус на кристалната вода, на току-що откъснатите зеленчуци, на домашното вино, приготвено от най-хубавото грозда в областта и грижливо пазено от местните жители, така че никой турист да не може да открие качествата му, виното бе твърде малко, за да бъде изнесено, а парите биха могли да изкушат някой винопроизводител. Беше се върнала само за да се сбогува с берта, бе облечена старите си дрехи, така че никой да не открие, че по време на краткото си пътуване до града се е превърнала в богата жена. Чужденецът се бе погрижил за всичко, бе подписал документите по прехвърлянето на златото, бе го обменил, а парите бе внесал в ново открита сметка на името на сеньорита Прим. Касирът на банката им бе хвърлил един съвсем дискретен поглед и не бе задал никакви въпроси освен необходимите, за да бъдат извършени операциите. Шантъл бе сигурна, че той е взел за младата любовница на един възрастен мъж. Колко приятно усещане, спомни си тя. Касирът на банката сигурно си бе помислил, че тя е на надмината в леглото, за да заслужи това огромно количество пари. Срещна няколко души от селото, никой не знаеше, че тя се готви да замине. Поздравиха я, сякаш нищо не се бе случило, сякаш демонат никога не бе идвал във изкус. Тя отвърна на поздравите, преструвайки се на свой ред, че този ден е като всички останали в живота и кратко. Не знаеше колко много се променила след всичко, което бе открила за самата себе си, но имаше достатъчно време, за да научи. Берта бе седнала пред къщата си, този път не за да следи злото, а защото вече нищо друго не можеше да прави. «Ще построят чешма в моя чест», каза тя. «Това е цената на моето мълчание». Макар и да знам, че няма да е вечна, нито пък ще отули жаждата на кой знае колко хора, защото вискус, така или иначе, е осъден, не заради демона, който се бе появил тук, а от времето, в което живеем. Шантъл попита как ще изглежда чешмата. Бертея бе замислила под формата на слънце, откъдето да блика вода и да се влива в устата на една жаба, тя беше слънцето, а свещеникът бе жабата. Така ще отолявам жаждата си за светлина и ще остана тук толкова дълго, колкото ще просъществува и чешмата. Кметът бе протестирал заради разходите, но бърта си бе направила оглушки и сега селото нямаше друг избор, следващата седмица щеяха да започнат градежа. А ти най-сетне ще направиш онова, което те посъветвах, Дъще. Да ще. Ще ти кажа нещо, в което съм напълно уверена, животът може да бъде кратък или дълъг в зависимост от това, как ще го изживеем. Шантъл се усмихна, целуна я и завинаги обърна гръб на вискус. Старицата беше права, нямаше време за губене. Все пак младата жена се надяваше собственият и кратко живот да е много дълъг. 22 януари 2000 година, 23 часа и 58 минути. Долар чайди равно 1379. Долар чесор равно моята библиотека. Източник. Htp двоеточие дабъл наклонена черта ком Издание Демонът и сеньорита Прим 2001 ист Обсидиан София Роман Превод от Португ Даниела Петрова Олдимния Съртей Пълн наклонена черта Полу Куелхо 2000 Печат Абагър Велокотърново Формат 20 см страници 175 ISBN 954-769-005-1